Politik. Och den här gången ska vi ägna oss åt stadsterrorism. Men vår översikt, där vi åsidesätter alla taben över den grymma verkligheten i politisk sionism, dess kolonialism dess apartheidliknande liknande rasism och den obevekliga logiken i aggressionspolitiken som syftar till erövring av livsrum under förevändning av legitimt försvar och en kamp för att överleva. Det mm. Först måste vi undvika den... Galna och kriminella av arten av antisemitism, vilket är av samma art som politisk sionism, i det att den försöker att göra folket i Israel som helhet och alla judar i världen ansvariga för denna rörelsesbrott. Medan dessa till stor del är offer för den manipulering som praktiseras av sionistledarna. Trots den press som de utsätts för börjar vissa bland folket i Israel och även andra städer visar ett medvetande om det självmordsslut mot vilket sionismen har lett både judar och andra folk. Från början till slut eh, har vi bekämpat en viss doktrin politisk sionism och en speciell politik statens Israels, vilket är ett resultat av den nysnämda doktrinen. Detta sätt att närma oss det hela gör det möjligt för oss att effektivt bekämpa antisemitismen genom att inte sammanblanda främjare och sakförare av denna grymma doktrin och den kolonialistpolitik den inspirerar till. Med den stora massan av Israels folk, även om de är förda bakom ljuset av sina ledare och än mindre med judarna i diaspora som helhet. Vi blandade aldrig samman det tyska folket och hitlerismen. Inte ens då propagandan från nazimyterna om ras och proletära eh, nationer hade manipulerat dem och fått dem att i sina kriminella ledares körvatten göra Hitler till en demokratiskt, va till en demokratiskt vald kansler och att lyda hans kriminella order. Varje system frambringar de ledare de förtjänar men vi kan inte blanda ihop dessa svekfulla guider med det folk de för bakom ljuset. Vad vi anklagar är inte främst en speciell grupp män utan snarare det system som genom sin blotta logik har fört fram dessa män till makten. Det är till exempel sant att det triumvirat som har styrt Israels zionistpolitik eh, var ett triumvirat som bestod av krigsförbrytare. Ja, först och främst, vilket till och med Ben-Gurion själv definierar som en, jag citerar här, en genuin Hitlertyp. När Beggen gjorde sitt första besök i USA till exempel, ja då skrev en grupp framstående judar, bland annat Albert Einstein, det var den 4 december 1948, till redaktören för New York Times. Och jag citerar här, det är ofattbart att sådana som är emot fascism världen över, om de blir ingående informerade om Mr. Beggens antecedensia och framtidsplaner ändå, skriver på sina namn och stöder, stödjer den organisation han representerar Bäggen var tidigare ledare för citat ett politiskt parti närbesläktat i sin organisation metoder, politisk filosofi och social framtoning med nazist och fascistpartier det utformades genom medlemskap i och i enlighet med den föregående Irgonsvaj loymi en högerinriktad chauvinistisk terroristorganisation i Palestina slut på citatet de påminner om ett chockerande exempel om vad Begens organisation stod för eh, citat deras agerande i den arabiska byn Dir Yassin denna by vid sidan av allfarvägarna och omgiven av judiskt land hade inte deltagit i kriget den 9 april attackerade terroristgrupper denna fredliga by och dödade de flesta av dess invånare det är absolut nödvändigt att sanningen om Mr. Beggen och hans organisation blir känd i detta land undertecknare tar därför denna möjlighet i anspråk att publicera några utmärkande fakta beträffande Beggen och vill också uppmana alla berörda att inte stödja denna senaste fascistmanifestation slut på citatet Begen var just den man som på morgonen samma dag som massakerna i Sabra och Shatila förövades av Begens och försvarsministerns nickedockor, till exempel den person som Beggen kallar min vän Haddad klagade över att Gojim dödar Gojim och de kommer för att hänga judarna Begens försvarsminister general Ariel Sharon som vid den tiden var nummer två i regeringen och den som utförde invasionen i Libanon har också ett förflutet som förklarar hans nuvarande aktiviteter. Det var han som i augusti 1953 fick i uppdrag av Moshe Dayan att sammansätta och leda Unit 101 som står som ansvarig för genomförandet av repressalier mot arabiska byar vid fronten. Dessa attacker hade till syfte att sprida skräck och främja avflyttning av eh, icke-judisk befolkning. Allt enligt fullföljandet av den politiska zionist huvudförutsättning. Moshe Charette skrev i sin dagbok den 31 mars 1955, jag citerar här På 30-talet lärde vi allmänheten att anse hämnd som en absolut negativ drivfjäder. Men nu rättfärdigar vi istället vedergärningssystemet. Vi har gjort det möjligt att ge hämnden ett moraliskt värde. Detta är generellt den allmänna åsikten och speciellt hos mängden av ungdomar. Men den har också utkristalliserats och blivit till en helig princip i Sharons ja, bataljon som blir staten Israels instrument för hämnd. Sharon och hans kommandostyrkor gjorde sin första rädd vid Kibia, en liten palestinsk by i Jordanien, natten mellan den 14 och 15 oktober 1953. 66 invånare massakrerades. tre fjärdedelar av dem var kvinnor och barn. I sin rapport till FNs säkerhetsråd gav militära observatörer som nådde Kibia två timmar senare följande vittnesmål. Och här citerar jag ur rapporten. Kloppar som var översållade med kulhål och mängder av skottmärken på dörrposterna till de förstörda husen visar att invånarna tvingas kvar in i husen till dessa sprängdes tillsammans med den. Med... Vittnena var enhälliga i sina beskrivningar av upplevelsen som en fasans natt under vilken israeliska soldater får omkring i deras by och sprängde hus, sköt på dörrar och fönster med automatvapen och kastade handgranater slut på citatet ur rapporten bland övriga provocerande handlingar som föregick det första kriget i Sinai utfördes massakerna vid Chanjonis och Bani so Sobeila på Egyptiskt territorium under natten till den 31 augusti 1955 på direkt befallning av Sharon personligen han ledde också vedergällningsräderna in på Syrisk territorium vid östra stranden av Tiberias hav. En aktion som fördömdes den 19 januari 1956 av FNs säkerhetsråd. Under kriget 1967 ledde Sharon en del av armén som anföll i Sinai. Han är personligen ansvarig för hundratals egyptiska soldaters död vilka han vägrade ta som fångar under stridens sista dagar. Dajans order var nämligen citat tag inga fångar utan förgör de egyptiska styrkorna i Sina i helt. Den eh, 26 juli 1973 skrev Ariel Sharon i Yed, eh, Yediot Aharonot och jag citerar Israel är nu en militär supermakt samtliga styrkor i de europeiska länderna är svagare än våra Israel skulle på en vecka kunna erövra hela landområdet från Khartoum till Bagdad och Algeriet slut på citatet som försvarsminister hade han nukleära missiler till sitt förfogande som skulle ha gjort det möjligt för honom att effektivisera detta skryt den tredje mannen i denna bizarra trio som ledde Israel är Shamir, utrikesministern, som nu är statsminister. Även om vi begränsar vår uppmärksamhet till de delar av hans biografi som hör samman med hans kontakter med andra länder och internationella organisationer har han också åtskilligt på sitt samvete. Shamirs karriär har helt dominerats av rasismen. Hans syn på världen och på internationella kontakter sammanfattades i en artikel i Idiot Aharonot den 14 november 1975. Efter röstningen till FNs resolution vilken stämplade sionismen som en form av rasism. Han skrev, jag citerar, det är oacceptabelt att nationer som består av folk som just kommit ned från träden ska anse sig som världens ledare. Hur kan sådana primitiva varelser ha egna åsikter? Örfilen som vi just fått från FNs organisation borde övertyga oss ännu en gång att vi inte är lika andra nationer. Slut på citatet. Detta är sionismens röda tråd i utrikespolitiken och Shamirs karriär har varit en logisk fullbordan av denna idé. Han var en av toppmännen i Lehi. Det är, betyder Lehi är en förkortning av Lohamei Herot Israel och det betyder Kämparna för Israels frihet. Säga, den organisationen ...som är mer allmänt känd som stjärngruppen eller stjärnligan. Här kan jag för övrigt nämna att Elie Wiesel, förra årets Nobelpristagare i fred... ...också har deltagit som terrorist vid sidan om Shamir och Begin... ...under det så kallade Palestina-kriget. Och det här det är det enligt Israel Shahak... ...professor och ordförande i kommittén för mänskliga rättigheter i Israel... Den tyste, tyska historikern Klaus Polkem upptäckte, då han utforskade Tredje rikets hemliga arkiv, planen för en allians som tillställs Hitlers utrikesminister av Sternligan i januari 1941. Dessa förslag framfördes via Marina vid tyska ambassaden i Turkiet. Han var ansvarig för specialuppdrag i Mellanöstern. I ett meddelande daterat den 11 januari 1941 vidarebefordrade han Lehis idéer. Jag citerar Evakuering av de judiska massorna från Europa är första villkoret för en lösning på det judiska problemet. Detta är dock inte möjligt om dessa massor inte placeras i en judisk stat inom sina historiska gränser. Detta är målet för den politiska aktivitet och många års kamp som Lehi och dess nationella militärorganisationer för. Det skulle kunna finnas ett gemensamt intresse mellan etablerandet av en ny ordning i Europa, enligt tysk uppfattning, och det judiska folkets samma ambition, så som den formuleras hos Lehi. Samarbete skulle kunna vara möjligt mellan det nya Tyskland och ett pånyttfödd hebreisk nation. Och grundandet av den historiska judiska staten på nationell totalitär basis och bundet med ett avtal till det tyska riket kunde hjälpa till att i framtiden bibehålla och stärka Tysklands position i främre östern. Samarbete med lev skulle vara i samstämmighet med linjen i ett nyligen hållet tal av Tredje rikets kansler där Herr Hitler poängterade att vil, vilket samarbete eller vilken allians som helst skulle ac accepteras i avsikt att isolera och besegra Storbritannien. Samma Englandshat fick Shamir att som ledare för Sterngruppen i sensetta mordet på Lord Moyne, den engelske ministern i Mellanösternfrågor, i Kairo i november 1944. Och senare, i det han använde samma terroristmetoder den 17 september 1948, mörda FNs utsedde medlare mellan Israel och araberna, Folk i Bernadotte. Det enda Shamir och hans anhäng tänkte på var politisk sionism. Att i Palestina skapa det livsrum som behövdes om alla världens judar skulle komma dit. Den 23 september 1948 skrev Harold Reinhardt från Londons synagoga i West End i tidningen Times följande. Jag citerar. Mordet på greve Bernadotte kan endast förklaras med vansinne. Men som alla väl känner till och som ovedesägligen i stor skala demonstrerades av nazisterna är gränsen mellan galenskap och otyglad nationalism svår att dra. Ren nationalism känner ingen annan lag än nödens. Dess person för levens ram ligger bortom gränsen för förnuft och medlidande. Då den följer på förtvivlan och uppgivenhet kan ren nationalism till skillnad från hela den judiska traditionen komma till uttryck hos vissa judar idag. Slut på citatet. Ja, det här var alltså triumviratet av krigsförbrytare som hade makten i Israel vid tiden för invasionen i Libanon. Men det skulle vara naivt att tro att problemen skulle lösas bara man bytte ut dessa män mot personer med ett annorlunda synsätt. Vad det handlar om det är inte människor utan en doktrin, doktrinen om politisk sionism som dessa personer har drivit till sin yttersta gräns. Barbarie är barbari även då den har ett mänskligt ansikte. Reagan skulle säkerligen vilja ha mindre arroganta tjänare än Reagan men bara för att kunna förfölja samma politik. Utan tvivel föredrar han Simon Peres och, och hans män. Men vad skulle det ge av reella förändringar med denna opposition som inte opponerar sig mot något när det gäller grundteserna i den sionistiska doktrinen? Och dessutom består detta belag av män som har stått vid makten från staten Israels grundande till helt nyligen. Simon Peres var Ben-Gurions favoritlärling, vilket som vi sen sett drog upp riktlinjerna för politisk sionism, inklusive de värsta följderna Var Peres eh, mer human mot eh, palestinierna kan man ju fråga sig. Ja, när han i Knesset infingerat visade sin vrede över före försvarsministern Sharons eh, ansvar för massakrerna i Sabra och Shatila, då ja, då svarade Sharon. Jag citerar var fanns det israeliska officerarna när palestinierna massakrerades vid Tel El-Sattar? Du var försvarsminister vid den tiden. Och det var verkligen så att efter 50 dagars belägring från den 22 juni till den 20 augusti 1976 blev de så kallade kristna falangisterna välutrustade och försedda med vapen av den israeliska regeringen. Orsaken till att 2000 människor försvann. Det är siffror som vi har fått från Internationella Röda Kors. Försvarsminister Simon Peres lyfte inte ett finger för att göra sig informerad om de illdåd som begicks av Israels nickedockor. För att vara helt säker skröt Sharon själv i en intervju om sina brott. Och här citerar jag. Vi måste gå på, slå och slå dem oupphörligt. Vi måste slå mot dem överallt i detta land, i Arabstaterna och på andra sidan haven. Det går att genomföra. I liknande frågor har jag redan sett flera hopplösa situationer som fått sin lösning. Vi får inte vänta att agera mot dem till efter att de slagit mot oss utan istället slå mot dem varje dag och överallt. Om jag vet att de befinner sig i ett bestämt land i Europa måste vi agera trots alla svårigheter och begränsningar inte med krig i stor skala utan plötsligt kan det försvinna någon här och någon hittas död där och någon annanstans hittas någon knivhuggen till döds på en europeisk nattklubb detta var Sharon och eh, hans plan för brott och det var citerat ur tidskriften eller tidningen Idiot Aharonot från den 26 maj 1974 Det Sharon det Sharon talar om det utför labour statsterrorism är nämligen också en logik i politisk sionism. De man sammanfattar resultaten från undersökningen med träffande mordet i Rom den 16 oktober 1972 på Vael Soeter, PLO-representanten i Italien, förklarade hovrätten i Rom i sitt företag till domen, vilken föll i november 1981, att det hade varit omöjligt att finna någon individuell skyldig person och att detta var ett politiskt mål som låg utanför rättens kompetensområde jag citerar detta brott var resultatet av en på förhand given politik metodiskt genomfört och med militär effektivitet av en organisation som hör till staten Israel slut på citatet ur domen då man påminner sig det faktum att undanröjaren av sex palestinier mellan oktober 1972 och juli 1973 hade föregåtts av uttalanden officiella och inofficiella från israeliska ledare vilka förklarade kallt krig mot den palestinska motståndsrörelsen och dess representanter överallt. Ett krig som skulle föras ständigt och med alla upptänkliga medel ansåg rätten vidare att dessa brott, och jag citerar domen, måste tillskrivas Israels Secret Service och speciellt då den avdelning av denna som är aktiv och uppehåller kontakter i världsomfatt världsomfattande skala. Slut på citatet ur domen. Vid tiden för mordet på Yael Soajter gjorde den socialistiska premiärministern i tjänst vid den aktuella tidpunkten, fru Golda Meir, uttalanden som liknade Ariel Sharon's. För hon utfrågade i knässet den 18 oktober 1972, 48 timmar efter mordet. Då svarade hon, jag citerar, allt jag vet är att kulorna verkligen nådde sitt mål. Slut på citatet. Vilka introducerade den rasistiska lagen om återvändandet? Vem organiserade det systematiska rövandet av landområden? Vem fördrev de som odlade dessa landområden. Vilka startade Suez-attacken? Den förbereddes i Paris av Morsedayan och Simon Peres. Varje gång stöter vi på samma namn: Bengurion, Morsedayan, Golda Meir, Simon Peres. Attacken mot Libanon av Begin och hans anhäng är bara ännu ett kapitel i samma historia med samma logik. Och sanningen är att när bäggen ville förklara för amerikanerna vad han hade gjort var den man som man genast tänkte på som lämplig att genomföra detta uppdrag Simon Peres. Det finns nämligen inga större motsättningar mellan Likud och Labour i denna politiska grundläggande, i, i, i denna politiska grundläggande avsikt. Två dagar efter det att invasionen i Libanon startat då ingen längre kunde tänkas vara i tvivelsmål om operationens utsträckning, metoder och syften väckte knäset i en förtroendomröstning i regeringen där endast det racka, det är alltså kommunistpartiet i Israel röstade emot och endast nio ledamöter avstod. Av dessa var endast en sarid medlem i labour -partiet. Beträffande framtiden och utsikterna till en realistisk lösning på problemen genom förhandlingar ja då finner vi att labour ägnar sig åt avfärdande av fetsförslagen och iakttagande av regenteserna vilket sätter stopp för en eventuell dialog med PLO trots att ingen tvivlar på att PLO är den enda möjliga förhandlingsparten om man vill ha fred. Ja, vi kan därför förstå den hållning som förröst rikesekanslern Bruno Krajski, socialist och jude, vars familj massakrerades i nazilägren, intog. Efter att ha beskrivit sin kamp inom socialistinternationalen skrev han, och jag citerar, jag vill inte ha något att göra med det där Israel, ut på citatet. Mm. Radio Islam. Uh, vi fortsätter nu och vi har 20 minuter kvar. Vi ska informera våra lyssnare att uh, nästa lördag, alltså lördagen den 7 september, klockan 14 i Gustave kyrkan på den planen här i Stockholm. 101.24. Det är Israel samarbete med Apartheidens Sydafrika. Som vill veta mer om detta ämne så behandlas det utförligare i boken Vad är Israel av Ashmedrami Boken är utgiven på kulturförlaget som finns i bokhandeln. Och går också att beställa direkt från vår Radio Islam genom att sätta in 140 kronor på Postgiro. 4899042 8 Alltså 140 kronor på Postgiro. 4899042 8 Boken kostar 140 kronor och kan beställas genom Radio Islam. Ni har lyssnat på Radio Islam. Stockholm Närradio, 88 MHz. Våra sändningstider är lördagar klockan 8.00, klockan 18.00 och klockan 23.30. Söndagar sänder vi klockan 16.30, måndagar klockan 12.30 och fredagar sänder vi klockan 14.00 och 16.30. Dessutom har vi en nattsändning varannan lördag. Ni kan beställa våra sändningstider hos Radio Islam under adress Box 316, postnummer 101-24 Stockholm 1. Alltså Box 316, postnummer 101-24 Stockholm 1. Medan majoriteten, nu bestående av Socialdemokrater, VPK och Stockholmspartiet, tycker att man först måste utvärdera försöket för att sedan kanske genomföra väl din egen hemhjälp över hela stan. För som Socialdemokratiska Borgarrådet skriver i sin text Den framtida befolkningsstrukturen kommer att kräva en större öppenhet för olika lösningar av vård- och omsorgsbehovet. Det här tyckte de borgarrådet. Och senare till minne av Kristi födelse Påsk Till minne av kristig korsfästelse Lidande och återuppståndelse till livet Pins Till minne av den heliga andes utgjutande Över de kristna postlarna Och som en glädje över att våren står i blom Och bebådar sommarens hägring och kommande skördar Eller missommar. Som påminnelse om sommarsodståndet och dessutom till minne av Johannes Stöparens födelsedag den 24 juni och så vidare. Nej, för juden Hans Vilevi gäller inga svenska helger utan för honom gäller enbart de judiska. Bland annat Jom Kippur, den judiska försoningsdagen. Då judar genom bönen på Nydre kan avsvära sig alla eder och löften som avgivits under det gångna året och symboliskt lägger de på syndabocken. Pesach, eller den judiska påsken, till av hur forntidens judar dödade alla förstfädda egiptier och sedan plundrade dem på alla deras styrbara egodelar av guld och silver. Och Purimfesten, till minne av hur judarna i Perserriket för bortåt 2500 år sedan dödade bland annat 75 000 perser och hur juden Mordokai via sin fosterdotter Esther som perserkonungens favorithustru genom intriger blev perserkonungens premiärminister och särskilt gynnade judarna på andra folks bekostnad i detta rike. Detta bara för att nämna några judiska heldagsperioder. Genom att leva med i Hela mitt liv i dessa och andra judiska helger som är ständiga påminnelser om blodiga judiska segrar över andra folk Lever alltså juden lever judiskt Medan årstidernas växling och de helger som firas i det land där han bor Och är medborgare inte betyder något alls för honom Och inte för andra judar heller enligt honom detta är en intressant och mycket avslöjande bekännelse om den speciellt judiska mentaliteten, uppburen och präglad av den judiska traditionen. Allt i tillvaron kretsar uteslutande kring judarna. Alla andra folk och världen i övrigt, ja, hela kosmos, årstidernas växling, är helt betydelselösa. De får endast betydelse i den mån de berör eller påverkar judarna. Denna judiska etnocentrism är en etnokollektivistisk egoism som är fullständigt monumental i sitt gränslöst inskränkta högmod. Enligt lever kan icke-judar övergå till judendomen. Fast detta motsägs av vad Sanne elever strax tidigare deklarerat, nämligen att en jude är endast den som har en judisk mor. De till judendomen konverterade icke-judarna, alltså utan judisk mor och även utan judisk far, kan då enligt sedvanlig allmängiltig logik inte bli judar, fastän de övergått till judendomen. Villkoret för denna konvertering till judendomen är att konvertiten tre gånger får höra om alla de olyckor som drabbat judarna. Alltså att vederbörande konvertit indoktrineras i de judiska myterna och att denna konvertit ska vara medveten om att det inte medför några fördelar att tillhöra det judiska folket. Men hur denna icke judiska konvertit till judendomen kan tillhöra det judiska folket när hans mor inte är judinna, det förklarar inte Levi. Och det behöver han heller inte förklara. Eftersom han just är i färd med att utföra ett av de många judiska illusionstricken. Kanske ligger förklaringen i en fräck bluff. Konvertiten intalas att han kommer att tillhöra det judiska folket. Vilket han faktiskt inte kan göra Vilket i sin tur förklarar varför det för honom eller henne Inte medför någon fördel att tillhöra det judiska folket Självklart nog eftersom han eller hon inte tillhör det judiska folket Utan bara tror så På frågan hur det kan komma sig att det finns så oproportionerligt många judar Som på senare år belönats med Nobelpriset lämnar Hans-Vill Levi skrattande ett avslöjande svar. Citat. För det första har vi judar haft allmän folkskola för alla pojkar sedan före Kristus. Sedan är det nog så, fortsatte Levi, att folk som måste hävda sig blir särskilt flitiga. Slut citat. Men varför just judar måste hävda sig gentemot andra? Och varför särskilt flit måste leda till litterärt förtjänstfulla prestationer förklarar aldrig Levi. Därför att det här inte finns något samband. Det här är bara ett i sak orimligt påstående som förväntas bli accepterat. Alltså ännu ett judiskt illusionstrick. Orsaken till att påfallande många judar fått Nobelpriset i litteratur särskilt på de senaste 15 åren, är mycket enkel. Sedan ganska länge dominerar judarna inom reklam, massmedier och de stora bokförlagen i västvärlden, särskilt i USA som sedan 20-talet utövat ett ständigt ökat kulturell dominans, den amerikanska kulturimperialismen. Följden har då blivit med den starka judiska etnocentrismen att judiska författare särskilt uppmuntras. Lockad av bland annat höga royaltis på sina böcker men också av feta arvoden från de judiskt ägda tv-bolagen och andra massmedier. Liksom av de judiskt ägda teatrar på Broadway, liksom Off-Broadway i New York. New York. Även om långt ifrån alla dessa judiska populärförfattare kan komma ifråga för Nobelpris så bidrar de ändå till att skapa en speciell judisk kulturatmosfär där även mer seriösa judiska författare lättare kan flyta omkring och känna sig stadda än icke-judiska författare. Och inför detta är naturligtvis ledamöterna i Svenska Akademin lyhörda. Den judiska kulturen är kort sagt inne, den icke-judiska ute. I synnerhet om den utgör en markerad motpol till den jude-influerade kulturen. Judar kan också här bra fördel av att leva i olika länder och ha olika staters medborgarskap. Därmed fördelas Nobelpriset till olika länder. Och dessutom skriver judiska författare olika språk och kan därmed sägas representera de olika språkens respektive kulturer. Den judiska författaren Boris Pasternak var sovjetisk medborgare och skrev på ryska. Dessutom om ryska och om sovjetiska ämnen. Nobelpriset till Pasternak gick således till Sovjetunionen och till den ryska litteraturen. Inte till Israel och inte till den judiska litteraturen. Elias Kanetti, född i Bulgarien och jude av sefardisk härstamning, uppvuxen i Österrike och Schweiz, därefter verksam i vin och tyskspråkig, sedermera bosatt i Schweiz, är visserligen starkt präglad av sitt judiska kulturarv och påverkad så gott som uteslutande av sin samtidsjudiska författare, och intellektuella men Nobelpriset till Kanetti gick till Schweiz och till den tyskspråkiga litteraturen Inte till Israel eller till den judiska litteraturen Josef Brodsky en annan judisk Nobelpristagare i litteratur är född i sovjet skrev först på ryska och sen när han flyttade till USA skriver han på engelska och ämnen som inte är påfallande judiska den enda judiska Nobelpristagare i litteratur som har genom judisk i både ämnesval och synsätt är väl Isak Warsiewicz Singer som är helt försjunken i den talmodiska judendomens skrönevärd Polen. Fastän han sedan länge lever i USA. Singers mest kända bok om USA heter typiskt nog Vilse i Amerika trots att han i denna självbiografiska skildring uteslutande ingås med judar. Alla judar får genast personlig kontakt med varandra var de än möts i världen, försäkrar juden Hans Willevi och fortsätter. Citat. Vi judar har så mycket att tala om, och först och främst om Israel, centrum för våra drömmar och vår längtan. En jude som inte bär Israel i sitt hjärta är en anomali, delvis en motsägelse, en avvikelse. Slut citat. menar Hans Levi och tillägger, citat. Kärleken till landet har alltid varit levande hos oss judar, alldeles oberoende av yttre gränsdragningar. Slut citat. Men om Levi skulle ha rätt i detta... Hur kommer det sig då att judarna i forna tider inte mangrann stannade kvar i detta land utan till större delen flyttade därifrån eller stannade kvar i de länder dit de hade fördrivits? Redan för 2000 år sedan på Jesu tid bodde flertalet judar utanför själva Palestina. Enbart i Alexandria bodde det då fler judar än i hela den dåtida romerska provinsen Palestina. Och om vi går ännu längre tillbaka i tiden, flertalet av de judar som hade förts till Babylonien vägrade sedan att återvända när de fritt fick göra det efter det att perserna hade störtat det babyloniska riket och längre fram i tiden. I samband med Jerusalems förstörelse år 70 genom romarna under Titus måste många men inte alla judar lämna landet. Men en tid därefter stod det de fritt att återvända, vilket ytterst få av dem gjorde. Och när senare islam bredde ut sig, också i Palestina, i över tusen år stod det fritt för judarna att återvända till landet, vilket de med ett försumbara undantag inte gjorde. Och idag när Israel, med hjälp av utländska pengar, politiska påtryckningar och och lockbeten, försöker få judar i olika länder att bosätta sig i Israel så tillhör Levi de tiotalet miljoner judar som har Israel i sitt hjärta men ändå avstår från att resa dit. Så varför bedriva detta besynnerliga självplågeri? När Hans V. Levi förklarar att det är typiskt judiskt att ifrågasätta vilket de judiska barnen uppmuntras till Så frågar kanske någon Varför då inte icke-judar Ska få ifrågasätta judendomen Liksom judarnas föregivna rätt Till att erövra Palestina Från palestinierna Och där självsvådligt upprätta Sin judiska stat Israel Och låta judar från hela världen Som aldrig satt sin fot i landet strömma in som israeliska medborgare medan palestinier som judarna fördrivit vägras rätten att få återvända. Att ifrågasätta dessa judiska brott och illgärningar avspisas av samma judar som antisemitism eller var varefter all diskussion genast upphör och samma judar gör allt för att få vederbörande antisemit bandlyst från all offentlig debatt och om möjligt även åtalad och dömd som missaktare av den judiska folkgruppen. Representanter för den mest rasistiska av alla läror, judendomen, dömer varje opponent som rasist. Detta är monumental vräckhet och tillhör de judiska illusionisttricken. Ännu ett judiskt illusionisttrick som Hans Villervi praktiserar i denna Svenska Dagbladets intervju är när han slår sig för bröstet med att judarna är så stora och medmänskliga moralister genom att citera rabbinen Hillel en samtida till Jesus som citerar ur moseboken Tora Citat Du ska älska Gud över allting och din nästa som dig själv Slut, citat. Detta låter mäkta imponerande och storsint och upphöjt ädelt, men det är falskt. Dels därför att atheister, gudsförnekare som också är judar enligt Levi, inte kan älska Gud över allting. Man kan ju inte älska någon eller något som man förnekar. Dels därför att ordet nästa i tåra inte betyder varje medmänniska, utan varje annan jude uttalandet av Levi från Hillel och ytterst från Moseböckerna ser ut som om det vore fråga om en allmän kärlek, eftersom denna tolkning är kristen från Jesubergs predikan men i realiteten är det här fråga om inbördes judisk sammanhållning mot en fientlig omvärld med, med olika folk som inte är delaktiga av förbundet, vilket är judarnas exklusiva privilegium. Andra folk accepteras endast om de underkastar sig judarna. Detta är kärnan i judendomen. I 60 kapitlet med rubriken Sions kommande härlighet säger den judiska profeten Jesaja, citat, så det folk eller rike som ej vill tjäna dig skall förgås. Ja, sådana folk skola i grund förgöras. Slut citat. Radi Islam. Löst i nya ämaler och händelser, enkla och stenar, enhet och samhällsordning. Så här råder vi Islam. Vi fortsätter vår nattsening fram till klockan sex på morgonen. Bakom Radio Islam står Svensk Islamiska föreningen. Ansvarig utgivare för Radio Islam är David Jonsson Och jag som talar heter Ahmed Rami som är chefredaktör och programledare. Vi har här i studion en gäst, det är Juran Holming. Jag ska göra snart en stund. Hoppas att ni väntar. Jag kommer i alla fall att eh, intervjua med att sända repris eh, eh, i våra kommande sändningar också. Jag kommer också att sända efter eh, intervjun med Göran Holming eh, ett inlägg om Folkpartiet Liberalerna och ett program eller ett inlägg om de svenska kvisslingar idag alltså inte under andra världskriget men idag om kriget som pågår idag och också ett program om Israels shahaks och sikter om sionismen och sen ska vi också lyssna på skådespelaren uh, Levstolhammer uh, under tio minuter läsa ur boken Vad är Israel och samtidigt ska vi också lyssna på Anders Har tala om det är det som är tabu idag i massmedierna. och varför är det tabu? Eftersom Radio Islam från början hade vi bestämt att eh, ta upp det som är tabu här i Sverige i demokratiska eller demokratiska Sverige Alltså vi har bestämt att vi ska slakta den heliga kon och det har sin pris och uh, vi är beredda att betala med pris, priset uh, och uh, jag själv personligen satt uh, tre månader i fängelset och uh, David Jonsson har, har blivit fälld nu och uh, han kanske kommer att få fängelset också och det finns 12 andra personer som står i kö för att bli ansvarig utgivare. Eh, nästa, nu efter David Jansson som ska sätta upp, det är en kille från SSU. Eh, förstås eh, Aftonbladet eh, under censur och eh, förtryck här i Sverige. Den bytt namnet varje dag nästan då och det betraktades idag tills idag som heroistisk för kamp för yttrandefrihet, men vi när vi kämpar för yttrandefrihet den de sionistiska massmedierna som vänder om alltihopa, förvandlar oss, beskriver oss som rasister, antisemiter och kriminella och ska sitta i fängelset och även när vi kämpar för yttrandefrihet, heroiskt så de sionistiska lugnaktiga medierna förvränger allt och gör oss till kriminella istället, men det här kommer någon gång att genomskådas och avslöjas. Jag är mycket optimistisk. Sanning kommer alltid att segra. Rättvisan kommer alltid att segra. Och rättvisan kommer alltid att förlora. Så länge människan är människan. Det här ska man hålla vid minnet. Man ska aldrig ge upp. Just i sådana svåra situationer man behöver frihetsvänner och utrandefrihetsvänner. Det är i svåra situationer man upptäcker sina vänner och man upptäcker också sina motståndare. Det här är en evig kamp för frihet och jämlikhet och rättvisa för alla människor. Det är det som driver radioislam. En sak nu som jag ska ta upp som är viktigt det är att igår så har alltså den första uh, torsdag, första oktober så har juryen i rättegången mot Radyslam fällt David som som ansvarig utgivare för missäkring. Och uh, Radyslam fälls då i åtta Nej, förlåt, tio punkter. Tio uttalande som har betraktats som kriminella av juryn. Det var förstås en politisk jury. Juryn då bestod av fem socialdemokrater, en moderat, en folkpartist och en vpk -are. Under och förstås det var också tre domare och klagaren var Per-Håkan Bondestam uh, och klagaren hade som vittne uh, Svante Hansson som ni vet som kom från Paris och uh, fick 13 000 kronor av uh, tingsrätten för sitt medverkande och jag var uh, försvars, försvarets vittne och var underrättade hela det under hela tiden under rättegången, under förhandlingarna. Förstås, det här är en politisk rättegång. Jag har själv sagt där under förhandlingarna att det här är en häxprocess där jurymedlemmarna, jag menar de nya politiskt nämnda jurymedlemmar, de är eh, politiska karrierister som vill göra karriär. som är politiska aktivister. Som kom från olika politiska partier där sionisterna agerar och dominerar, och de kan inte vara opartiska. och De har de här för förstås ha förutfattade meningar i frågorna som behandlas där under, eh, under förhandlingarna. Så eh, det hjälpte inte det, vad vi säger, vad vi, eh, vad vi argumenterar med. De har kommit dit redan från början med avsikten att fälla oss och då blir doms en enbart en skådeprocess men hoppas att domarna som är jurister och inte politiker ska hålla sig till reglerna till lagarna och inte eh, döma oss politiskt så ni upp till domarna det är domarna som ska granska den här domen de tre domarna som nu ska fälla den slutliga domen och som ska förkunnas, äh, som ska annonseras den 8 oktober. Domarna, äh, de tre domarna, tre juristerna kan äh, frikinna Radio fortfarande eller frikinna en del av de punkterna som är fällda. Men då om de friskade radioslam kan åklagaren eh, överklaga till Svea hovrätten. Medan om radioslam hade blivit friskänd av eh, juryn så fanns inte då möjlighet att överklaga från åklagarens sida. förstås. Men vi väntar nu till den... Eh, 8 oktober men om Radio Islam fälls då också av eh, domarna av juristerna och bekräftar då jurins utslag så det ska inbära att Radio Islam kommer att eh, stängas eh, för Maximalt ett år. Och eh, detta alltså, när radionämnden kommer att stänga Radio Islam även om vi överklagar domen. Det är så är reglerna. Och det innebär att vi ska inte sända mer eh, här i Radio Islam under ett helt år. Och det innebär också om Radiusen att eh, David Jonsson kommer då som jag har eh, fått erfara att också nömas till fängelsestraff eller eh, till böter vet inte nu vad som bestäms och klagaren underförstått har eh, begärt att han ska få samma straff så, lika lång straff som jag hade fått alltså sex månader eh, men som jag sa uh, hoppas att domarna ska vara självständiga, oberoende och modiga och uh, hederliga och jag uh, jag litar på dem faktiskt, hoppas att de ska försöka uh, se uh, med egna ögon och inte med och inte falla under de påtryckningar som sionisterna utövar. Både massmedialt och politiskt. Det här att stänga radioislam löser inga problem. Men om radioislam stängs. Så alla lyssnare som lyssnar nu på mig. Ska lyssna noga på vad jag ska säga nu. Det är viktigt det är så här området i islam stängs det kommer vi att arbeta upp detta valmanifestet som vi har uh, utarbetat och som nu trycks och ligger för tryckning till morgondagens möte. Som uh, kommer vara ute i Sandsborg i dagens centrum. Men det tar vi mer om, uh, om cirka 50 sekunder. Plasslar här, jag håller på att få fram De rätta papperna, det är mycket papper Ska jag tala om, ni skickar rätt mycket Post, vi tackar Det, det ligger flera veckor efter Ska jag säga här när det gäller tidningsutlip I radion, så att misströsta Inte ni som, som skickar in Och så läser vi inte upp det, jag har inte hunnit än För att vi har fått väldigt mycket post senaste tiden, just när det gäller detta Pressklipp Och förfrågningar och sånt och även ni som har begärt att få flygblad och så, det här valmanifestet att det, det kommer att gå iväg från och med att vi har det här mötet, det var inte riktigt klart punkterna, ja punkterna var klara men hur de skulle, hur många punkter för att en del punkter gick så att säga inte att ha e, då de manifester som har det varit lite rörigt men nu är det helt och utarbetat jag ser nu att klockan är 16, 17 sa jag att vi väntade, Nej, vi väntade till klockan 16. Nu är det alltså Sverigepartiet som sänder på 88 MHz City-sändaren. Och jag som talar heter Lars Lind och är även ansvarig utgivare för Sverigepartiets närradiosändningar. Och för er som har precis satt på radion så ska jag tala om att vi har eh, då lånat en timme innan här så vi är även sent från klockan till 2016 16 på Eritreanska förbundets sändningstid för att de har inte haft sändningar på grund av de här ekonomiska transaktioner där som inte har kommit fram men de kommer tillbaka När vet vi inte men vi kommer förlåna den här sändningstiden tills vi får reda på detta ja vi ska börja med då att eh, tala om det vi tidigare har nämnt våra sändningar att eh, vi nu till valet kommer att gå ut i en valallians. En svensk valallians under beteckningen svensk samling. Och eh, till detta och vilka partiorganisationer som kommer att eh, medverka där. Det kommer jag till här i flygbladet som vi har vårt valmanifest. Och jag ska läsa upp det här. Då. Du som vill förändra en del till det bättre i Sverige. Du som säger nej till social medrustning. Du som säger nej till höger och vänsterpolitik. Du som säger ja till att utveckla Sverige. Och du som säger ja till en svensk framtid. Då tycker vi du ska läsa det här. Vilka är vi då undrar du säkert? Jo, vi är den nationella valalliansen Svensk Samling. Här kan du läsa vårt valmanifest. Det är för övrigt på 19 punkter. Jag ska läsa upp det här då. Valmanifest 1. Beslutande folkomröstningar i hela Sverige om massinvandringen och flyktingpolitiken. Punkt 2. Beslutande folkomröstning om Ege och Öresundsbron. Punkt 3.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 Ja till ett bättre hälso- och sjukvård. Vidmakthåll och utveckla den sociala tryggheten. Ja till privata alternativ. Avskaffa landstingen. Besluten ner på lokal nivå. Punkt 12 då i vårt valmanifest är det följande. Återupprätta kärnfamiljen. Nej till inom situationstecken fri uppfostran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 Tänk på att vi inte får några bidrag från stat eller kommun. Nedan får du information om vår adress och telefonnummer. Dit du kan skriva eller ringa för att få mer information. Du får gärna hjälpa oss med att sprida vår politik genom flygblad och klistermärken med mera. Och det är då svensk samling. Man ska skriva till. Brevlåda 100. 114 79 Stockholm. Telefonnummer 08 645 4576. Eller telefonnummer 08 649 51 01. ska säga där, det, det kommer till flera telefonnummer på det här bladet. Utöver här, vartöver, Men det är så att eh, många då som är representanter för de här partierna måste lägga till det här så att det inte glömmer bort det eh, organisationen. De har eh, telefonerna på sina hemadresser. Och eh, då är det ju så att om man har telefonnumret offentligt i telefonkatalogen, då får man ju påhälsningar. Tyvärr så är det ju så, när det inte truten räcker längre på de politiska motståndarna så tar det ju till våldsamheter så därför så måste vi lite igen med det där det är ju då så folk som har ställt upp, det är ju tacksamt ska vi säga då, de som har gjort det men vi har inte velat sätta ut növrningarna tack vare att de inte har de hemliga hemsa ska vara så demokratiskt land ja och eh, postgiro man kan stödja oss på då På flygvaret här, det är alltså då postgiro 88795-0 Eller postgiro nummer 1953-9 Och glöm inte Vi eh, Sen sanning vid valet den 15 september 1991 Ditt val i alla val Ja, det var alltså vårt Valmanifest Och eh, det här kommer vi då Att utförligt Redovisa Sådana här punkter är ju då lite Stolpiga kan man tycka Och det uppkommer ju säkerligen Frågor När man har ett sånt här Valmanifest Vad man menar Man kan inte liksom alltid skriva alla saker på ett livrad Det blir lite väl Stort då punkterna Alla så att säga vinklingar utav Frågorna Men detta kommer vi imorgon morgon söndag så är det nämligen ett offentligt möte i Dalens centrum. Alltså Dalens centrum. Och eh, Dalens centrum, det ligger i tunnelbanestationen Sandsborg. Vid tunnelbanestationen Sandsborg. Och där är det ett offentligt möte då, alltså mellan klockan 13.00 och klockan 17.00. Mellan 13.00 och 17.00 Och för att komma till den här möteslokalen Om man åker kollektivt Så Tar man tunnelbana nummer 18 Mot Farsta Och så kliver man av i Sandsborg Så går man till vänster vid nedgången Där så går man upp i centrum Så ligger man i samlingsdelkarna Till höger en liten bit bort i den här gången så ska, Vi ska vi försöka skylta upp där Ordna imorgon Ni är hjärtligt välkomna Och ställa frågor Utifrån detta med eh, vårt valmanifest. Jag ska också, vi får ju så sagt vara en hel del eh, brev om eh, eh, förfrågningar. Och sen så är det folk som undrar pensionärspartiet och vilket pensionärsparti. Ja det är ju så att det finns ju flera pensionärspartier som är representerade i landet i, i olika kommuner och det finns ju flera i olika kommuner och eh, detta ska vi kunna redovisa imorgon också för att det är som sagt, det finns ju andra partier som går under beteckningen pensionärsparti men det ska vi kunna redovisa imorgon till er som har hört av er per brev det kommer vi svara givetvis per brev men i fallet att det är någon som tänker sig att det har skrivat brev det finns olika pensionärspartier ja, det var det om detta och Ja, det finns säkert inga frågor om Valmanifestet här Sen Ska jag säga här då När jag lyssnade På ett radioprogram här I onsdags kväll Klockan 21.30 Var Lans Vad heter de? Ja, syndikalisterna LAC, tror de kallas för Syndikalisterna i alla fall, som sände. Och den här figuren där som sände sig, sände i radion där. Han säger ju allvar han heter och sådär, men det spelar ingen roll. Han sände ju för de här syndikalisterna. Han sa ju så här då, att de vidriga parasiterna Sverigepartiet hade klamrat sig fast vid deras reprissändning då på torsdag morgon. Klockan 7.30. Som han ansåg var deras tid då Och jag hoppas de är borta i morgon. Ja, för Lyssnare som lyssnade I torsdags så hörde ni det Att Sverigepartiet sände på torsdag morgon Mellan 7 och 38 Det är nämligen så här att de här syndikalisterna De sände ingen här radio en lång tid Och då var de av med sina tider Och sen kom de tillbaka då Och har den här 1230 och sändningen men eh, de hade alltså inte svarat på det brev som eh, närradionämnden hade sänt ut angående, liksom det har varit ett tvistemål med den här sändningstiden. Det är så här att eh, närradioföreningen då, som finns här i Stockholm den hade ju föreslagit då att eh, syndikalisterna skulle få tillbaka sin tid Och ja, på torsdag morgon då. Men eh, vi protesterar ju mot detta och med det så sände ju nära nämnden ut en till dem. Men de avhördes inte där till nära nämnden och med detta så fick vi den här tiden. Eh, då är det för, med så förslag som gick till nämnden då från själva... Eh, kansliet där där Eva Larsson det är ju hon som arbetar med här med och hon tänker ju inte politiskt. Hon är inte politiskt neutral. Det ska hon ha en stor heder av Eva Larsson på näråd i nämnde för att hon ser till hur de faktiska förhållandena är. Och men, i alla fall hon föreslog ju då efter de här brev körandet fram och tillbaka som det blir i alla fall från vår vi fick ju från Närradioföreningen förslag Och som vi inte Ville gå med på, det var ju flera Saker de eh, försökte göra för oss där De försökte ju ta, även för Patriotska kultur- och musikföreningen Försökte de i nappa en halvtimme Mellan 17 och 30 och 18 Men det lyckades de inte heller med Det var ju också efter brev, så det blir en del brev Som man får skicka Det är ju så att inom Närradioföreningen Där tänker man ju alltid politiskt i föreningens och eftersom vi då inte är med där längre i närradioföreningen så ja, tänker man politiskt man ser ju där hur Folkpartiet, deras långa blocksändningar och sådär inget ont om folkpartiets närradiosändningar som sådana alldeles att de har den tiden det ont, men man märker ju att vilka är som styr närradioföreningen föreningen, kan man ju se på vilka som har tid på 95,3 och så vidare, det är absolut inga problem att göra det så att där sitter dessa politiska potentater men vi har alltså kvar den här sändningstiden då Och eh, Kommer vi så att ha i alla fall till nästa år då I mars då Får vi se vad som händer då Så att nu för tiden så är det ju då Sverigepartiets sändningar Och även för nytillkomna lyssnare som inte känner till det Så sänder vi torsdagar 7.30 till 8 Fredagar 14 till 15 Och lördagar Ordinarie sändningstiden Den är 16 till 17 Sen kommer Patriotska kultur- och musikföreningen 17-18 Och sen mellan 18 och 18.30 Kommer ju Nattarbetarnas Kamratförening Nattarbetarnas kamratförening och, Så det blir ju då en ganska lång Ett långt block här och det är ju väldigt bra att vi får ha det så eh, Vi har ju Närradionämnden Förstått det skillnad från Det eh, ska också ge dem en liten lös för samtidigt som Närradioföreningen får sig en liten ving av detta Det är nämligen så här att Närradioföreningen De kan inte Förstå att Om vi har olika föreningar Som sänder från samma studio Så vill vi också ha detta I blocksändning Eller i Då samma tid Så har vi också sagt Varje vi, olika träningstillfällen Precis som Radio Klara har Ni vet det finns alltså då något som inte Radio Radioklara. De sänder alltså då 21.30 till 22 Och sen 7:38 på morgonen Det är måndag till, till måndag Ja, hela, hela veckan runt. Utom torsdag då, när vi ligger där Vi har bitit oss fast i bidiga parasiter som, som han i syndikalisterna sa där Eh där det också Men där ans det att det är ju förening Radio Clara, klara. Fast i olika föreningar, det är miljöpartister och det är syndikalister och det är, är jag vet inte, det är miljöparti, ja, miljöpartister ja. och eh, sen är det st statstjänsteman förbundet tror jag, olika olika som kvinnor huskrå. Stockholmspartiet då. och Stockholmspartiet. Ja, just det, det heter ju inte ja, Miljöpartiet och Stockholmspartiet det är så de säger, eh, som sänder där. Men där anser man att det ska vara en eh då, att ja de har ju då rätt att ha just de här tiderna det ska ju vara så. Men eh, när det gäller andra studier och föreningar som eh, har under samma tak så att säga, då är man inte lika förstående för närradioföreningen. Till detta. Nej, då kommer det politiska snacket in igen. I, i, i tankegagarna där. Men se på närradioföreningen eller närradionämnden och Eva Larsson där, där är sådana saker mer förståelig, vad jag förstår, att hon förstår utan att lägga de politiska aspekterna i. Och det kommer all heder av. Ja, vi ska gå vidare här. Jag bara lägga den lappen till handlingarna här. Och sen så Jo, jag ska ta det bara lite grann här. En liten... En liten information. Jag hörde idag till Sverigedemokraterna de talade om en person då som var indåst på på sluten psykiatrisk vård och som hade rymt då och de sa då att han trots flera våldsbrott då, som hade begått innan han fick sluten psykiatrisk vård så var han inte farlig för allmänheten och det, det kan ju tyckas låta lite dumt men det där fallet det var nämligen så här att därmed inte farlig för allmänheten. Det betyder i detta fall att den här personen hade alltså slaktat då en hel del i sin familj. Och var så att säga farlig för, för resterande del av familjen givetvis. Men alltså han var inte farlig för allmänheten. Det kan ju tyckas lite konstigt men så är det ju faktiskt ibland. Att de när det gäller sånt där Det ska man Säga när man, vi brukar ju ta upp ibland här saker och ting då När det gäller Domar och sådär Ganska viktigt att man påpekar så för annars blir lite Lite konstigt för folk, men det är klart, Han skriver väldigt dumt, det har han ju alldeles rätt i östen där när han Talar om detta för att de borde skriva vad han är dömd för När de skriver att han inte är farlig för allmänheten han spelar lite Koko Ja! Sen eh, ska jag göra här lite reklam här för ett radioprogram som jag inte har hört. Men eh, som står här i en tidning som eh, heter invandrartidningen på lätt svenska. På lätt svenska, ja. Och eh, här på lätt svenska kan man läsa då. Vem är rasist? Vilka är de rasistiska organisationerna i Sverige? Vilka är medlemmar? Vad finns det? Vad vill det? Hur många stödjer den? Är det någon idé att förbjuda rasistiska organisationer? Det är några av frågorna som diskuteras i serie Allmansland Och det här har ju gått då Peter 14 mars och eh, eh, har tydlig möjlighet för datum att titta på klockan här Det den sextonde dag har det redan gått idag också .50. men den 26 mars tjugosjätte mars nu vet jag inte vad det är för en dag, veckodag men då går det här i P1 klockan 8 och på morgonen eh, klockan 8:30 och på morgonen det är på en tisdag det är på en tisdag så kan ni eh, lyssna på P1 då på, på, på lätt svenska då eller på, på radioprogrammet på allemans land då här det är då där informerar man då i invandrartidningen på lätt svenska ja <hör> e, det kan man ju tänka sig tänk er egentligen de här tidningarna ehm när man läser såna här tidningar. invandrarverket har mycket eh, såna här tidningar som man trycker upp och sänder ut. Och jag tittar i tidningen här på flera sidor här, för jag ska inte se vad det står att premierera på den här tidningen på lätt svenska. Fundera här, bläddrat här några gånger här. Men så det har inte funnits så tidigt får man den gratis på lätt svenska. Jag tänker så här om man i Jag vill ta Chile då lite annat Jag brukar ofta använda mig här med Chile Men det är absolut inte något speciellt Illa mot chilenarna utan det är bara jag brukar Använda det landet ofta i tankegångarna Man har en tidning där som hette På lätt Och där man fick information där då När man kom till Chile Vilka är det nu i Chile Som inte vill att vi ska Bemanna deras land, vilka är vi då som kommer dit och, och, och, och det där talar man om för oss då vilka organisationer där som patriotiska chilenska organisationer som vill ha Chile chilenskt fortvarande och inte vill ha massa utländska intressen och folk som invandrar i deras land och skäl dem på, på, på arbetsplatser och skäl dem på bostäder så att de inte har några bostäder själva skulle ni kunna tänka er det? Nej givetvis inte varför inte nej det vore ju fullständigt rasistiskt. va? eller hur? Det kan jag ta till med. De här internationella säger att det här hade varit mycket hemskt. <kör> ja, nu den också. Så. Ehm. Ehm. Men här kan man då läsa mycket. Då. Det står bland annat här. Här står det. Här information där helter så många fick asyl i Sverige Förra året tog Sverige emot helter så många flyktingar som 1989 Det kom lika många asylsökande i Sverige, cirka 30.000 Men bara 12 839 fick stanna Året innan fick 24 879 av de asylsökande stanna Kan man läsa här eh, I Den här Tidningen då och det var ju väldigt intressant, men det är den. Det har vi ju tagit upp, jag tror det var förra programmet som vi här i Sverigepartiet tog upp detta Och det är alltså väldigt viktigt att påpeka detta att när man talar om det här med asylsökande flyktingar så det man vänder sig emot, det är alltså massinvasionen till landet Och det här ordet flykting, det har blivit så att man har kan man sig fast i detta flyktingar så man tar inte, tänker inte på alla dessa anhöriga. Det var mycket det riktigt då att 1990 då, förra året då, så kom det då och fick stanna då 12 839 flyktingar. Men vad man inte talar om i såna här tidning, då märker det också då med tanke på att många kanske är just anhöriga som är, läser just på lätt svenska. Så där tar man inte om det att 22 221 personer fick stanna På grund av att de är brylling, sylling eller syster, moster, mormor, morfar och Ja hela släkten då va? kan man ju tänka sig ibland vissa tillfällen Ibland är det lite fåtalet av släkten men... men det finns ju då ärenden hos invandrarverket Där Där man har kommit Sex familjer Från Samma land och för flygplanet har alltså varit helt fullt sex familjer och ett flygplan fullt, det kan ni förstå den berättar inte den historien om alla nu fick stanna, men sex familjer och ett helt sånt där stort flygplan fullt Sen är ju det mesta På färden gick alltså då mot Sverige mot Sverige, Svealand Ja innan vi går vidare här har lite ovåning på papperna här idag så ska vi väl ta och spela lite musik då och då får jag hoppas att den här kassetten där som jag ladd som jag gav till dig Kenneth med um, Ivan Reproff då Nasad drogie att den är laddad så att vi kan spela den här härliga den där med låtarna det, det är på tyska då Ivan Reproff det är in Tiefen Keller så att håll till godo med den. Schenk mir einen wort kein aber kein zu klein giss mir en stor en, und dann gleich noch einen Så kommer vi att det är fullt, men Oh yeah. Ja, nu var det liksom lite fel där i låten, det här, för att jag, var, jag hade satt den där på den låten som kom efter den. Men eh, nu kommer jag i repris det var i samma som vi sände förra eh, veckan. Så det här var Shink Me Ein Vodka i stället, den här låten. Den var inställd av kassetten där kan jag inte annars men, på den låten som skulle spelas. Men nu väl, det går flera tåg. Ja, eh, jag skulle ta upp här också eh, en tidningsartikel, det var även väldigt märkligt. Jag läste här i, i, i Expressen här, i torsdags, 14 mars. Om, eh, det, om den här egyptien då, Hussein Maiti som dömdes 10 års fängelse. Och sen lyftes utvisning ur riket. Och så slog det mig så här: Jag ska läsa den här artikeln att vad fan ska jag ha sett den här personen någonstans? Hösten Malty. Så slog det: Nej, men herregud, det är han. Ni vet att jag brukar ju gå ibland på den här, de har ju det här på ny gemenskap, på Kammarkagatan och den här personen, det var alltså efter en flygbladsutdelning, det hade vi tillfälle Som eh, delade ut, den här personen förstår ni, den här knarkungen här den här. Han sa att till mig, rasista, sa han en gång till mig Det här uttrycket de har När vi delade ut den här var i samband, vi satt upp ett klistermärke vid en sån här pelare Så han, knarrkungen till mig Sen ser man vad världen kan vara liten ibland Nu ska jag bara läsa den här artikeln här <hör> Hussein Martin, 32 år och dömde 10 års svängelse han utpekas som den svenska ledaren för en internationell knarkliga som enligt inte styrs från Turkiet det var i en lägenhet på Kammarkagatan i Stockholm som polisen hittade igans högkvarter det stora internationella knarksyndikater styr sina underhuggare med järnhamn och strypsnara i Sverige heter dess ledare Hussein Martin 32 år i Egyptsjärn Egyptsjärn Igår dömdes han till tio års förgropna narkotikabrott av hudding i Tingsrätt. Det står mycket här om att det liknade en företagskonsern Och att det, det var ett kodat system som beskrev försäljning av och kostymer. Men att de lyckades knäcka de här koderna, polisen. Det handlade då om omfattande handel med heroin. Och dessutom hittades växlingsnotor På stora summor Och en lång lista med kända Svenska narkotikalangare jag 25 kilo Heroin har de fått in Har var sålt i här. Det är Cirka 60 miljoner kronor I kulturberikning. Har det varit då 25 kilo kulturberikning har vi fått här Och Ja det står en hel del här, den här artikeln är ganska lång då men han det Tidigare är 15 ligamedlemmar döms i stränga straff Upp och upp till sexårsförängelse Och man bild och allting på den här Märker det egentligen just Expressen Tänk bara för fem år sedan Om man skrek högt, om man, om man talade om då Någon eh, flyktig invandrare som gjorde. Eh, Brott här i Sverige. Vilket liv det på Expressen då. Och så var jag hetsande och rasistiskt och så. Ni vet vad heter det i något annat. Men nu har man ju blivit så, så väldigt. Eh, pressfriheten har ju kommit där. När det gäller att tala om så här. Jag undrar, man har börjat känna strängningarna. Eh, möjligtvis. Här eh, Strömstedt där då. Strömstedt. Ja. Eh, det var det. Så var det. Jag ett eh, foto igår Utav en bekant Väldigt intressant foto Det var en är Aftonbladet De hade en artikel igår Om här åtta trettonåriga rånare Och den Det var också från City då Men där har de ju över dem Och så står de i baklaken så, så man ser inte hur de, hur de Ser ut riktigt Men så där, det är så här att pressens bild Finns ett ställe som heter Så man kan beställa bilder Som eh, pressen har och de här bilderna, så det var i samma dag då tittar få det ganska fort Och det var märkt Vad va, va, va kulturberikande de här 13-åriga rånarna var Börja tidigt eh, Men det har de tussat över som sagt var i eh, I tidningen, i Aftonbladet tror jag Jaha eh, Jag tänkte också att vi idag, om ni ville Säga någonting i radio. Om vi ska ha i och ni skulle kunna ringa hit Till oss Så kan ni ju göra det Jag har ju artiklar artikel så här så Det är inte att vi har dåligt med material Nej då, det är fullt upp Det är bara det att jag har inte har fått eh, eh, Ordning på papperna här då. Men det finns mycket om arbetslösheten här, Bland annat som ökar bland de unga Men om ni vill ringa hit så, Och säga någonting Ta upp något ämne eller fråga någonting Så... Kan ni göra det på, 0, på telefonen med 08-645-4576 Alltså 08-645-4576 Och De eh, ha radion inte. på lite De ska ha radion på lite De ska ha radion på, ja, just det Det glömmer jag alltid att säga eh, Vi har eh, Vi tar det så konstruerat Att när ni ringer hit så måste ni ha radion på för att höra oss För ni hör inte oss genom eh, telefonen inte på den här mikrofonen i alla fall. Eh, jag ska sätta på mig ett sånt här headset här senare, eh, om vi får ja. något samtal. Ja, hallå. <coughs> jag vet eh, inte om du kom... Det är ingen sändning. Ja, vi vill komma in <coughs> Ja, det kom tydligen ett samtal där. Jag ska ta och trycka på mig headsetet här. Ja, men Lasse har frågat om den här, är det treaner som åker hem på semester? Vet han hur det... De är ju flyktingar här, hur kan de åka hem på semester? har ja, nu är inne i sändning nu Du ligger i sändning nu ja. Hej Är framme? Ja, nu är du framme Jaha. Nu ligger du ute i sändningen så. Du har talat om det här Itrianska förbundet som har Sändning och så vidare Ja, <coughs> ja de hade ju ingen sändning idag Nej, de... Men det är ju så här att i Eritreanerna är ju flyktingar här ja. Hur kan man då åka hem På lång semester Till Eritrea Det kan man undra så du. Jag, jag, jag nämnde inte det Men det var faktiskt eh, medvetet Jag skulle se om det var någon som reagerade Och du reagerade det, det är ju faktiskt så Det, det, det, det, det är, här, det är rent, eh, ja små skandaler ibland om Man funderar över Hur, eh, hur eh, det kan komma sig Att de kommer hit som flyktingar och sen åker de hem på semester flera månader va och, och jag menar det är ju oavsett vem det är som betalar han har ju säkert jobbat ihop pengarna och till semestern själv men hur kan han åka hem? han har flytt ifrån landet va? om man är flykting så är man ju politiskt och då kan man ju inte återvända nej, om man är det ja politiskt förföljd det var ja. bara det jag ville säga tack för ordet ja, ja det är ju mycket riktigt som Daniel Sagan som ringde. Hur kan de återvända då? 1, 2, 1, 2, 1, 2. Semester. Och eh, det kan man ju undra sig över. Det. Eh, det blir lite, men jag, jag, vi kan ju inte säga helt säkert när det gäller honom. Om han är kan nu vara invandrare. Det vet man ju inte. Men det, vi tittade på listan här på, på, på ansvarig utgivare där. Och han har i alla fall inte ett svenskt namn. Så han har ju, annars kan det ju tänka sig att vara en ansvarig utgivare som var, som var svensk Men det var inte det här fallet. Tydligt på ni tre. Ja, ni kan alltså ringa till oss då, ja. Det gör ni då på 08-645-4576. Och eh, under tiden här, om det kommer att samtala så ska jag ta upp här, angående ett, arbetslösheten. Att i februari i år var 33 500 ungdomar i åldern 18-25 år arbetslösa. Det är alltså 14.800 fler än samma tid förra året. Stockholm är ändå den lägsta arbetslösheten. Ja, nu hörde har jag det lite fel här. Och det här är en sammanställning från Lensarbetsnämnden från deras prognos. Och jag hade kommit samtal. Jag ska bara, du som har ringt, vänta bara lite grann så ska jag dra färdigt den här lilla notisen här. Det är Det är alltså stopp för nyanställningar. Det har rapporterat de här Lensarbetsnämnden. Och korttidsjobb och vikariat. Bland ungdomar mellan 16 och 19 år var 6% arbetslösa i februari. Och bland ungdomar till 20 år, mellan 20 och till 24 år, 4,7%. Och högsta arbetslösheten var bland ungdomar i Norrbotten, västernorland, Jävle, och Åtland Där är 6% eller högre var arbetslösa. Och lägst var den i Stockholm med drygt 2%. Ja, och det var alltså en liten TT-meddelande där från AMS utredningsenhet så att nu är det ju alltså inte högkonjunktur längre vi behöver ingen arbetskraft i Sverige som vi kan använda i flyktingpolitiken som ett svepskäl för storkapitalet att ta in billiga arbetskraft utan nu gäller det ju faktiskt svenska folket och arbeten och i det här fallet särskilt ungdomar Jag vet inte, fick vi ett samtal där, det fick vi tydligen, ja du pep ju där i alla fall. Du som har ja, ringt till oss Ja, hallå, ja. Ja, hej. Hej. Hallå. Ja, hej. Välkommen. Hej. Ja, tack ska du hörde, eh, Jag hörde idag på morgonen att eh, flyktingarna som kommer här eh, familjevis med barn, de får dubbla barnbidrag. barnbidrag. Har ni pratat om det var kanske? Nej, inte att de får dubbla barnbidrag. Det vet jag inte ens vad det vad, vad, vad Då, är. Jo. Jo men äh, Mittnytt hade ett program igår och det Vi kör från KZ-däcket här det blev mix 88 Jota och in också var det var någon från invandrarverket som dementerade det i P1 Några timmar efter och sen har han ett ljud Men äh, på morgonsändningen så pratade om äh, flera gånger under det där ja, så, ja det var någonting nytt Jag vet jag som jag har Hört här som jag har reagerat på Men det har man snart slutat reagera på det är, så det är ju detta med att de får ju Bidragsförskott för att när de kommer hit När de inte ens har kan med sig Så vi kan inte kräva Bidragsförskottet staten då från Alltså fader för han är kvar i hemlandet Eller skjuter någonstans eller vad det nu är för någonting. Men då får mamman Bidragsförskott för sina barn i Sverige Och bidragsförskott För ungar som inte är födda i Sverige Och som inte har Eller födda som inte har någon någon som de kan kräva pengarna tillbaka ifrån. Jag tycker det är felaktigt. Det ska vara någon bidragsmurskott. ...visst de har gjort där, som några ...någa reporter har, har kommit fram till. Så det där ska de försöka rätta till, men... Eh, Medan jag håller att pensionärerna mer eller mindre för så tycker jag att det inte finns några pengar i, i landet och så vidare. Det förvånar mig med att man kan räka ut pengar precis hur som helst. Ja, nu vet, nu vet jag vad du menar. För det där, det där är ju ett gammalt problem hörde du, när det gäller alltså det här med att få rätt retroaktivt. Det är ju så här att om de, när de kommer till, till Sverige va? så får de ju innan de får det här permanenta uppehållstillståndet så, så får de ju genom social genom staten då, genom statens försorg fast det utbetalas genom sociala, socialbidrag va? och då får de ju givetvis även för barnen då. sen när de väl får det här puttet eller permanenta uppehållstillståndet så inkluderar det då eh, max sex månader bakåt retroaktivt från, från Riksförsäkringsverket och det där kommer jag ihåg sen jag själv jag har ju jobbat i i kontorsförängen där i socialförvaltningen för jag fick ju detbud där att det var ju många av det tjänst vad som fick rätt att då, retroaktivt då från, från staterna alltså på så sätt, det blev de menar med dubbla dabbliga barnbidrag. Och som alltså då, som, re som socialförvaltning redan hade betalat ut. va? Ja, jag tycker det vara att det kanske låter det alltid. Ja, det är ju skjukt när man läser såna här artiklar som man såg här på dagen här var det, eller 12 mars som. Eh, Eivor står de med en kvinna på, ja. på, på Östersmann Vasastaden. Ja, som som eh, båda händerna är obrukbara ja. och ingen hemtjänst får dem. Det finns inga resurser. Och hon har ju arbetat och slitit i hela sitt liv. Och sen. Så eh, ja, har sen, hon har haft en, en skada ja. då, 1941. Ja, det är det. Ja. En tryckpräst på ett eh, lithografiskt verkstad. Ja du vet att det där, nu, nu tog de upp ett fall, ja, det finns tiotusentals liknande fall och, och många av de här gamla pensionärerna som att gå till socialvården eller fattigvården som det heter förr, mm. de, de ställer sig inte i den kön utan de tiger och lider och det, det är ju den gamla svenska ädeliga kodisen att man inte ska gå till fattigvården, man ska klara sig själv. Mm. men eh, det finns andra som utnyttjar det där, där istället tycker. Jag. ja jo det finns ju de som roffar åt sig roffar åt sig på, det, det, det är ofattbart ibland eller roffar åt sig de de, de Ja, alltså det. vad de egentligen gör va så, så gör de ju som boende i Sverige Om man ja. säger så va Våra statliga myndigheter och förrädda partier Har ju sett till att de har fått komma hit va Vad de gör helt enkelt De, de, de, de tar ju sina rättigheter va De utnyttjar De utnyttjar ja. vår flathet ja. Och vår demokrati Sen det, jag vill jag lägga in en parentes här Den här Pörsjö Brunstedt då. Brunström ja. Jag tycker inte att han ska hålla på och prata så mycket om att han håller Saddam och Irak bakom ryggen. Det där förstår jag väldigt mycket. Ja, jo, det, det kan, ja, det kan är det, det där att, tycker jag tycker han ska om. Ja, jag, jag inte, även om jag har för stor förståelse för eh, ja. de här kolonialmakternas lofferier Så ska man väl inte hålla Saddam bakom ryggen på så Nej. sätt. Det gör inte jag i alla fall på så sätt. Men Nej, för det, det där tycker jag, men, jag det, det, det, det, det har jag missat på tom. <hålland> ja, det var det jag ville. En ja, okay. <hålland> trevlig Ja, det är samma hörde. Tack, tack, tack att du ja Tack, fortsätt. Ja, det där med Saddam, ja. Nej, det man behöver inte hålla om ryggen på så sätt, men man ska inte heller hålla vid här uh, han vad heter han? han, som han är klart på att säga va, svartskoffa Får man väl inte säga raden nära på Han, um, den figuren där, uh, överfjällhavaren, man ska väl inte glorifiera dem heller va De um, lämnlästa folk uh, Jag vet inte, ja, nu kom det tydligen ett samtal till, då gjorde jag väl Jag hör det allt om allt genom lurar, jag mikrofonen inte ligger neddragen där nu, emellan. Du kan inte ha headset på, det, man måste koppla med den här kontakten först, vet du tyvärr. Jag glömde säga det. Man måste ju dra bort den där som finns och sätta det i den där grå. Jaha. Ja, tyvärr jag glömde säga det, man omkoppling först där, men Ja ja. väntar efter kan vi ta musik sen. Ja, ja. ja det, är det, det är det som jag, det jag funderade på för då drar jag ut den här eh, så, så kommer vi ljudet på något vis. Vi gjorde inte alls, vi det gjorde det alls, ska försvanda helt och hållet där. Strunt, strunt heller där. Helt och hållet där. Så nu har jag inte varit så ren än andra. Jaha. Men eh, har du inte i gula radion? Nej, det hörs ingenting nu så att... Eh, och dra ut den där? Så att om du kommer en då får du inte ordna till det så att eh, det... ut kontakten då? Ja, men jag har dragit ut den helt och hållet nu. Hör ingen ljud, ljud från radion? Hallå. Nej, det finns inte någonting här nu. Men du får väl ordna till det. Eh, jaha, det är ingenting nu. Är ja, men du hoppar in ett sätt på en gång. Ja, du får väl... Eh, Hallå? Hallå, lite stundsöldrars musik. Jo, ja, men jag får, kan ju inte sätta den här mikrofonen. för. Ja, då ska vi se om det fungerar. Nu. Så är den här mikrofonen. Nej, det här sladdarna, jag måste säga det, som... som, den som Elkunnig, Att dessa sladdar, jag säger det, det är som ett ormbo. Hur man kan löda ihop det här. Det ska vara samtalar ja. Ja, det ser ut som det skulle vara lött i Ind och Kina. Nu väl, är inte lött, lött här i Sverige för alls ett samtal vi fått. Hej. Lasse. Ja hej. Hejsan. Är det? Jo då har du. Det är I själva verket <laughs> Ja, jag om livet ibland <laughs> ja. du. Jo, jag måste kommentera den här. Um... En dubbla barnbidraget ja jag har nämligen kvällstidningen här ja tiotusentals miljoner kronor betalas ut i dubbla barnbidrag till flyktingfamiljer mm. barnbidrag ska betalas ut via försäkringskassan mm. men det tar cirka ett år innan registreringen är klar under detta år betalar kommunerna kommunernas socialkontor ut socialhjälp till flyktingar. Där ingår även barnbidrag så det är inte staten då. Utan jo, det är ju... Du vet att när det gäller flyktingar, du vet, kommunerna betalar ut det där. Det låter alltid som det är kommunen. Vet... Regenkassan står ju. Ja, du vet, att, jo, men du vet att det är så här. Det är staten förstår det som betalar till kommunerna. När det gäller flyktingar så står de alltså för ekonomin de tre första åren plus äh, året de kom hit. Fast Alltså kommunen, socialförvaltningen då Så betalar ut pengarna Men det belastar inte kommunens eh, ekonomi ja, för De att de ju fått dubbla bidrag ja. ska vi inte ha dubbla bidrag Nej, nej, det absolut är till, inte Oavsett det, att det här är så. som helst har betalat Så ska de inte ha dubbla bidrag Nej, precis nej, du vet att kommunerna, nämligen, Det är därför som våra kommuner ja. Runt om i landet Är så väldigt lyckliga över flyktingarna Att de kommer, va ja. För att det ger dem pengar, va, från staten är ja, jag den... förstår det, men annan blir förvånad Ja visst, ja, det är förräderi va? Jag sitter ensamma föräldrar och vet inte hur de klarar ekonomin. Och gamlingar riktigt gråser för att de ska gå till socialvården. Va? som Dessa gamla på 80, 70, 80 år. Aldrig har utnyttjat är, fattigvården som det hette för, för. Då ska de behöva gå till sociala nu för att få lite hjälp till hyran. och Det ska vara så såna eh, konferenser om det då? Nej. Va? Nej, nej, det är... Ja, men det är sådana konferenser för dessa gamla ska få några kronor mer ja. för att kunna klara hyran. Och så får man läsa det här då. Nej, men det, det, det, det är det är ja men det är fruktansvärt. Ja, men vi ska ju ställa upp nu med och ta emot eh, folk från Iran, då, krigsfångar. Då, ja, krigs... men det där då som kostar flera miljoner ja, med mer just... där i Irak med operationsbord och allting medans, med, medans folk här i landet va? skador ja. som de, de står i operationer för höftlöskulor ja. och vad det är, och starra operationer va, jo, men det är, jag det är för ju förjävligt helt enkelt sjukhuset ja. nere i, i Irak nu då som de hade skickat härifrån ja. med all, all fin finesser operationsbord, allting det där de har ju det närheten närheten att ha med att göra ja. och sen det här så hörde jag ju också de här Perse som i jag menar, jag, jag trodde att det var Svensk parti som han, förallt stod och tog upp mycket tid angående hans böcker och skit som han håller på med i sin varenda sändning. Ja, med, här, ja, de, de, de tar ju inte upp någonting som egentligen handlar om islam som sådan. Utan ah, vi, nej, får jag bara säga det här, mm. här Alla år som jag har hört honom, mm. har han, vet han att vi har tusentals uteliggare här i Sverige eller i våra gamla har ingenting, han tar upp Palestina och Israel i han har skrivit och, en väldigt bra bok sen, så. Jag väntar så och sen tar han upp när det gäller honom och hans där i, i Mellanöst men aldrig att han tar upp någonting kanske åändra sker i Sverige när det gäller svenska folket inte Men kanske inte när det gäller radioprogrammen, han har skrivit böcker då som den här Israels makt i Sverige ja den angår inte, det bryr jag om ja, men den är intressant han... att se redan på Gustav Svasas tid, Ja. Hur de Igång. Jag igång inte om. Alltså det, isell, han... för det var inte på. Jag vet inte om det där är mm. Jävlar stugt ska tala om mm. för det För han säger att hans program I närradion ska finnas För att han... det är det enda som är bra I hela närradion Det är tyvärr att jag har som program Säger han men han snackar ju bara Om Mellanöstern allt det där Ja det var ju en grov överdrift förstås ja, att det jag som inserade mig för dig Det Sverige är en svenskast va? ja. Vad sa du det är svenska folket jag är intresserade ja. av för. Och jo, ja, regeringen. Ja. Jo, ja, det är ju inte, inte så många nationella program i rad Så vi ska ju vara rädda om dem. Hoppas Pursy hörde det där nu då, Sanna. För jag själv tyckte att det där... Men det har ju inte... I, så att säga det att vi har en valallians. Men det är klart att vi behöver ha mer svensk politik. Mm. Och sen det här... här du, man kallar om politik. Ja. De här... Jädra partierna vi har Förredarpartierna säger jag också Ja det är sitter en Den här Lars Tobisson du, har sitter Taxerad för 40 000 Och har över en all miljon plus all annan förmån du. Ja. Hur kan det få föregå ja. en regering att taxera För 40 000 han tjänar så mycket nej, det är, det är Och skrä... likadant Carl ja, Nej det är skrämmande det är... Och den här Västerberg äh, då Vingelberg ja. Han vill ju öppna gränserna först Därmed att vi ska vara så generösa med pengar pengarna Allt möjligt Vi ska ge bort allting för Jag ska tur. skicka den en stor artikel jag har Om Iranier hör du ja. de Då kanske du har sett Du är med en kvällstidning här Där ser de hur de knarkar innan innanför väggarna Det är stor knarkliga Iranier. Men så Iranier Det har nog inte läst I Uppsala eller? Ja, kanske var Uppsala. 800 stycken i Uppsala kör med opium. Ja, ja, ja där där var, där. det var det var kulturberikning ja. där. Jag sitter i här på väggarna, hör du, och röker här. Stått och varken röker eller lite ytter. Fan, ja. ja. Fan, ja. <laughs> och visst med så Ja, det är, ju, det är ju verkligen, hör du. Det är en stor bild på ja, men det. men du vet ju. att, du vet att det är ju faktiskt så här. Jag läste en gång om den här skomakarligan. Ja, då stod ju. det, det var en artikel Skördiga. då. Ja, det var ju den här Mark Luff. Han sa ju så här, på reporters fråga då vad precis innan han skulle bli frigiven då ja, det var An, angående det här, vad säger alltså då um, ja, jag vet gudarna det. då om att man får inte och han sa det där att det är ingen som ser vad vi gör innanför väggarna så. nej men Hajar Makluf sa ju då ja, han sa att så. religionen förbjöd inte knarket, det var spriten den förbjöd ja det är ingen som vet vad vi gör innanför väggarna så. nej jag vill bara sätta på sig en duk eller hetta på huvudet. Ja, de jag ju det olika religioner. Så... Jag skulle inte säga någonting, men de drar ju ner svenska folket i dyn. Så de får stå med mässan i handen. Det är förstås som jag tycker är så fruktansvärt. Det krävs ett uppror. Och nu ska de ju ta hit massa iraker då. Så våra svenskar, de ska... Eh, ja, de ska ju ligga där. De vill helt, eh, kasta ner dem tror jag. Ja, du vet att det är många som... Eh, pratar om det va? Det är nya... Nya pratet det blev ju alltså mer och mer till ja. att, det är inte bara folk som ramlar i korridorerna på sjukhus, de får inte ens plats på korridorerna. Då, så de kommer inte ens dit va, de ligger hemma. Nej. Fonus, det här begravnings, ja, um, yes. som åker och gamla som ja. har dött va, det har ju ökat katastrofalt. Ja. Det har ju inte upplyst någonstans om Och du vet den här som jag har fått se i ABC nu i flera dagar som inte får någon hjälp Hon har ju krossat handen i en maskin Ja, det tog en tina, Eivor heter hon ja Det var ju stora kussar under sängen, hon har inte fått komma ur korsetten ens en gång Du kan inte duscha ingenting, hon får ingen hjälp Nej, det är för jävligt Ja i alla fall då Lasse Ja du ska ha tack för du att du ringde Ja ja Men sen gärna den där artikeln hör du Ja kan ni spela en låt då Ja det ska vi bli det Vi ska, det är bara fem minuter kvar här ja. nu Så det blir vår kära nationalsång Åh vad härligt Ja mm. det är inte ofta den går i radion Nej då Ja vi säger så Lasse Ja tack att du ringde, hej, då. hej på dig hej. Hej. Ja jag ska säga här nu innan då Att ni har ju nu lyssnat till Sverigepartiet i Stockholms närradio här på 88 MHz. Vi har haft en en i här och sändning här ända så klockan 15, vi får se hur det blir nästa lördag om vi sänder den från 15, vilket fall från 16.00 det beror på där med Eritreanerna där, om de har kommit tillbaka till Sverige från Eritrea eller inte. Eh, ja, och eh, jag skulle säga det också: då, adress, jag kommer inte att ha med här, ursäkta mig. att Om ni vill skriva till oss så gör ni en adress Sverigepartiet, box 153, postnummer 19123 i Solentumna. Och ekonomiska bidrag tar vi ju tacksamt emot till våra närradio och upptryckningar av flygblad och i olika sådana här disketter och allt vad det är för någonting här till dataprogram. här, Vi måste ha till nya flygblad, det blir mycket bättre tryck här nu. Olika saker. Så, eh, Johnny, det stödjer ni på postgivning nummer 88795-0. Alltså postgivning nummer 88795-0. Och skicka gärna små bidrag som stora bidrag. Vi tar tacksamhet mot alla bidrag. Jag såg bland annat här i den här veckan, så vi tackar för det. De som har skänt in här ett litet bidrag. Det, sådana små bidrag, det säger precis som Roffe Pettersson, att många veckor, två blir en hel... Småbel helt en hel ja eh, Men det är mycket bra om ni regelbundet stöder oss med sådana här små summor. Imorgon så har vi det här um, mötet då. Svensk Samling har ju möte imorgon. Nu ska jag se om jag har det pappret. Men det gör jag inte så börjar jag ta i huvudet då. Det är klockan i Dalen centrum. Dalen centrum. Det är 13.00 till 17.00 i Dalen centrum. Då åker ni alltså tunnelbanan nummer 18. Nu åker kollektivt då. Mot. Och det mot Farsta och går av i Sandsborg, alltså linje 18 mot Farsta, går av i Sandsborg Och sen går ni till Dalens centrum, det är till vänster där i trappan ner Så har vi möte mellan 13 och 17, Dalens centrum Och det är alltså Svensk Samling och där ska vi då redoisa vårt valmanifest och övriga frågor det är hjärtligt välkomna Nu har vi inte haft ut så mycket flygblad precis till det här mötet Så att eh, vi får se många som kommer Vi har haft ut en del Vi, vi får se vad som händer Men som sagt bara alla är välkomna 13-17 imorgon. Och eh, med detta Så säger jag Lars Lind ansvarig utgivare för Sverigepartiets Radio Stockholm, tack så mycket för idag och nu kommer Radio PKM på MF men efter eller före detta så kommer vår kära nationalsång, för man ska ju lyssna på nationalsången i vårt kära land och man ska hälsa fanan, tack så mycket för idag det är klart. Och då lämnar jag inte studion om vi har ett samtal som väntar. Ja, det är ju viktigt det där med att vi får allting in på band, ifall vi får det är lite trevligt brev. Vi brukar få det ibland från så att de vill ha våra nattsändningar och, <coughs> och lyssna på. Just nattsändningar brukar vara ett populärt anmälningsområde. Nåväl, eh, vi har alltså i det är Sverigepartiet som sänder under natten. Och vi har i här på telefonnummer 08-645- 4576. Och jag tror vi har fått ett samtal under musikens gång. Välkommen. Hejsan. Hej. Hörr du, jag tänkte på att det är inte många som har berört det här med massmedias propaganda för invandrarpolitiken. Man ser ju fall som visas i tv och hörs även i radion om vad synd det om dessa invandrare var illa, de mår och så vidare ja, ja. och de podrar ju psykologer psykologer och läkare och allt möjligt vore det inte bättre då att dessa människor fick hjälp i det land där de kommer ifrån hjälp till självhjälp ja ja jag det att vi har ju hamnat i den situationen förstår du att nu handlar du egentligen inte heller om folk mm. som är förföljda utan nu handlar det ju alltså, den största delen är ju faktiskt folk som är anhöriga. Man. Som ingen annat, eh, har av intresse att komma till sina anhöriga som redan kommer till Sverige. Så att de här människorna som kommer till Sverige, de, för dem är det egentligen ekonomiskt sett kan man ju absolut inte hjälpa dem. För de tillhör ju en överklass i sitt land. Alltså de fattiga människorna De är ju fortfarande kvar Så det vore helt felaktigt att hjälpa dem ekonomiskt Och för Om vi nu talar om de här flyktingarna Även de är alltså de, de som har det ekonomiskt bättre Än flertalet i hemlandet För dem är det ju heller ingen Möjlighet Det finns egentligen ingen möjlighet För oss att kunna hjälpa dem Det skulle vara i vissa fall Skulle man kunna tänka sig men det är inte så många flyktingar som kommer från de diktaturstater då vänsterdiktaturstater som Sverige håller under armarna då det är de här Vietnamstaterna runt omkring där som vi håller på med våra, våran urhjälp och så en del afrikanska stater, men det är inte så många som flyr därifrån så att säga utav eh, politiska skäl va? utan det är mer utav utav ekonomiska skäl de kommer hit, även om de kan användas sig utav flykting liknande skäl så jag har svårt att se hur vi egentligen skulle kunna göra där, ja att vi inte ska störa dessa enpartistater, det är en sak ekonomiskt, och genom någon så kallad uhjälp eller SIDA projekt eller något sånt där, men hur vi ska kunna hjälpa de här människorna, det kan jag inte se för att de är ju så att säga de, de redan välbesuttna från det landet ja men det ruska är ju att det kommer välbesuttna människor hit det vet jag många. Som tar hit också sina föräldrar. Och eh, eh, syskon till föräldrar. Och så vidare. Och de har ju mag och tar ut allt vad socialnämnden kan ge dem. Va. Dessutom får de bostadsbidrag när de kommer. Och så vidare. Jag har sett en familj här. Som jag vet nu efter tre år. Har oerhört med pengar och guld med sig hit. Men de tar ut... Uh, uh, sin månadsbidrag och de får över 5000 kronor i månaden i stort sett per vuxen person. Då. Mm. Och de är sex vuxna personer. Jo, men... Och de får 30 000 i månaden. Mm. Jo, det är klart att det blir en väldigt plus barnbidrag. Och de har inte mindre än 6 plus 4 barn. De har 10 barn också. Mm. Jo, det är en av de stora summor som eh, jag har räknat upp. Men, där. men hur kan Under detta 404, få fortgå? 44, vad var det vi sa? 44 miljarder 300... Ja, men hur kan detta få fortgå? Vad är det för undersökningar som ligger till grund för att de får komma hit? Ja, eftersom frågan aldrig, när det gäller flyktingpolitiken förstår du, den tar sig ju aldrig upp av de som sitter vid makten, köttgrytan. Nej. Det är alltså en fråga, och svenskarna är ju då tydligen för tröga för att förstå än så länge i alla fall att eh, den här frågan måste bli en valfråga så därför så sitter ju de etablerade partierna på mandat som de egentligen aldrig har de har ju aldrig fått frågan de låtsas inte de... om de låtsas inte om i massmedia om att detta är en stor kostnad man hör aldrig talas om att invandringen kostar pengar ja Det är varken radio eller tv Men du vet att det är, inte bara, det är ju inte bara så att den här kostnaden då på 44 miljarder om Det är inte bara så utan Som jag sa den här undersökningen som de har gjort Statistiska centralbyrån där Där den 19 i andra då 91 19 februari då jobbade alltså 42 383 personer med flykting- och invandringsfrågor i Sverige. Va? Det fanns ju en massa andra människor på den listan, eller andra yrken och så. Va? Men bland annat då, så man räknade ihop dem med tolkar och så, vad de hade för syfte med arbetet. Va? Det var ju alltså då folk som jobbade inom socialförvaltning, inom tolkförmedlingar, på olika bibliotek och, och olika serviceorganer. Men de uppgick alltså då när, man till, när, när frågan kom med, med syftet med arbetet och målsättning med arbetet så uppgick, uppgick det till 42 383 personer som hade till syfte någonting som handlar om flykting och invandring. Och du vet att det är så pass många människor så de här människorna som sitter i riksdag och i part, de politiska partier, de är så jävla rädda till att göra någonting va? Det handlar liksom inte om att hjälpa Andra människor så mycket längre Utan det handlar om en industri va En industri, en flyktingindustri Ja det Där, är det Vad var det 16 miljarder 214 miljoner Bara det går alltså då till, till sån här privat flyktingmottagen typ Bert Karlsson Och olika såna här förläggningsverksamheter Och Lili och Susse Eller vad de heter som har en sån här Förläggning då va? Och tjänar stora pengar med de alltså säger ja vi måste hjälpa va Hj Hjälpa vet när det seglar in 70 000 i månaden Men har de in alla dessa hotellvistelser också? Ja det är alltså på de här, det är på privata delen, sen finns det ju då statliga här, ja, hotell finns det väl kanske inte men statliga De är inte alls med, men 16 miljarder, 214 miljoner, det är, det då är alltså Stadshotell i Ja och så vidare. Det är ruskigt det är var det förresten. En ung familj så i listan så får de för hjälp här idag. Ja. Men om jag åker till utlandet och, och, och skriver mig som utlänning och kommer tillbaka hit då kan jag få en massa pengar. Men ja. svenska ungdomar ska ingenting ha. Nej. Jag har ju döttrar och så och, vidare och, och så vidare. Och jag ser ju hur, hur de behandlas. Ja, det är skrämmande. Jag tycker ni ska föra ut er propaganda Rola, på ett bättre sätt kan, Och inte men inte låta dessa invandrare som pratar i 42 minuter plus en annan propagand som, som fick prata hos dig i 32 minuter va? utan låt eh, eh, sådana samtal bara stänga av då ja men det är inte riktigt, du vet att jag förstår att du tycker så, det jag vet att många, ja jag vet så, så att det, är men jag är många som är arga på, jag, jag på det. detta jag för de i, för att, de, de vet de här de äter sig in i alla företag, i, i alla radioprogram och överallt, och de sitter i massmedia och så vidare, de bara äter sig in. Jo <laughs> jag vet, vi är så, så att det är så att att stänga av folk? För då man sig Nej, av folk. men man kan säga, oh, säga att jag det är nu är tiden ute. Blått? Du kan ju säga att jag tror att men men nu är tiden ute. Ja, ja. och så pang bara Ja det är lite hårt Jag vet att det är svårt Och det är du som programledare Du bestämmer ha själv hur vill ha Men tack så bra ja, Tack Hej. du Hej. Och vi tar väl lite musik då Så får vi vänta på om det är någon som ringer sen Telefonen med 086454576. Men vi tar musik nu så länge. Mm. It's all Vi var lyckliga då Vi gick hand i hand Men sen skildes vi åt Och jag minns att du så Ja, och jag kopplar in till studion, vi har ett samtal som väntar Ja, du tänkte att du skulle avpresentera musiken där, för jag har inte Nej, jag vet inte vad de heter, det är olika kassetter Vi säger att vi vet inte vad de heter Nej, Men det var i alla fall svensk dansmusik Svensk dansmusik, så var det nu och ett samtal tror jag vi har sett att vi har fått in här. Lite tillökning i studion. God morgon kära lyssnare. Det är Ville Roth som också har tagit plats med Lasse för att assistera i Ottan. De har ju studiot med in för sig idag så nu är klockan fyra. Ja. Välkommen du som har ringt in till oss. Mm. Ja. Hallå, ja, hur ska jag prata nu du ska radion vara på? Vi ja, ja, ska ha radio på för vi har vi har sin flextrafik så, så, så jag hör, jag hör inte, dom. jag har inte hört du säger telefonerna. Nej, du kan så inte. Jag har inte, jag mm. Nej, jag under jag hörde ni sa att det heter Sverige partiet, jag hört så lite om, om, om det, om osikter och ni är tillhörande mindre gruppen då alltså. Som inte ja. kommer in i riksdagen och jag sitter ju 349s gäng så att vi har ju inte kommit så långt än. Nej, det är mest ungdomar då. Åh oh, ja, mycket ungdomar, vi är på gång vet du. Jag har haft att komma in i riksdagen, det är att väcka det svenska folket om vad som håller på hända med deras käraste ja. land. Och, och då. Vad, säger ni, vad säger ni om, om, om jämlikheten till män då? Är det som ska styra i samhället? Det är Tyvärr så ska jag säga så eh, När det gäller just våra nära radioprogram Så är det väldigt svårt I ja, huvud att få folk att prata Och ännu svårare att få kvinnor att prata Men vi har tagit upp i ett i flertal tillfällen Just det här ur jämlighetsaspekten När, det, när vi pratar om denna invasion till landet Utav folk från världens alla hörn vad, vad händer med den jämlikheten i landet Och... Eh, så att säga den här, det är så långt man har kommit och, ja, kvinnor och kvin så kvinnorörelsen, man hör mm. inte dem säga ett ord om vad, vad, vad det innebär att få hit folk som har en helt annan syn ja. på samhället ja. Ja. Ja. Ja. Ja. kommit så pass långt som vi ändå har kommit i det ligger någonting i då, den här invandringen, det är väl därför att vi har jobbat för jämlikhet med man och kvinna och kommit så pass långt att kvinnan som äh, inte längre är tidigare i försämringen så att säga äh, då, då plockar de hit då som då har en lägre syn på kvinnan och går över tillbaka där, där vi har börjat med dem Ja, ja, det, är en, ja det är en sak som vi egentligen inte kan ro på, att det är ju religionen deras som gör att, att man alltså, eh, har andra värderingar om köerna. Så det, det är någonting som vi aldrig kommer kunna påverka så länge de här främmande människorna har en annan religion än den vi har i Sverige som tillåter att man har samma värderingar eftersom ingen är bättre än någon annan, brukar vi säga, inom Sverigepartiet. Och så att säga, både man och kvinna är ju lika mycket värd va? ibland har det visat att kvinnor kanske är ännu mera värda. Man kan ju titta på Margaret Thatcher. Hon var ju tuff va? Vad säger du om det? Ja, okej. Ja, du kan ju jämföra då med... Vi har ju andra Ja, Vi kan räkna upp massor av svenska kvinnor också. Ja, ett minut. Du kan, du kan jämföra med Ljungfru Maria också då? Ja, jo, det är ju Guds... Nu går till en din klocka. Vad var det då? Ja, det är en sån här uh, klocka som man... Uh -huh. Jaha, jag, jag trodde det var tiden var slut. Ja. Nej, absolut inte. Mm. Nej, men, du, pratar, du pratar om Ljungfru Maria, säger du. Du, du. du vill komma in på religionen då också? Ja, det har ni också talat om i själva. Jag säger en sak där. Eh, ja. Man ska nog inte göra sig generalisering utav... Kristendomen och mm. vi som har kristendomen. Mm. För att det beror ju på vilket i vilken kulturaspekt man mm. mm. eh, använder sig av religionen. Ja, ja. Jag har ju sett folk som har kommit hit som är eh, eh, kristna araber då, va Kristna eh, att, eh, Libaneser, Men Libaneser då, som enligt hans religion och han var ju faktiskt kristen, höggel, sin fru med. med jag hammare och en skruvmejsel för att hon var otrogen och det var egentligen hans sätt att se på religion han var ju faktiskt kristen och inte som, som Expressen skrev att han var muslim, muslim. så att det där beror på vilki, ja. det kulturellt hur det ligger inte bara i religionen utan det beror på hur man upplever religionen och den upplevs inte likadant och görs inte för övrigt med islam heller runt hela världen på samma sätt och inte kristendomen heller, det finns ju kristna svarta som inte alls använder kristendomen på samma sätt som kristna vita Okej, så men nu sa jag det bara för att du satte här då du sa jag någonting då liksom kanske mot liksom och då var det religionen för bara säga såhär får att bara tala om det här då som jag har en tidning framför mig som är, där den är från den 8 mars faktiskt, men det står det om då det, det är båda jubilaldiktörer och lika många anställda. Den ena är då en kvinna den andra är en man. Den ena är Karl-Erik Karl Karl Karl Nykrist, nästan dubbelt. Men, förlåt, Nykrist som är jubilaldiktör i um, Vattenfall. Vattenfall, Vattenfall. jag läst den där artikeln. Ja, du vet det där va? Ja, jag såg det. Han, han har 30 000 män, han har en blev har 70 000 i månader och kom 40 000, men det är ju nästan en va, va, va, vanlig intervänniska för, för att ta det åt 70 000. Ja, om det är en som låter, om du har radion på mycket på eller om det är inställd. Eller... Jag tycker vår radio är lite så brömmande. Ja, det är lite konstigt. Ja, jag, jag försöker vara lite jag tycker, längre. Det där som du nu talar om, den, den kvinnliga generaldirektören där, hon var väl hon Boverket, va? Eller vad var det, hon var för? Kom, hon... Det var det, hon var det, det var en mer. Ja, AMU. Ja, ja just det, det är omskolning. Hon, hon hade ju betydligt flera personer under sig i ställning än Aha. vad han hade i sin administration. Ja, just. Men han, man hänvisar då till utbildningen och, och kunskaperna för han eh, då i, i mm. fråga om energikunnande och sådana saker. Ja. Och mannen är väl i, i det sammanhanget, som sagt i alla avseenden vad man mäter, får ju de högre lön. Det är mm. ingen tvekan om det. det är ju det är, inte rätt, det är inte rättvist. Det är ju... De vad kan man säga? Det är den statliga förvaltningen lite för stor. Å andra sidan kan man säga det att, att om vi vill tjäna pengar, om vi människor, hela svenska folket, nu vill ha en slant. Så kan vi ju alla bilda politiska partier och få då en lön att sitta i riksdagen och få löner som riksdagsmän och så. Till slut blir det väl kanske så. Vad tror du? att alla skulle, alla, skulle, alla skulle leva på politiken och åsikter och få bidrag det. på det. Vi får ju i alla fall bidrag, bostadsbidrag och alla möjliga jäkla bidrag. Då kan vi lika bra sitta i, i, i regeringen alla samman och få en, en bidrag där. Men ja, det något, då skulle vi bli en anarki då. Ja, det, det där var så lite idiotiskt pratat men i alla fall. Det nästan går ut på sånt till lika väl då. Ja, ja vi tog ju från att det, eh, det jag tydliga, det. Även om vi inte har haft med det i vårt valmanifest Men det är så med om Personval ja. och sen om andra val men vi har nog Tänkt på det också att detta med 349s eller 349 personer som sitter i riksdagen Att även detta borde minskas på va? Ja precis Aa, men, och, att, eh, och det skulle väl så att säga inte så fall Gynna ännu mer. Och ingen potatis idag och ingenting Och ja, ja så det är vi ska väl politiken ja, vända åter så att man kan gynna just det inhemska och kanske mer plocka upp sina egna potatisar än att fiska upp dem någon annanstans. Ja, ja det, det är svårt. Men, men som sagt, den utveckling som vi som, som det, det här är det som håller på att hända just nu, det vill säga att det, tiden före innan, innan den verkliga katastrofen kommer. För att liksom, vi har ju haft, som har ju, vi är inte på något sätt fientligt inställda till de här individerna som kommer hit. Utan vi är fientligt inställda till den svenska politiska inställningen till att man ska ta in människor här i landet i, helt utan att ha, ha möjlighet att ens genom bostäder, arbete, och sedan ska grundbefolkningen bli lidande på det här som är, och det har ju gjort att, att man måste börja reagera, va, Vi propagerar ju för ett mm. Sverige för mm. svenska medborgare som är, har nordiskt ursprung, det, är ju ett, okay. det kan man ju så, se att man är svensk så att säga. Hallå? Ja, Jag jo, och det är så här att innan, då, då kan ju, så som gå då och ta något, den de fick till exempel att du upp på Irland och. Lågland då, det, det, tror jag inte att de skulle om rummet precis på. Då i, storstad, i storstäderna i Stockholm och, och så. Och, och där det är så är det fåkat tidigare. Jag tycker det, det, jag tycker det är fel. Jag ja, tycker men det... Då, om de har finbats fot i sitt land, så kan de väl bo på nattmarken ja, och. Men stans. du vet att det är, du vet att det är så. Man måste ju alltså se det faktiskt. Hallå, eftersom de kommer hit bara och, ska, och med avsikten att återvända. När det ja, men blir... det är ju inte avsikten, det är ju att motsätta sig här. Ja. Annars skulle de, ju inte, då skulle de ju återvända de här människorna som kommer hit till Sverige. Du förstår det? att du säger det här med att de skulle bo upp i Lappland och inte i storstäderna. Men de här människorna kommer från storstäderna. Det är alltså de välbesuttna människorna som kommer till Sverige. De fattiga från landsbygden, då, från vissan. Ja, till äventyrs inte haft någon gård som de har lyckats sälja av. Då, men det är väldigt sällsynt. De flesta människorna kommer alltså från men det är därför de har råd att komma till Sverige Och de vill ju alltså inte bo på land Många ja. hyr ju ut sina egendomar för att komma hit Ja, det tidigt. finns ju de, där det gäller anhöriga Så är de anhöriga som hyr ut sina äh, Tomter ja, och kan, hallå, de kan få bo i ett gammalt Slott, Stenhamra då där, som, kungen, äh, som kungen äger ja. Han vill ju inte bo där Det är ju så tråkigt slott, de kan väl bo där Jaha, det jag finns nog andra som vill bo i det slottet. tror jag. Äh. Men okej okay, Vi vet att det är ju faktiskt så här Att äh, när de kommer hit i Sverige va? när de väl får sitt uppehållstillstånd så är det ju så för så vi har ju såna här väldigt förträffliga lagar som säger det att man får, vi kan ju inte bestämma var de ska bo någonstans så det är i och för sig ganska förståeligt för att då skapar vi ju kommungräns kommunarrester som kurderna då har haft kanske en del har jag inte, det har inte följt den här debatten det är nog häftigt ja Men, så det kan vi ju inte göra och då får de ju flytta var de vill va och är de ju flykting då så får ju kommunen statliga bidrag för att flyktingen får komma in i kommunen så det belastar inte kommunens kassa utan statens kassa till skillnad från någon som händelsevis vill flytta till kommunen från en annan kommun då belastar det ju kommunens eh, kassa men det här är ju alltså statens kassa som betalar för de fyra första åren de tre första åren plus det året som flyktingen anländer till kommunen så därför går de i, ja så därför går de i första hand och kommunen blir bara fetar och fetar och kommungubbarna blir bara chockade och chockade av magen. Och sen kan de ju utvidga sin verksamhet och öppna olika lokaler och sådär och folk tycker att det är så väldigt bra då och givetvis ungdomar kanske tycker mm. det då att det är bra att öppna sina ungdomsgård. Men det är ju alltså som vi ser det så är det felaktigt att Folk måste ta in flyktingar i sina kommuner för att de egna kommuninvånarna och ungdomarna där exempelvis ska få en ungdomsgård. Då, då är det är sånt som Ja man kanske inte ska använda ordet landsfräderi men det ligger någonting sjukt i det att Sätta press på, på kommunerna för att, i, Från, stat, från statsmakten att ni måste ta emot sig och så många, annars så får ni inget bidrag här. Mm. Och det är ju just där i glesbygden, där de redan har det svårt, där blir det de väldigt lidande på det viset. Det de skriker ju nu i högansky när det gäller flyktingförläggningar, för det har ju på grund av att det inte har eh, blivit så mycket flyktingar nu, utan istället anhöriga då, som inte ha, ä, hamnar i förläggningen på samma sätt, så mm. har det ju blivit så att en del förläggningar måste ju står igen sin verksamhet och det är ett väldigt liv på kommunerna och de pratar om vi måste ju hjälpa, och hjälpa. det låter så fall så det är inte klokt det men de skriker, vi måste hjälpa de har ingen att hjälpa längre, men de är ändå anför längre jag, jag vill det ska vill ha. In, vi är pengar, pengar det handlar om då. det är pengar, hela det här är en pengar alltså, ja hur långt är höger eller vänster står nu? vi använder oss inte av höger och vänster skala, för vi tycker den är lägad, Det är gammal. nord och sydpol brukar vi säga <laughs> Det är en gammal fransk idé det här Med vänster och höger politik alltså, de som Vänster och, är bara reformisterna och höger, Det är bara de... Som satt i parlamentet där så att Vi tycker att det är fel Att använda vänster och höger ja. Som en politik vi, vi står vare sig till vänster och höger vi, Så fall måste Vi måste vara någonstans i mitten då Tyvärr ja, Kan vi uttrycka det så men, men det är... Norr och söder alltså Det är ju Polerna, syd och Nordpolen Okej. Okay. Jag får tacka för antalet då. Ja. Tack. Mm, hej då. Hej då. Hej. Ja och vi kan alltså ringa till oss på telefonnummer 08 645 4576 men vi tar en lite musik emellan. Ring inte, det här är gamla program. Ja det kan vi göra, ett en omblick. Uh, jag ska börja med någon koppling där. Kommer musik här, just i den kommer den. Om kopplingen sker kommer strax. Larablima, min den Och i Gondorien faller, en rost till sångan med, Jussi Björlinga ja. Som skäng Och klockan har nu hunnit bli Kvart över fyra Det går fort här natten Jag ska säga det också Innan vi tar in nästa samtal eh, Några som har eh, skrivit brev till oss Och frågat om den här eh, krägaren, våldtäktsmannen där Som hade drogat eh, Och våldtagit eh, kvinnor På den här restaurangen i Stockholm han Islam heter en förnamn Gassi han är, han är fortfarande Han blir alltså blivit omhäktad Ni som undrar om det här med restaurangen Och vi vill inte nämna restaurangens namn I, i radion så här Men då får ni så fall kontakta oss Vid ett annat tillfälle Efter programmet så kan vi tala om det Men vi ska inte göra reklam men, i radion Nåväl eh, Vi har fått en nu tappade jag tråden här men jag tror vi hade ett samtal Stämmer ja. det Ja Hallå Hallå Hallå Hon lagt av, lagt av luren, hallå Ja ja. ja Hör inte du oss via radioapparaten? Ja det Ja bra ja, men, Vi måste lyssna igenom radio när du pratar med oss i studion Ja jag förstår Ja Hej kore och välkommen det. Välkommen och välkommen Tack för att ni sändes Ja Jag frågar fråga en sak är ni I motinbanding Förlåt? Vi är invandrare ja, Inte invandrare vi är mot den här politiken som mm. förs i Sverige. Sen, mm. sen är det vi är när det gäller invandrare, precis som det finns ju andra svenskar och så. Alla är man inte så glada åt va? Det finns för folk som man har råkat ut för illa och så vidare. Va? Och sett hur de har burits åt och så vidare. Men mm. vi är alltså inte mot människorna som sådana. Utan vi är ju mot en politik som förs i Sverige. Ja, jag, jag, jag lever ju med en kriminell människa. Jaha. Jag, alltså han är gammal. ja och så säger han att det är en kriminell. Ja. Förstår du vad menar? Ja, du menar att han har pension då? Ja, han är 80 år. Ja. Och då är man ju kriminell Ja, det har blivit så tyvärr. Det är ju fruktansvärt att, att uh, man, man behandlar er gamla människor på detta sätt. Ja, han är, är mycket två och tyvärr så ja. vet ju det de ledande i statsledningen är att ni kan ju inte göra så mycket för ni är ju rätt svaga i och med att ni har gjort allt för staten Sverige under er livstid och sen har ni fått den här pensionen som de har återstulit med mm. mera. Och så, för de kan ju suga ut er ända in på bara kroppen och ge det till dessa nya människor som kommer hit som aldrig har satt sin fot här förut. Det är väldigt rättvist. När börjar det här egentligen? Det här programmet? Ja, men, Nej, det här. Den här smygande utsugningen mm. av svenska pensionärer menar du? Precis. Just det, ja det kan man börja undra För det är ju en planerad politik Från början där, va? Mm. Ja, vem då? Ja, det här Ja men då Ja det kan ju bara vara de som har varit i, i, i regeringsmakten Socialdemokraterna Som från början har gett då en som början... Jag har det. har Ja det är det som är det stora misstaget Tyvärr för många Jag mm. känner, känner ju själv till situationen i och med att jag har en mor Som också Nu i, visserligen inte längre är socialdemokrat Men också och jag har gjort mm. En gång i tiden själv var det det men det är socialdemokrati, det vet man inte riktigt vad det är för någonting egentligen För det, det som var under Per Albin Hanssons tid det är ju det som vi förordar att behålla kvar Det svenska folkhemmet, men det som är idag, den svenska karusellen Och det här med, med det, makt, det är bara makt som det handlar om Den enskilda individen bryr man sig inte dugg om Det var någon som skrev ett brev till mig i tillfället Det är kanske lite väl ja, enkelt utsaga Men som skrev att... Socialdemokratin, den försvann när de byggde Rinkeby och röstade fram ATP och trodde att allting bara skulle gå framåt och aldrig komma till en lågkonjunktur. bil? den ja. här karl som jag bor tillsammans med, med ja. min skyddsling. Uh -huh. Han har jobbat i 29 år i staten. Det hur mycket han har i, i pension. Ja, det beror ju på att han var 80 år, då har han ju... Kanske jobbat ett antal år även som inte... Nej, ni menar jag i tjänstepension? ja, ja men jag tittar på ATP där för det ja, är Ja, den är ju normal han hade 27 år då. Mm. Men i tjänstepension? Då har han väl inte mycket, 4300. 88 år i månaden. Vad sa du? 88 år, Ja, i tjänstepension. 80. Jaha, han har, ja ja. Vad Ja men det är tjänstepension till Statsverket, då har han alltså haft en sån anställning i ett verk där man alltså hade pension innan det varit reglerat i lag så att säga. Precis, Just... det var det. år. Så han betalat du, dit och sen sa de, ta. Tog... Det bara... var alltså en anställningsförmån att vara stadstjänare på den tiden, att man då kunde få en viss trygghetspension när man arbetade färdigt. Ja ar de färd. kunde betala vete skatt så att de reser också i, inom SI, eh, i ja. det här fallet. Det är si som är boende idag Dramat, det jag tänka mig. Ja, men det är också... De har 200 miljoner i överskott hade de förra året i, i, i vinst, det säger jag. Ser, ja. Och det är ett verk som, eller ett, en statlig mm. in, inrättning som, den, de, de har ju, det var ju en förmån på den tiden när man har varit anställd i sådana verk då Nej, han har att, 88 kupa. år i alla i och det kan man ju leva på mycket. Så med och de att, tror jag de har jag satt fullfuld och satt, ja. 12,000 kronor i månaden krono har kring 8 Och, och de som är i straten har 88 år i ja. månaden Ja då har det är sant ja, jo, ja, ja, ja Vet vi, jag har hört talas om sådana här konstiga belopp tidigare Där, Ja, ni, som, ni, är, det fel, nej, så, är inte det Nej, det är inte korrekt Men folkpensionen har ju då ersatt den pensionen Ja, nej, det är 80p som överstiger någonting som de Plus att man då har ja, en, den, den, den lagreglerade folkpensionen som man får vid 67 år Ja, när har han gjort om det där i år, så att 1982s två VSI i alla fall, de får eh, 10% av pensionen. Då får man eh, ungefär 1200 i månaden. Ja, de som jobbar jobbat på, på. Och den här killen då som har jobbat så länge där, han får ingenting. Och då jämför jag det med att eh, vissa människor som inte har bovt det här landet tidigare, de får ju hjälp till allting då ja, men de kan skrika över och de hungerstrejkar och de håller på va? Om de inte får sitt igenom va? Och så har de massmedia då som, som springer och Expressen och de mm. snyftar va. Expressen är den största snyftplaskan. Även om de kanske har, har bättre ja, sig att sina någon någon. med samma, samma ryggrad sitter kvar i, i, i, i den. Eh, Förlåt jag surrat och brumt. Börj du att på Astenblad Expressen? Ja, är du. När det gäller egentligen det här med flyktingdebatten va, mm. så ser det inte så stor skillnad, men att Expressen har en mer gråtande alltså en sån här snyft, snyf, alltså den, som jag säger det, Aftonbladet skriver inte lika gråtande om det var och hur orättvist det är, och hur hemskt det är, och hur fruktansvärt va, och det här snyftet va, Expressen har det här snyftet va, det här, det här som man har i alla, det låter som en, ja, på något vis som en gammal testament det snyftes alltså va? Man gråter, det är som, det, man beställer fram gråt. med att bryta dig här? Ja. Jag tillhörde förut de här gråtarna. Ja. tid <laughs> min syster i en kommun som är belägen här. Ja. Då berättar hon för mig om de gjorde det. Men jag blev väldigt ledsen att det var så illa, att vi kunde utnyttja på olika sätt Jo men man har, man har utnyttjat Expressen, hade ju en väldigt förmåga att ta... ta. Ja, det är inte den tidningen så. Alltså. Ja. Men de hade en förmåga att ta... Som jag sa, i början var jag ju socialist? Jo, ja. ja. ja, men det finns ju de som läser Expressen för det... Då, ja, de det har, gör jag det sitter nämligen uppe i Kronoberg var det rum där. så sitter mm. en bild på, i ett besöksrum på drottning Silvia då och, och kungen och där under så satte man flyktingarna synligt chilenarna då hade man, det hade ABC nytt också, de är som experterna ungefär Men har väl ett äldre egentligen Ja nu, har, kommer de, tillbaka, nu har de ju fått val och allting och man har fått Nej kurs. inte de som kommer tillbaka så tror jag. Nej de kallar sig för landsförädare Ja de får inte jobba Nej de så men de det var ju ett problem Men Ja, det var det som var Du ska veta det också, många av dem ska säga Är ju så Att de när de lämnade Chile Då, då stack de med svansen med hanberna med pengar För det var ju de som hade råd att sticka så starkt va Det är Sen kom de tillbaka till Chile och till Valparais bland annat, som jag läste då i en, en... Ja, han är likadant som vet Jo, men han, han kommer tillbaka till Valparais och begär att de ska ha tillbaka sina lägenheter då, ja. där det har flyttat in nya människor i då. Som har flyttat in. De ska ha tillbaka, de har varit här i Sverige, och du vet att de ser... Rättigheten skriker om och de har blivit ännu högljuddare än vad de var i Sverige. Mm. Men där går det inte att gapa likadant som det går att gapa i Sverige om rättigheter. Då. Utan det blir... Eh... Nej, det är klart. Den personen jag tänkte på det var en barnläkare mm. ja. som finansierte att var emot. Och nu när det var till demokrati som det hette, då åkte han tillbaka. För mm. jag gör inte honom någonting. Men han får inte något arbete. Nej, så, så det är kan Det kan ju vara sådana problem. Det kan ju bara... Nu, tycker jag, nu har de ju börjat med att de talar om att de ska avslöja de här äh, som, har, som har stått för tortyren och sånt där. Så jag vet inte... De ja, det. men det är klart att de som står för annan typ av diktatur de här MIR, de som tillhör MIR till Chilenska kommunistpartiet de är väl inte så populära i någon utav de här politiska schärteringarna som de är är typ inte får jag fråga en sak ja. eftersom jag är cirkare uh -huh. och inte för ett liv kan rösta med socialdemokraterna de har livrat oss så mycket Nej, ja, men här. Ja, det har jag inte fortsatt. många andra. Vad gör man då? Vad röstar man på då? Man kan, jag kan inte ens vara... Går dig. Svensk samling. Ja. Svensk samling. <laughs> vad betyder det? Jag måste få veta vad det betyder. Ja, vi kan ju... Skicka till dig bland annat våra flygblad och vad vi vad vi står för våra vårt valmanifest. Det har vi Jag hör inte dig här mitt Vi har ju ett nytt parti som är, du vet, du vet den där, krever minskapen. Ja, ja, ja, det, det är minskapen. Ja, ja, men du vet att, du vet att det är en ja. Att man drog fram det... Ja, men då, det är min chans, sen vill ja. heter? ha ja Det är ett bra parti som är, då som inte vet. Ja, det är så här jag kan tala om för det. Anledningen till att det partiet vart så väldigt uppkört eh, i, i, i massmedia Och sen skulle det då spricka som en bubbla då. Fast inte riktigt så här tidigt va. Det var egentligen ett misstag på Sveriges Radio. Jaha, som som han, Olle Stelharm gjorde. Han är samma visa som han gjorde förra valrörelsen. Att man måste alltså driva fram någonting nytt i massmedia. För att rädda kvar de etablerade och inte få in en röst alltså när det gäller just detta med flykting och invandringspolitik. Ja, jag tycker det skulle gå stick och stick och stick skälta. Nej, nej, men de måste ju fasta få någonting nytt. Då. För att det är nämligen så att folk är så pass missnöjda i det här landet. Ja, det Medom är de nuvarande. Det är därför som det finns ett så pass stort mörketal, vad de nu kallar det för, som inte vet var de ska rösta någonstans. Och där måste man föra fram någonting nytt och när man då drar fram då Bert Karlsson och hans, eh, vad heter det, Nydemokrati så röstar folk på det i, i, i en panik, för de har ju inga annat alternativ än annars får de rösta på de, de här etablerare som de vet mm. vad de har gjort va? Och sen KDS, som ju, det blir ju de två partierna. Ja, det är de, Förlåt mig, mm. får jag komma in där, ja. för jag bara säga ett enda ord om KDS. Ja. Det är nog säkert inget fel på dem Men jag vill inte ha Några såna i eh, riksdagen Nej att De tror inte jag ett ögonblick på Har aldrig gjort Jag hoppas att människor som lyssnar här Förstår att de är så städda Och gulliga mot barnfamiljer Men de blir precis tvärtom vi du tänka dig Allsvensson som På <skratt> <skratt> sina möten Nej, det, det är så här, de, de har ju, men de har ju faktiskt nu, de har ju gjort ett bra kap där, de har ju dragit den här polska lekan, han är speciellt ja, ja, jag polska, på Linska, eh, på cancerkliniken i Radiumhämme. Ja, han har ju eh, anslutit sig till... Nej, jag har det. Är enorm, ja. Det är två ja, ljud där de har fått in. Ja, <laughs> det är ju det. De nu tycker ja. jag de... Nej, det har inte med det. det är Vill inte juda? Jo, de är väl tryggt. Det är väldigt att gå till ljuden, men man skämdes också när man gick dit. Men de är så duktiga så de har ju uppfunnit så mycket. Och de... Nej, men det vet väl ja. att de är alltid så duktiga. Jag vet inte, hur gammal du är det? Ja. det ja, nej, jag vet inte faktiskt om de är. Däremot, ja, de däremot, däremot... Jag är 34 <laughs> år, men däremot vet jag att de har en väldigt förmåga att massmedia säger att de är duktiga. Sen om de är duktigare än något, folk, det vet jag inte om jag... Men snälla Röra, du... jag frågar din en sak. Ja. Rent personligt. Mm. Har de gjort oss någonting, ljudarna illa ja, Det är väl det att de äger en hel del av massmedia och ibland så har de ljud ja. för oss. Ja, ja. Men däremot kan man ju inte säga att alla gör det precis som, samma sak som jag sa tidigare med, med araber va? Bara för att man är förbannad på en arab behöver inte vara förbannad på alla. Det var det jag tänkte. Det var ju alla, jag va? att, ja. det jag De är väldigt intimt sammankopplade med sig själva. Eftersom de alltid tar äran åt sig. Det är när det är någon som gör någonting bra. Vi tar ja. en Nobelpristagare som, ja, som så säger att ja, han är jude och han är jude. Ja. Men inte 17 säger man det om Ceaușescu. Ja, han var jude och gud, va? Ja, var var också, ja det. men det säger man ju, nej men du du säger det här. det får man ju knappast nästan säga va. Man får alltså inte säga någonting negativt utan med massmedel åtminstone, när de skriver, så det är det bara positiva saker va. Ja, men om du tänker jag vi andra tänker, vi tänker <laughs> inte så. Nej, nej, nej. Vi är vanliga ja. människor som har sin jobb, inte tänker jag det ljudbesvågor jag. Nej, nej, det gör inte ja, jag. Vet, det, att det blir det, det, för... det, det är klart man tänker att arab ja, men det får man inte tycka, man inte ja, ty ja, ty skulle tycka det förstår inte jag riktigt. Jag tycker det är tvärtom. Jag tycker inte det är medvän man, Saddam Hussein, som vågar resa sig i arabvärlden och göra en sån sak. mig. Jag säger sen, Han sa precis tvärt emot vad jag sa för en. Ja, <laughs> ja, inte tvärt emot. Vi har ju rätt, vi har ju... Det är så bra, ja, men jag säger det en hedervärd man som har kunnat visa att, att han vågar göra ett, ett, ett, någonting för att försöka lösa den konflikt som konfliktsområden i den delen av världen. Ja, okej. Okay. Så långt är det riktigt. Okay. Och han sen har begrunnhet och sånt först, det är en annan sak va? Dålig metod. Men jag tror jag var jag då frågar jag vad han för gott Ja, han har väl säkert ingen gjort något, men det har vi ju inte genom maskmedia fått reda på. Inte bara så intresserat av kanske själva heller. För min del så bekymmer jag mer över Sverige än vad jag gör över Irak och så. Till och det Vad det... du sa förut, jag, jag eh, så vill jag bara avsluta den grejen med Nej. vad du undrade här med, med judar. Och, och så, att jag avskyr organisationer eller partier eller massmedia som hycklar och bara framställer en, en, ett visst folk som skärdes bra när de gör något positivt. Va? Men sen så stryker ett streck och tystar ner det när de gör något dåligt. Det är massmedia som sådana media. Och det är väl en viss politik. Va? Zionismen kallar man väl det där egentligen för. Va? Det handlar ja, det ju det inte om de enskilda människorna. Det finns ju massor av folk som, som är inte håller dugg med vad de själva blir, men på grund av sin härstamning och så, så åker de med i alla fall i den här, ja, det är stammande. Förstå dig, förlåt mig att jag avbyter. De är dubbla medborgarskap i regel alltså. Alltså, det vad du ge då? Hallå. Ja, kom igen. Jag är svensk, och jag tänker mest på vad, vad ska jag ska göra själv. Jag vet inte ens vad jag ska rösta på. Svensk samling ska du rösta Ja, det på. sa du Stig. Tack så du ha. Men jag vet ju fortfarande bara lite grann om att ni har då ett parti som tycker illa om judar. Nej, Why. det är massmedia. Är det bra om judar? Jag ska ta om för att jag hade tyckt då illa om, om en massmedia som alltid hade hycklat och, och stått på... Uh, på, vi tar det med muslimernas sida va? Nu har man ju egentligen den, den tvärs emot så att säga Situationen i landet Att vi har ju massor som alltså, alltid talar om det är dåliga med araber och muslimer då och, Ja, det ena hetsen Men jag vill ju tala om alla tal Det är att jag känner så hemskt lite om araber Ja. Det, det Det lilla när jag i tio år bakåt och säger det. Nej, men... Jag men... känner mig till, liksom. Jag mm. var ju så här jämt, va? Mm. går till juden, sa morsan, om det var något Man ska köpa billigt. Så det, det liksom, gav en liten klang av dålighet, va. Men det gav ingen klang av elakhet. Nej. Men nu är det klang av elakhet när det gäller araber. Och jag absolut inte älskar jag, varken det ena eller det andra. Det är ändå jag i min ensamhet. Det är vad ska jag rösta på. För nu tycker jag nämligen att detta är ett jävla jippo. Du får, givetvis, det där, ska du ju tänka dig noggrant vad att... du men vi föreslår ju att du ska rösta på svensk samling. Ja, ja men jag vill veta vad jag får då du skriver till oss då. Ja. Då får du, du, om vi inte ska läsa, vi kommer att dra vårt malman. Ja, men jag kan göra mig annan bakom. Ja, om du gör det. Men om jag frågar er får jag något råd då igen ja. Då. Vi kan, vi, vad vi vill ha när det gäller det här med folkomröstning. Ja, jag vill rätta. Vi vill ha massinvasionen Sverige. Vi vill ha en beslutande folkomröstning om Egeo och Öresunds Ja, det vill vi också. Vi vill sänka den här 4%-spärren till riksdagsval. Vi vill ha personval och andrahandsval. Mm. Det finns många vi har 19 Personval tycker jag det märker knasigt Vad sa du? Personval det märker helt ja, ja, Vi tycker att det är bättre med personval än att folk röstar på ett parti fast de inte kan rösta fram deras ledare på grund av att det är kongresser och olika utskott som röstar fram den där invånaren. Jag tycker det som är personval då? då? Ja det röstar en personer som, som som som som man själv tycker det bästa, no. så, är bäst. Lämpligast ur den positionen. Vad är det i Finland va? Vilket <tryckligt> I Finland. Ja de har ett annat ja, som... Men de har ett lite, lite annat badsystem eh, än vad vi har. Vad, är som heter, vad heter du som står för? Vadå? Heter du? du? Lasse heter jag. Ja Lasse Lind. Kanske det ett gott råd. ja ja det? Ja varsågod. Du kommer att kunna ta alla människor om ni inte hatar så mycket. Nej men jag hatar inte något speciellt. Nej det är det du förlorar på. Ja men jag hatar inte något speciellt. Nej det verkar så ibland. Ja jo, det kommer tycka. Men det gör inte jag. jag. Nej det gör inte jag heller. Jag inte jag, jag, jag gör det inte heller men man satte mig inom visst. Ja man får så att säga dra konsekvenserna av sitt tänkande bara. Och då kan ja, de, man ju för sig säga så här, du vet att det finns ju folk som gör så här att de, att de säger så här, jag är en mänsklig för jag hjälper hela världen och jag är med i Röda korset, jag är med på Radon Lions Clubs Och jag brukar ställa upp och koka kaffe och jag Och, där. och därför är jag Men så skiter de i sitt eget folk. De får kalla får kallas för människor. Du vet för mig. Jag är inte tvärs emot precis va. Det är jag inte. Men jag kallar mig definitivt inte för att jag är någon människa hatar det. Jag är nog... Eh, vad jag hatar är vissa såna här ismer som dras fram. Va? Ismer och sådana här slag under bältet som får. Men det går bättre, bättre om man diskuterar om det. Ja, men du är, är på hyckleriet igen. Jag måste bara säga att som känner Lars Lindgren i Drelva så, så vet jag att han är alltså, han gör det som man inte får göra i det här landet. Tala sanning nämligen va? Och det är det farligaste man kan göra utan det är bara men det, är det är så det är va. Det är bra jag säger, Det är det ord som talar Lars Lind, jag känner vad som många jag, jag säger det. det farliga som Lars Lind gör Det är att han talar sanning va? För det, är, det är nämligen bara halvsanningar som gäller i det här landet För närvarande, tyvärr Är jag ledsen att behöva säga och, att, och särskilt Jag förstår vad du egentligen du vet att En del människor tycker så här va? Jag tänkte på det när du gick och handlade och Som du kallar för juden där. Eh, ja, att En del, män, det män, det en del människor som Har fått för sig, förstår det att som om man tycker illa om arab... ja, ja det, det är någonting... Ja, då, tycker det är ja, ja. Vad tycker man illa om latinamerikaner så är ja, ja. det är okej okay, va det är ingen människa det är ju liksom åsikter folk kan ha så. men säger man någonting om judedomet så är man människofientlig och man är nynazist och man är högerext i Det fascist i det var, var, tid, var, var inte så när jag var liten asså nu? de fick säga så, förstår du inte vad jag menar? det jag var, var jag bra, att då det var det helt att säga så om en inte. Så ja, alltså, då åker man dit för... Ja men det, det, det, det jag men men men jag men är Du ska veta det Det här är ju inget generaliserande över människor för det går inte att... Nej det hoppas verkligen inte. Det finns inte någon som gör att ett visst folk eller en viss ras va? Att alla människor skulle vara likadana va? Det är, ja, folk är olika Och det ska vi vara evigt tacksamma för Att människorna är olika Och det är även, oavsett om de är araber Eller judar eller Men de vill ju gärna forma oss till en viss typ Jo jo, och gärna forma oss att tro att en viss människa är likadan Men vi tror inte på det Nej, Nej. Den enskilda individen, det är det vi tror på Det är Sveriges framtid Just det I ett samlat sammanhang Och är det då? Att vi ska få utvecklas uh, Evidigt våra ja, individuella vi vill uttäcka, ja, men hon, att hon frågade vad han undrade över det, sitter du pratar som en idiot? Alltså ja, jag tyckte... Jag... Men man, hon Varför var tyckte du att vi tyckte om varandra, eller var vad det? Ja, alltså, vi ska bli oss om den svenska grundbefolkningen till att börja med pensionärerna som har byggt upp landet och gett oss den, den sociala tryggheten vi har, de tillhör ju du och din man där ja. som, som sitter i 88 år i, i stadspension ja. efter 29 år, hårda år i, som säkert inte har varit så trevliga det har väl inte varit sommar varje vinter som det är nu för tiden och liksom jag kan mycket väl du, Tänka mig att Jag menar ni, ni, vi, Jag själv Jag fyller 39 år om två dagar Alla ärna till mig Men hur som helst det, det har inte varit jag alltså, Det jag har förstått idag va Det är ju vilken prestation som era generation har gjort För att vi skulle få den här sociala välfärden Och det är oerhört oerhört skamlöst av dessa som, som ska för idag. Ja, men som, att, att, som representerar då den klassen som är arbetarklassen som det hette som kämpade med näbbar och klor för att överleva att de då som ska representera dem idag förråder dem och besked dem på sin, sin, det de har kämpat så hårt för och ändå så sitter de ja det är fruktansvärt det här det Ja. arbetarregering vi får ta lite dumt nu tror jag. Ja. Jo men det var väl roligt att tala om detta för det Men hör du eh, Vi ska väl göra så här nu För nu har vi pratat en stund också Att ja, vi ska okay. köra nämligen den här gingen som vi har och där kommer vårt valmanifest Men du kan eh, eh, Efter den, men, eh, jag ska så här innan det Innan det här kommer Ställa ja. du Jag tycker i stort sett Som du och din kompisar jag tycker inte om hatet. Nej. Jag har jag det. Är det är inte mer tråkiga. Det får som de hade i Amerika. Eller har. Nej, jag har jag ju riktigt hatet. Sydafrika. Ja, sydda. Tack ska du ha det. Nej, men det är inte det tråkigt. Åk till Sydafrika. Nej, jag vet inte, tag, oh, <laughs> nej, vet inte att han ska ja, åka dit. bo här. Men lyssna på vad jag menar med det här. är inget för Bland annat. Att det skulle vara tråkigt att få så här. Mycket bråd. Ja men det, det, det är det vi får, du sa, man får ja, det i Syda Afrika, man får det. Men jag, jag förstår man, också det, vad man det menar, att vi måste sluta med det här jävla Men de som är här kan vi inte hata. Nej men det är ju människor, människor men vad hatar vi ju inte. Men folk känner det rakt över, så att säga, no, vi finns ju inte... Snälla lite... du, Det var vad felet är? Tror jag. Det är att vi hatar fel personer. Men du vet att, det är regeringen som ja, har det är därför vi är ett politiskt parti och försöker förändra detta. Jag vet det. detta för varje det dag då. förstår du som går så kommer du, du säger att de som är här, och vi ska inte hata dem nej självklart, nej. men för varje dag som sker, som händer, händer att, nu pratar jag för varje dag som går så kommer det nya människor in i landet då, nya ja, människor det är slut förstår du så kanske den här oavsett om den här regeringen blir avsatt och det blir en, en nyordning i det här landet va En dag kan det vara för sent också va? Så det går liksom inte bara att prata och använda de här enkla begreppen som att hata och inte hata Nej, och älska ja. och, och, och inte älska förstå det, det handlar inte om det längre Då tror jag det är för rakt ut ja. Om jag röstar mig på vad händer då? Vad som händer då att det blir, när det gäller invandringspolitiken, för det är det vi har pratat om hela tiden. Att det blir ett tvärstopp vid gränserna när det gäller denna flyktinginvasion till landet. Va? Däremot så kommer det inte bli ett tvärstopp när det gäller normal invandring. Alltså när det gäller någon person som, nu tar jag bara till ett exempel, som är ute på sjön och träffar en... Flicka i Singapore eller vad han träffar någonstans, det spelar ingen roll va? Så kommer det inte vara någon järnlig då va? Men den här innovation och fiktifördöjningar, dagpenningar, Atlanta. dagpenningar och allt vad det heter Det kommer vara tvärstopp, det blir inte ett sillöga vi måste ju bygga i Kabul, det kan bort och och sådana saker för att rädda det. Ja, jobbet var ni För det skulle vara väldigt intressant att höra det Vadå? Ja, för jobbet var ni Ja, ja, där kommer det ju givetvis om man alltså, drar det konsekvens, drar konsekvenserna av detta så kommer ju AMI, där kommer det ju bli en otrolig neddragning av tjänsterna va tyvärr givetvis. Nej det var inte just det jag tänkte på Och AMU också för den delen Det är väl nu AMI det är väl Arbjörd Just det tyckte jag Om till samma skit mm. Ja men... Du sa att det. det var att de är fram nu, det kunde jag ta lång tid för två år sedan Det var Jag visste ju inte att det var så viktigt Nej men där kommer det börja otroligt ner Och inte för att försämra det för svenskarna utan det kommer alltså på grund av att vi stoppar denna invasion i, till landet Så kommer en hel del av tjänsterna försvinna där Det är jag prova det och det. Lasslund, Lasslund Ni kan inte komma fram på en gång Nej, men jag, du frågade vad vårat mål Ja, men. ja, ja, men då frågar jag igen. Mm. Ni kan inte komma fram på en gång. När vi kommer fram och får någonting att säga till om så kan vi givetvis inte säga till någonting om. Om det är så du menar. Vi kan, ja, det, men, det, det är samma bra, ni, du kan förlåt, fråga Vi kan fråga HDS eller vem som helst av de partierna som inte sitter i riksdagen. Då säger man vad man vill göra. Men innan ni kommer fram, ja då kan vi inte göra någonting va? Men jag, ja, jag menar, det är frågan, det var så här. inte. Du, Lars Lind. Om man rustar på kom, om på kommunala grejen. Är det bäst det? Ja, det ska du givetvis göra eftersom jag ja, representerar Stockholm. Så får du, i fall, Stockholms ja, stad ska pratar alla på en gång här. Ska vi lyssna på vår, vår information kanske? Ja, Tackar dig. Du, jag tror att vi har pratat om det här ganska bra ja. för dig iallafall. Hur, hur vi har... Jag, jag frågade var vilket är det bäst kommunal. Jag röstade på, i Stockholms kommun då du bor ju i Stockholms kommun. Eftersom jag är inte i kyrko på Stockholms kommun så röstade på mig. Och jag röstade på Ville Ron, för han stod faktiskt. På mig. Och jag anser ja, bland annat. Jag lovar att verkligen göra allt för att att ska få tillbaka sin auktoritet och som. Nej, jag betar man annat att pratar det killen Ja, jag bättre och bättre. Jag representerar i Stockholm, det är ju klart att du är lite. Det verkar ju ett Hallå? Tack, tack, tack Ja, men då är det vi. vi, vi tackar, tackar dig för, Och så ska vi köra den här jingen Tack, och tack. Går vi ja, det. tack till ja, det har varit lite långt det där Vi ser där framåt Ja, och alla pratar på. In och in på varann ja, ja, det är härligt i Sverige, det <laughs> är sanningens parti <laughs> Novel, och klockan är ja. och Utländska serien också, det låter som en liten Japan Ja. 45. ja eh, Vi ska ta och spela lite eh, Nej musiken är gick Ja vi tar formalia här Håll till godo Ja ni lyssnar alltså till Stockholms närradio på 88 MHz Och ni lyssnar till Sverigepartiets Nattssändning Sverigepartiet sänder i vanliga fall På 88 MHz På Sittesammaren på torsdag morgon 07.30 till 08.00 på fredagar sänder Sverigepartiet mellan 14 till 15. Och på lördagar, ofta med direktsändning, sänder Sverigepartiet klockan 16.00 till 17.00. Om du vill kontakta Sverigepartiet så kan du göra det, antingen brevledes på adress Sverigepartiet, box 153, postnummer 19123, Sollentuna. Jag repeterar, adressen är alltså Sverigepartiet, box 153, postnummer 19123, Sollentuna. Medlemsavgiften i Sverigepartiet är 100 kronor. Pensionärer och studerande har rabatt på 75 kronor. Men ni uppmanas att solidariskt inbetala 100 kronor som medlemsavgiften. Ekonomiska bidrag tas tacksamt emot, antingen i kontanter- insatt på postgironummer eller frimärkshäften. Sverigepartiet har postgironummer 88795-0. Alltså Sverigepartiet har postgironummer 88795-0. Från Sverigepartiet kan du beställa gratis flygblad och klistermärken. Sprid dessa till så många som möjligt. Detta kan du lämpligtvis beställa på våran telefonsvarare. Sverigepartiets automatiska telefonsvarare har telefonnummer 08 645 4576. Alltså telefonnummer 08 645 4576. Lämna där namn, adress och telefonnummer. Ni uppmanas att. Prata klart och tydligt Och långsamt Så att vi hinner med att notera Från Sverigepartiet kan du beställa Sverigeknappar Knappmärke med svensk flagga på Dessa kostar 10 kronor styck Två typer av snygga T-shirts med nationella motiv Tröja Nummer ett Motivet är viking med svärd Och texten Sweden rise again Pris 100 kronor och finns i stor och extra stor. Tröja nummer två med motivet solkorset finns i stor och extra stor. Pris 100 kronor. Nationell musikassett 60 kronor. En skrift som heter Varför du inte kan lita på massmedia kostar 20 kronor. Regeringens proposition 89 90 105. Där du bland kan läsa om generösa bidragssystem till flyktingar. Den lilla broschyren kostar endast 20 kronor. Och som sagt, var ekonomiska bidrag tas tacksamt emot under valrörelsen. Där Sverigepartiet har ingått i en nationell valallians med partibeteckningen Svensk Samling. Mer information om detta kommer strax. Vi repeterar Sverigepartiets postgyronummer en gång till. Sverigepartiets postgyronummer var 88. 795-0. Sverigepartiet postirnummer var 88 795-0. Och det är speciellt viktigt med ekonomiska bidrag nu under valrörelsen. Ja, över nu till informationen om den nationella valalliansen, den som ni alltså ska rösta på den 15 september 1991. Svensk samling.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 Du kan skriva direkt till Svensk Samling BL100, postnummer 11479 Stockholm. Svensk Samling BL100, 11479 Stockholm. Våra telefonnummer är 08 645 4576. Alltså 08 645 4576. Eller 08 649 5101. Alltså 08 649 5101 Vår valfond stöder du på posthyronummer 88795-0 Eller 1953-9 Alltså 1953-9 Och glöm inte att rösta på svensk samling vid valet den 15 september 1991 du kan inhämta alltså mer information om du skriver direkt till Svensk Samling BL 100 114 79 Stockholm eller kontaktar Sverigepartiet på 645 4576. Det är alltså Svensk Samling som är våran nationella valallians, partibeteckningen Svensk Samling. Och om ni beställer information från oss så kan ni bland annat få vårt valmanifest.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 Jo, via den nationella valalliansen, med partibeteckningen Svensk Samling. Detta är Svensk Samlings valmanifest. Punkt 1. Beslutande folkomröstning i hela Sverige om massinvandringen och flyktingpolitiken. Punkt 2. Beslutande folkomröstning om Ege och Öresundsbron. Punkt 3. Sänk 4%-spärren till riksdagsval. Ja till personval och andra andrahandsval. Punkt 4. Bättre lag och ordning. Inför författningstomstol för att övervaka att statsorganen utövar sin makt under lagarna. Förstärk GEO-ämbetet. Ansvarighetslag i praktisk handling.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 Värna om djurskyddet genom lagstiftningen. Slutligen punkt 19. Nej till bildtullar. Ja, och slutligen så ska vi göra reklam för några tidskrifter och vi börjar med en tidskrift som heter Storm. Tidningen Storm kan man beställa ett proexemplar för 20 kronor. Eller sex nummers kostar 120 kronor. Och tidningen Storm har postgironummer 622 76 46 sträck 4. Alltså tidningen Storm har postgironummer 622 76 46 4. Ja, och jag lämnar inte studion den där igenom. Ni är beredda. Vi har ett samtal som väntar. Ja, och ni lyssnar alltså då till Sverigepartiets nattsändning då. Och vi har i vi sänder nu fram ja en timme till er nogar det att det skulle Ja, det är jag med en timme där mellan två och tre Så vart de ju tre helt plötsligt som man säger Nu är ju klockan 5:47. Ja, här, kulturberikande med en Men där ska det krossa med lägga sig men... ja, eh, vi har ett telefonsamtal har vi fått också på 086454576. Välkommen. Ja, tack. Hej. Hej av vad jag tänkte fråga om har jag faktiskt fått veta och nu när jag väntade. Ja. Men äm, äh, äh, det var ett par saker jag inte fick veta. Jag har ju hört i era sändningar att äh, i, i den här valalliansen så ingår det olika grupper. Ja. Och, och äh, nationella fronten det äh, Stor, det, det har jag ja, fått, det, jag det, vet att det, det, det är. Det Frans, eller hur? Ja, du vet att det om inte som står på 40 talet nej, Frans, det är inte. Det är alltså fler, det är inte den. Om vi tänker på, vad heter de? Uvar eller vad de kallar så Nej, det är inte de. Utan det är så att det är flera organisationer som egentligen tillhör den här organisationen nationella fronten, då. Ja, så då. att egentligen Så är de ett, en organisation i alla andra organisationer om man säger så. Då. Det är någon som heter Frans som har sålt tidningar på Ja, nej, han gör det fort. Vad heter den han säljer? Jag vet vilken du menar, Frans med rullskridskorna. Eh, vad heter de nu då? Alltså, ni vet inte riktigt vad <laughs> Nej, men jag vet vilken. Jo, men jag funderar vad tidningen heter som... Eh, Ulvarna, ja. Ulvarna är han tillhör. Ja, så, ja, den tidningen har men han, han hade någon annan tidning på 70-talet. Ja, mm, men han falle. säger han fortfarande att han är i centralen där, med den här med djurskydd och det här. Ja, ja. ja då, då vet jag det. Sen, sen är jag mest nyfiken på, ni har talat om pensionärspartiet, och jag undrar om, om, om den här Alice Temander, som jag väl har hört i t 3 var det väl efter tre, va? E, är hon med där? Ja, enligt Porsche Brunström. vänta. Enligt Pörse Brunström så är ju nämligen så här Att det finns ju olika Fram Eller vad ska jag säger Olika pensionärspartier va? Alltså det finns flera stycken olika Och hon alltså då tillhör ingen egentligen av dem utav, här fram, eh, utav de här pensionärspartierna Men hon har då sagt sig vara villig Enligt Pörse Brunström Att ställa upp i en radiosändning Och vi har ännu inte märkt det Men det får vi ju som sagt I den här gången kommer ju ingen alls Vare sig på, vad eller någon den här ja, till den här nattsändningen? Till den här nattsändningen? Sa du Ja, de skulle ju komma från dessa organisationer till den här nattsändningen. Ja, så ja oh. Men det var ju ingen som dök upp. För visst så var det många som sa då, eh, att den här, vad heter hon, Gudrun eh, Karlsson hette hon från Pensionärspartiet, att det var en illa valtid att just ha det under påskhelgen. En sån här det är väl en då. bra valtiden Ja det tyckte vi också Men folk tyckte. kan sova ut Men eh, jag vet inte folk Tydligen fira den här påsken med att äta sig feta på dagen Och sen sova på natten Jag vet mm. inte hur de hon det där Så att vi får väl Ta in nya krafter till nästa Nästa gång får vi se hur Blev ni inte inbjudna till den här en, en det är okay, utfrågningen av, av jag, jag, fick ett brev. jag fick ett brev Angående detta Men jag, jag besvarade det aldrig Det där brevet Jag, jag tyckte att det var så, så att säga en, Man ska sitta en hel Svärm med folk och sen det jag ringde på bytte påpekande i så fall om man skulle ställa upp i en sån här debatt. Vad Socialistiska Partiet skulle där och göra förstod jag inte alls i den här på det här brevet de skickade. Ja, det var 15 småpartier ja, inbjudna. Jag, du vet att det är sånt där. Jag, jag, jag ser inte nyttan mer än att få sitt namn med då. Vad det, det kan var göra fem med reklamvärde. Jag, jag, nej. Det var fem som hade, hade tackat nej. Mm. Och det var Greven och Bekänten var ett. Och sen Bengt Hedberg han har ju bildat ett nytt Liberala partiet. Som, som Bengt Westerberg och Folkpartiet Liberalen är mycket emot naturligtvis. Och, och, och, och, men... Jag tyckte det var mycket fräckt Och oförskämt av Asberg att kalla Sven-Olo Olsson För Svinulle två gånger där Hets mot ja, Helt smått folk Ja, helt smått folk Jag vet att det, jag, det, jag, jag, jag, jag ställer inte upp På sån här det. massmediala mm. Pajaskons Och de här, de här äh, Då TV, vare sig TV3 eller TV4 Vad de nu kallas för Det här var ju TV3 så tycker jag inte att det ger någon reklam. Det finns ju de som tror att det är så reklam bara för att de får sitta där med slipsen och allsen och tala om att de, att de står fortfarande för dödsstraff. Men jag, jag, jag anser inte liksom att sådana här bitar ger någonting. Ashberg, ju, show, alltså. Man ska alltså. I merklass. Men det är den tusan Ja det, det är alltså inget, det är inget politiskt budskap man får föra fram där. Utan det där är mer Arsberg på Sova där han visar upp djuren då. Alla pratar innan, men på varandra Under senare delen av programmet jo, men det, det är så han vill ha Att det ska vara också va ja. Och Aschberg är ju inte den för inte han är va? Så att eh, För övrigt familjen Asperger mm. Så att eh, Utan att gå på det kanske Nej ja. det är att Jag tror inte att sådana här är för många partier I ett och samma program, är inte det? Jo, det var för många, det var ju nio ja. Som kom bara, men i alla fall så men nu vet jag att det är femte som hade tackat nej eller inte inför det, det var ni i alla fall. Ja. Vet du vad, har du hört vad Sverigedemokrater förresten säger om Sven-Olle? Nej, det har jag inte hört. De skriver så här i sin eh, Bullentina, SD bulletin, så skriver de så här. Sven-Olle bildar parti. Nu har även sven som meddelat att han bildat parti. Ett antal centerpartister i Sjöbo har bildat ett parti, Sjöbopartiet, som driver rena centerfrågor utom i flyktingpolitiken, där Sjöbopartiet tycks nöja sig med att kräva en begränsning. Partiet meddelar att det märkligt nog ställer upp endast i riksdagsvalet. Det hela förförefaller en smula egendomligt och tycks vara mer en protest mot centen än en vilja att bedriva och organisera nationell politik. Så skriver de om det. Men de ställer väl säkert upp också i Sjöbo och, jo, jo, och, och där vinner de väl i alla de fall De har inte skrivit här SD här Men vet, vet du vad de har slutat med? Äh. De har slutat sälja en tröja så det står med Sjöbo Ett föredöme Jaha. Det var tydligen inte någon föredöme Det har varit konkurrens där vet. Mm. Det var Gamla tyskarna sa väl alltid det där, ICH! ICH! vad. <laughs> mm. Ja det är hemskt förstår du Hur nationalismen kan bli Det är mycket splittring tydligen ja, Och det, du får jag fråga om en sak till När det gäller det Det här Framstegspartiet Framstegspartiet menar du? Ja, ja det här nya alltså ja, fram, Som står i äh, vårt valmanifest menar du? Menar du det? Nej, nej det är inte Framsteg Utan det säger Framsteg Framstegspartiet Finns det flera bitar ja, ja det, det är ju den här en Viklander heter han väl i Skåne tydligen ja. och, och eh, sedan är det ju eh, i Österötland där det finnas kvar trots att eh, Lindgren eh, mottalar ju död hörde jag ja Viklander köpte och, ju namnet utav, utav Herman va ja, han, var fick ju, han fick ju 100 000 eller 98 000 för det det var ju svart och Stefan och. Herman ja. Herman alltså kan det, man? Kan de står för att sälja namnet det var inte nog med att han, vad han gjorde egentligen för Sverigepartiet på den tiden det begav sig men, utan, så så, utan även Detta med Framstegspartiet va? Det sålde han namnet då Han ja. kunde göra pengar på det också Nu sitter han ju guldsmeden mitt emot äh, där Tittar han ju där Men de får inte ställa så upp i riktig det, det. Ja, det var ju en guldets man du var ju inte fint det som Hermann Stavade Hermann med 2-1 på slutet <laughs> I alla fall såg han någon som heter Ulf Sundholm i, i det här tv-programmet. Mm. Och, och han var ju från Framstegspartiet, men han är tydligen uppifrån Ånge i stadligare. Ja, vidertal, Ånge, det, det, det heter ju Ånge mitt parti, heter du ju då. Ja, men. Äh, så det, det finns väl en falang av Framstegspartiet där också. Ja, det det kanske är splittrat i tre falanger då Skåne, mm. Stötland och Och, och så eh, finns det de som har skrivit Mottala, där är den ju registrerat För ett parti Och så det har ja, Herman Falangens tidiga Registreringar i olika kommuner Så att de kan inte använda namnet I alla kommuner Nej. Utan de köper det då så har Herman Ja han har, han vissa, måste, jag, han har ja, men De köper och, ett... och säljer det namnet fram och tillbaka Och så bjuder de in eh, upp då då och då hålla ett ansvarande. Ja, eh, jag hörde i radio, men jag har inte läst i någon tidning. Jag är lite dålig på tidningsläsning. Eh, men att eh, Föbopartiet och det här Framstegspartiet i Skåne eventuellt eh, skulle gå ihop i någon mm. val. Kan, kan du säga någonting mer om Nej, det? Nej, jag läste en TT-not om det där också. Eh, jag har inte... Det är för att de fick visst inte använda namnet för expertiet i, i riksdagsvalen Hur det var Det stämmer ja, till ja. bromsarna igen Vad <laughs> sa Jag hörde inte det sista Ja det är det väl inte säkert det vad jag var Nu har Hermann slagit till bromsarna igen härifrån. Nej jag tror inte att det är han som har gjort det faktiskt Utan det är de som har registrerat eh, eh, Tidigare än dem ja, Alltså ja. mellan Hermann De som köpte namnet av Hermann På 70-talet stod det på 70-talet stod det var det registrerat mm. Av en utomstående person, vem det nu är Ja, och för registrering fordras det Minst 500 namn av myndiga personer Ja, det är det riksdag så är det 500. Nej, 1500 menar ja. jag Jag råkade säga fel uh, Men du vet att oavsett, Ni har inte försökt med registrering nej, du att Grejen är, förstår det så här Att det här med registreringen ja. Det har alltså ingen betyd för du, Om du tänker så här att Om egentligen det här är alltså ett, massmedialt fenomen de har fått fram i tidningarna. För vad som det egentligen handlar om det är ju att de, den som vill kalla sig för framstegspartiet ja. det kan ju faktiskt göra det. Alltså, I och för sig, de blir ju flera som slåss om, om, om, om så att säga makten va. Men det blir ju bara endast de som arbetar politiskt som kommer att ha någon chans att vinna. Det vill säga oavsett om det är Herman eller vem fan det är som sitter på namnet va. Så, Men du, det, till att se patent på namnet mer än det Att han har ju då så att säga Röstsedlarna, alltså då, hans namn Men kör de andra sina namn På röstsedlarna Då blir jag, alltså så att säga Såna här Krypskytter röstsedlar. Då använde väl opinionspartiet en gång, Moderata. Och och får de tillräcklig kraft så slår de ju ut den som har registrerat sig. E, så ja, det har egentligen ingen betydelse, den här registreringen. Det finns inte någon. Eh, har, det, har det ingen betydelse? E, e, nej, det, hur, det, hur, det hur, är faktiskt. det är valsedlar e, Ja, du sätter ju den Får inte de eh, sina valsedlar tryckta gratis? De som Nej, är... de måste då ha 1% procent utav för... Alltså, valet tidigare då, 88 i alla fall. De måste då ha 1% procent utav rösterna då. Så det är bara KDS eh, som kan få det eh, gratis tryckt ja. För de, de hade väl mer än en procent i förra valdjordet hade med, de. Registreringen av de här med de här 1500 rösterna, det är ju egentligen bara ett... Alltså, en registrering det är ungefär som man får ett patent på ett visst namn va? att mm. använda. Men i det här fallet är det ju skillnad på det här och det när, om man ska sätta någonting eller sätta någonting i patent för att den här politiska situationen blir ju det att man sätter ju då ett namn, man har alltså patent man, att man står för namnet då i det här fallet då som hade framstegspartiet. Men en människa som inte arbetar politiskt har ingen nytta av att sitta på det här namnet. För han blir överkörd av de som använder sina namn på rödsedlarna och dispererar de, de som använder det. offensivt politiskt. Ja, de får ju alltså ut sin val, val, sina valsedlar. Va? och då, då blir ju de namnen som står på valsedlarna. De kör ju över den partiet, eller den personen i fråga. registrerar sig. De ja. namnet. Corporate writing, så att säga, Men det är ju rätt vansinnigt att ha det på det sättet. Och men så fungerar det ju, va? Men en del människor gör så stora affärer av det här med registrering, och det, det, det blir nästan. Det, det låter nästan religiöst ibland när man hör det här med. Att bara, äh, en vara enhetlig nationalism det är vad som behövs i landet att alla håller ihop och vi röstar på ett enda parti då kan vi vinna eller komma någonstans Ja men det verkar ju som oenigheten vore större än någonsin Ja nej jag blir bara besviken på ibland du vet att ibland så blir jag så otroligt besviken när det just gäller folk som man tror på man tänker så här att eh, man går ju då i alla fall att tänka att de som är ett föredöme, ja det är någon, de som är, verkligen har uträttat något på liv. Nu kommer det mera här på spelaren. Lammande facklor i novemberkvällen. Fladdrande fanor mot stjärnklar himmel. Ungdom på mars. älskat fosterland.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 Flammande fackla tänd, i oss en eld och sänd, seger till söner av vikinga ett. Ni lyssnar nu till Stockholms närradio, sittelssändaren, Radio 88. Det är så då Stockholms närradio. Vi som sänder är den nationaldemokratiska kulturföreningen Jallarhornet och programmet heter Jallarhornet Sverige vakna. Programmet är som varit förinspelat här uppe i Dalarna. Faktiskt en vecka in i september månad. Programmet kommer att sändas vecka 40 med repris vecka 41 år 2003. Det är alltså den nationaldemokratiska kulturföreningen Jallarhornet som sänder. Programmet heter Jallarhornet Sverige vakna. Och ansvariga utgivare är Gunnar Andersson. Sändningstekniker är Georg Lindberg. Sändningstiderna är lördagar 17.00 till 18.30. Och onsdagar 17.30 till 18.00. Och jag har en bärbar dator här och sen har jag också investerat i en så kallad Dumburken tv-apparat. Så att man kan bli riktigt hjärntvättad. Men eh, vi har lite material här som vi ska bjuda på. Vi kommer också att eh, ändra telefonnummer också som är gemensam för Järnhornet och Nationell Solidaritet. Och varje onsdag mellan 20.00 till 21.00 så kan man ringa och ha synpunkter och kommentera och klaga och gnälla eller berömma och komma med synpunkter och ta kontakt med oss helt enkelt. Lyssna vidare för mer information och besök vår sponsor också på internet nämligen Nationell Solidaritet som får allt fler besökare sprid adresser och liknande vidare här med Ljungeltelegrafen Vår sponsor nationell solidaritet finns på Natsol.cjb.net Natsol.se är gammalt program -j -j -net. Vi tackar nationaldemokraterna för att de länkar till vår sponsor Och även nationens änglar, com, utan prickar ni kan besöka Nationaldemokraterna och Nationaldemokratisk ungdom. Nd.se eller ndu.se. Och få gratis informationspaket kan man ringa dygnet runt. Så får ni fint eh, påkostat propagandamaterial hemsänt direkt till er. Gratis 745-0813. 745-0813. Man kan också lyssna till Stockholms närradiosändarna 88-95,3 MHz över internet. Sprid också detta vidare. Och då surfar man, man in på Närhålligföreningens hemsida cityradio.nu eh, Jag har väl också laddat ett inslag här från eh, Hedemoras eh, stora evenemang eh, Daldansen. Det är väl ett problem att få lite kända artister eh, att komma. Och eh, den kända sångerskan Jill Jonsson hon fick en eh, anka i halsen där så hon fick ju ställa in tyvärr i år. Den största begivelsen var väl gruppen Style som körde sina gamla slagdänger här. Det jag laddat är lite ett inslag med någon grupp som körde i coverlåtar här. Eh, faktum, är också, faktum är också att en kassett här som skulle bli onsdagar. Två onsdagsprogram. Den fick jag slänga faktiskt för att den krånglade och helt enkelt jävlades. Eh, Formalen är väl att adressen till oss är eh, Jalarhornet, box 526 1479 Stockholm, e-post, radio, klot och Sverige. gamla program där. Medan så är efter 100 kronor och ekonomiska bidrag postgiro 634 252-1. Faxa kan man också göra och vi får ju fax varje vecka. 612 45 77, 612 45 77 Och natsol.cjb.net I adressen på internet till vår sponsor um, En av alla dessa olika länkar som vår sponsor har på sin hemsida Är ju uh, kulturbilder.net här Och det är väldigt intressant Här har vi en mycket fin dikt här som är skriven på gammelsvenska som det heter och jag ska ta och läsa den. Det är nästan lite rasistiskt här. Det är som Centerpartiets partiledare Maud Olofsson, hon har erkänt att hon är en landsfredare. Jag är ingen nationalist, jag är inte nationalist. Med tanke på att tydligen så har Sverigedemokraterna fått in ett debattinlägg på Expressens debattsida. Hur så hemskt. Tänk att olika åsikter får komma till tals i ett demokratiskt land. Hur hemskt. Det kan vi inte tillåta. Det är bara vi som är PK politiskt korrekta och har de rätta åsikterna och tillhör etablissemanget, åsiktsmonopolet och åsiktsmaffian. Och hela det korrumperade samhällssystemet som ska få komma till tals. Och visa våra fula tryn i tv-rutan. Jag ska läsa dikten som heter Hemlandet. Och eh, den är jag så gammal Du är hemets jord Där jag som liten lekte Din blotta åsyn Gör min känsla varm Här var det moders händer ömt mig smekte Här blev jag lyftad På min faders arm Här är den fläcken Där jag först såg ljuset Och där jag nötte mina barnaskor En står det kvar i gamla kära huset Med många minnen Från far och mor och här bor ännu många barndomsvänner som kunde minnas väl den tid som flytt. När jag dem råkar. När dem jag råkar i mitt bröst jag känner som om det gamla blev vi Här har jag gravar för mitt minne kära på kyrkogården där jag ofta stått. Där kan jag komma liksom mera nära det trogna vännerna som gått. Här fick jag se en bok för första gången. Jag har gått i skola här och samlat rön. Här övade jag in den första sången och här lärde jag mig min första bön. Så mycket gott och skönt jag här mig lärde. På skolans bänk och vid mina och vid föräldrars bord. Och därför sätter jag det högsta värde på denna lilla fläck utav vår jord. Och här stod jag en gång vid världens ände. Ut i ett land som syntes skönt och rikt. Men ibland södens barn som jag ej kände och vilka språk ej är mitt eget likt. Och om jag såg då vår flagga hissas i någon hamn där blott jag vore gäst. Jag skulle mera någonsin förvissas att borta är det bra men hemma bäst. Om det, bland, om det är bland främlingslandets berg och dalar jag kunde fånga några spridda ljud. Av detta språk som varje landsman talar det skulle klinga som ett hemlandsbud. Vid denna hälsning ifrån höga nord Min tunga skulle lossa sina band Och ropa ut i kanske glömda orden Jag har ett hem Jag har ett fosterland Gammal dikt skriven av C.D. Av Virsen Och jag har en bärbar dator Här Och eh, vi kanske ska ta och lyssna på ett litet inslag Från daledansen här En liten bit i alla fall Uh, från hemsidan kulturbilder.net Alltså kulturbilder.net Så ska vi läsa lite ni som, kan, ni som har tips på intressanta länkar Eller som har egna hemsidor Tipsa gärna oss om detta Exempelvis till Radio 88 Svenska kulturbilder Det är på kulturbilder.net här vi läser. Julen är en hednisk högtid. Jag tycker det är rätt så festligt att det fortfarande finns folk som tror att julen har med Jesus att göra. Det har det ju inte. För det första är det helt otänkbart att han skulle vara född kring jul. Eftersom skattskrivningar på den tiden skedde vid helt andra tidpunkter. Det är bara en förevändning för att annektera den största högtiden i hela Europa. Vintersolståndet. Ett dåligt kamouflage helt enkelt. Och tittar man lite närmare, hur ser ett normalt julfirande ut idag i Sverige? Vi träffas hela familjer, äter och dricker en massa gott och ger varandra presenter. Vad det det med Jesus att göra? Ingenting. Däremot påminner det starkt om det seder och bruk som förelåg långt före kristendomens destruktiva intåg i Norden. Redan från romartiden finns det nedskrivet till nordmännen, alltså långt före vikingatid, i ett mid midvinter. Samlades och festade och drack jul Som det hette Det återskålade och, och skrålade jul, jul, jul, jul Jul har alltså inte ett smack med Jesus att göra En tolkning av ordet jul är för övrigt att det kommer från, en, från ett namn på Odin Julner Julner uppträder just på den mörkaste natten på året Det är du Juligrisen är förstås en hylding till Frejsgalt Gyllenborst vi heter Lussekatter för att fira ljusets återkomst med Freja inom parentes Lusse. De dras i sin vagn och sina katter. Vi ställer in halmbockar under granen, symboliserande torsbockar, tangrisner och tangoisner. Och så ställer vi ut en tallig gröt till tomtar och småfolk. Så när du firar jul, sen våra gamla gudar och gudinnor en tanke. Hej Odin, god jul! Karl Johan Rebbinder. Och det är en länk till eh, den snubben's eh, hemsida där. Eh, nu blev det blir det visst lite eh, slang här, snubben. <hör> Men eh, dialekter är, är roligt i alla fall och eh, slanguttryck och liknande. Och jag vet att det finns en eh, länk på vår sponsors hemsida till en hemsida som eh, har ett index med otrolig massa slangord. Och vi ska läsa en dikt till här från Svenska kulturbilders hemsida, vård, vårdträdet. På Odalmannens gård stod åldrig lind, ettens värdade träd med väldig krona och stam runristad av tjugo släktled. Stormen kom starkare än i manna minne, det härliga trädet, tyngt av åren föll. Husets folk stod sörjande kring, den fallna. Silverhårig farfader som förästat nittio vintrar smekt med vissnat hand Hennes vindfarna bark och sade Vi skiljer sig, du dör ej Du ska leva i en dotter En stark telning från din stam. I dig själv levde en moder Som, när Midgard var tusen år yngre än nu Sköt upp ur dess mull Och skänkte svalka åt fäder Vilkas namn förnimmas på sagas mun." Om det är tonat bort i tidernas fjärran, och din dotter ska växa, välsignad av det himmelska och med susande krona för släkten som, skong, som komma, förtälja de sagor som du förtalt, försvunna släkten och lyfta som du, lyssnande andar till evighetstankar. Vad äldst jag minns är min moders blick, och där och därnäst dig, mina dagars vän, som barn jag söftes av ditt sus, tyngda ögon sökte ännu i salttakets glugg. Ditt gungande bladverk där det dallrade i dejligt solljus eller skymtade mot skymningens stjärnor. Min första idrott var när förvägen klättrade han, din högste gren och såg där med tjusat syn, med spirande längtan, din färder i guldglitter det gränslösa himmelspeglande havet jag minns så väl, dina vingade gäster skydde icke den obetvingade. Av ålder fanns ett fritt förbund. Emellan min ett och dina åbor tryckt kvittrade trädpip -lärken. Staren lockade, lövsångaren sjöng sin vackra visa bredvid mig när jag som yngling återkom. Sen fjärra med segrens svan jag färdas sökte min blick hen över slätten i blånat avstånd i ett bladverksrundning. Och när jag hunnit till hemmets grind viskade du till välkomsthälsning mina bästa barndomsminnen och mina löften för livet. Hur skön jag såg dig den sommardag då jag hem, då hem jag förde min fagra brud. Hur slösande du slöjat dig i dina vänner. I dina värna blomstervippor, aldrig gött du djuvare ångas, din ångas doft i aftonluften. En solen som lyst, den lyckliga dag, sjönk ned under skimrande skyar. Ej månde vi skiljas, du minnesrika. Du flyttar nu in i federnas sal, där ditt virke ska slöjas i sin sni snidning till stolpar och helga bilder som tyda i tecken tidernas gåtor. Och mana till manlig levnad det mina. Ditt virke ska slöjas till värnande sköldar. Att lyftas för lag och frihet. Med järnet spetsas till spjutstänger. Att föra sig fejt för fosterjorden. Av mina söners modige söner i Svealandens kämparsled. Ask vet jag stonda nämnd Yggdrasil. Den är ett väldiga aldrets vårdeträd väder på dess grenar vila Dess rot ran upp ur rymdarnas djup ett ljus som i trädets krona juter Livets friskhet, färg och fegring Menar man, kommer ur människovärden Ur tidernas goda tankar och död Men nidhög gnager i rotens nätverk Och gift han in i såren juter. Det menar man, kommer ur människovärden Ur tidernas onda tankar och död Nornan har sagt, ett närmar sig Dagar som umnigt nära Nidjögs giftet Lärkans ljuva sång Då lönas med pilens järn I hjärtat Gistet sargar Suckande dragan till tack för mödan I middagshättan Stolt går med otyngd skulder den starke Den svage bär sin börda och hans Bonden fäller fall för vinning Med egen hand Sin äts träd flyktiga nu, vill njuta sitt eget men ej kedja forntid och framtid samman, så låtsas häftenas heliga länkar himmelsynen hegra ej mera rättens runor ristas av våldet, som gudar dyrkas lust av guld då klagar yggdrasils träd och kvider då gudnar lymnigt lövhav lövvalf och glesnar det lider fram mot finbullvinterns förutsagda snabbt. hårt är värden. världen Hisklig orätt, dukade bord för lustans döttrar. Hungens död vid dygdig moders sinande bröst för trälens barn. Då klagar yggdrasils träd och kvider. Dens grenar gnisslar för isiga ilar. Det skymnar fram mot finbullvinterns förutsagda fasosnatt. Bröder månde bröders banervarda. Slitas månde systras söners fränskap. Hårt är i världen hiskliga laster. Yxtid. Knivtid med klyftna sköldar Yggdrasil kvider med kronan skövlad Nu skälver det starka stam till roten Skalvet skakar jordens grunder Flammor stiger ur fjällens djup Solen brann ut, natten är inne Stormar ryta i öde rymder Men högre dånar heimdalsluren Som skallar till skapelsens sista strid Uppslås avgrundsportar, ett av grifter öppnas. Det som levat återlivas att hävda sitt rum i herrarnas led. Spjut svingande skaror spränger åt skilda håll på snabba hästar dit där hon fladdrar. Lokes fana dit där hon glänser, Balders den godes. Vilte blandas i vapenträngser Lyst av brinnande värdas lågor. Vinner Loke, vinner Balder Segrar det onda eller det goda, stridens vägs skålar vackla alla Vi lade där våra lord tills i frälsningens väg fäller onämnd Gud sin godhetsvikter Det onda var det då till intet rymdenas brand var en reningseld Sen stiger ur djupet en skönare jord där våren leker kring livets källor Utöver den breder yggdrasil, allt vårdträd, en vänare krona. Syndfrind, syndfritt släkte samlas där till evig glädje i gimles salar och oskuldstidens tavlor. Det gyllne hittas i gräset vid ett härlig härligt stamm. Ja, det var en otroligt kraftfull dikt av Viktor Rydberg. Och nu kommer ett inslag från årets daldans i Sveaparken i Hedemora. Som kringstod i brann I lågornas sken Fanns mitt fatt på min tor Som hur lärde bort Och försvann Ge mig min skurka Ge mig krams Att försvara mitt land Ge mig en väg Att gå Ja, för byxan I krigar och satt. Hitta på mig ett hand då, så spelar vi något hårdare Det Kolla, torr, ska den dansa lite! Här de det här du det är ju en elak för många år Den kan bli cassettband där det? Är det någon som vill ha hårdrock? Kom fram och röj lite då! Låt som grisar I can fucking hear Det här, bro. Är det also som är till is svart Drack in black I get the slack I bet you know get the heroes got to never die Om vi kör några mer inslag Det där var så alltså lite redigerat eh, En liten smakprov från Årets eh, Daldans Och om ni besöker vår sponsor På internet så finns en länk där Till Daldansens evenemang Det blir ju varje sommar Natsol.cjb.net Och eh, vi har eh, en del Tape kvar här på Referensbandets A-sida eller då första sida jag har en bärbar dator här uppe i Dalarna och nu ska vi se här ja, veckans kontra nummer 31 år 2003 daterat 4 augusti 2003, det är ett nyhetsbrev från högergruppen kontra de hatar alla röda och de älskar USA man får alltså man får ett nyhetsbrev helt enkelt och Innehållet är nummer ett, veckans kommentar, den autonoma vänstern och den organiserade brottsligheten och jag läser. Det här är inspelat upp i Ceter för flera år sedan. Jag hade ju lägenheter där och en liten laptop hade jag med mig där. Den andra juli 2003 försökte Fredrik Göransson, Särdar Akin och Tony Tonajnenen ...genomför ett rån av en värdetransport i brekne i Blekinge. Polisen var rånatrion på spåren redan i förväg och kunde ingripa snabbt. I den eldstrid som utbröt sköts Fredrik Göransson till döds. De övriga, de två övriga lyckades fly, jagades i hela landet... ...men anmälde sig efter några dagar till polisen och greps. De nekar till brott men det finns lagningar av de tre herrarnas mobiltelefontrafik som lär göra det svårt för de två överlevande att smita undan ansvar två av rånarna Fredrik Göransson och Säder Akin ingick i redaktionen för Kåkbladet som startades på Norrtäljeanstalten men spreds i hela landet Göransson fungerade som chefredaktör också efter sin frigivning från fängelset Bland övriga redaktionsmedlemmar finns Jonas Enander som dömde sig två och ett halvt års fängelse efter EU-kravallerna i Göteborg 91. Alltså det var EU-kravaller i Göteborg 91. Jaha, uh -huh, det är möjligt. Jaha, uh -huh. och Niklas Karmhagen som påstås vara medlem i Hälsa i Malmö. Göran som började tidigt ...sin kriminella bana i det som kallas grimsta liga i Stockholm. Han mördade i början av 90-talet en kamrat och dömde sig tio års fängelse. Han avtjänade sex år och åtta månader och muckade år 2001. En del av tiden satt han på Norrtäljeanstalten där han alltså 99 tog initiativet till Kåkbladet. En tidning som driver fångarnas sak i nära samband med den så kallade Autonoma Vänstern. Här kommer intressanta kopplingar. Kåkbladet har samma boxadress som den anarkistiska tidskriften Brand. Göransons flickvän Anna Lundin var textredigerare på Kåkbladet och fungerade som ansvarig utgivare på Brand. Hon åtalades för uppvigling sedan Brand publicerat en artikel med tips inför kravallerna. Hon lyckades bli frikänd med hänvisning till att artikeln bara var satir. Men man kunde i artikeln bland annat läsa om hur man gjorde Molotov cocktails, hur man gjorde polishundar, skyddade sig mot torgas, byggde barrikader med mera. Fredrik Göransson var under sin tid på Kumla med i Fångarnas förtroenderåd och en tid ordförande där. Han var också verksam i en organisation som kallades Andra Chansen, där en av de drivande krafterna, Magnus Hörnqvist, också var drivande kraft inom den anarkistiska vänsterorganisationen antifascistisk aktion AFA ah, och eh, vår kommentar att det är väl de som har eh, förstört eh, partiledaren i Nationaldemokraternas Anders Stens, eh, bilar nu igen här. om de har sprängt eller vi ska återkomma till det det är så de jobbar en tredje aktivist inom andra chansen var Fredriks flickvän Anna Lundin. Fredrik Göransson gav den 19 maj i år en intervju i nedtidningen Jela. Jela.net Articles-intervju 030523 Som står för det mest extrema av det extrema inom vänsterpolitik. I Gällas och Göransson bland annat att arbetet på fängelserna bör ersättas med utbildning. Han kritiserar också förhållandet att det enligt hans mening blivit hårdare tag mot fångarna de senaste åren. Han lever också ihop sitt engagemang med ett urval politiskt korrekta ståndpunkter rörande sexism, homofobi och invandring. Och så försöker han övertyga läsarna om att det inte finns några nationalsocialistiska ligor på fängelserna. Och nu kommer intressant. Fredrik Göransson muckade från sitt fängelsestraff 2001. Han hade börjat studera juridik på universitetet men parallellt med juridikstudierna ägnade han sig åt grov kriminalitet, en kriminalitet som resulterade i hans död. Han lyckades också i april i år bli invald som studentrepresentant i internationella juriskkommissionens svenska sektionsstyrelse. Juristkommissionen säger sig idag inte ha haft en aning om Göranssons kriminella bakgrund. Men man kan naturligtvis inte utesluta att någon eller några av kommissionens övriga ledamöter såg det som politiskt korrekt att ha en före detta fånge som medlem i styrelsen. Må med detta vara ur som helst. Göranssons karriär i juristkommissionen blev kort när Carl Göran Bottvig är började röra i saken försvann hans namn helt enkelt från styrelselistan på internet styrelseordförande i kommissionen är juridikprofessorn Joakim Nergelius i övrigt ingår ytterligare en professor TCOs förbundsjurist och ett antal advokater i styrelsen kommissionen ska arbeta för mänskliga rättigheter och fördelar bland annat anslag från det statliga biståndsorganets sida förra året delar 20 miljoner kronor bland projekt som finansierats via kommissionen märks det projekt med Jesus Alcala i ledningen som drevs i Paraguay och resulterade i att Alcala dömdes till fängelsestraff för bedrägeri. Kommissionen är också remissorgan i lagstiftningsfrågor och har till exempel avstrykt förslaget till maskeringsförbud vid demonstrationer många svenska nationalister skulle kunna hämta väldig inspiration ur de gamla dikterna man skrev för att det är oftast att en dikt säger mer än tusen ord. Men gör det. Och sen skulle jag vilja avrunda med en lite längre men som säger väl allt som många har varit utsatta för idag. Mm. Om Sverige. I tidernas morgon och denna dikten så säger jag också är skriven av Karl-Ernfrid Karlberg. Mm. I tidernas morgon hö, sig höjde en strand. När solen förbarmat sig över ett land av arktiska isarna täckt. Årtusen en gingo och göternas stam, Ett släkt av okullig kraft stiger fram. Och drömmen om Sverige blir väckt. Om lysande bragder, om vikingatåg. I östled, i västled, på fresande våg, förtälja snart hävdernas blad. Sen konungar följa med oböjlig tro, det reser ett rike där frihet kan bo, och ändlös blev segrarnas rad. Det reser ett rike med plog och med svärd, och villrådig blickar en klentrogen värd, på viljefast fast rorsman av nord. Blev trosfrihet hotad, vi visste vår plats. Mot maktlyssna ligor, vi gjorde seglats. Och sa vårt svensk ord. Med kungen i spetsen, vi drog och i fält. Med kungen vi fröso, i torftiga tält. Och lärde oss krigares skick. Vi stredo och slet och i stäppvinden kall. Vi komma till korta och tungt var vårt fall. För landet dock aktning man fick. Nu aktar oss ingen till fedrens bedrift Förvanskas av främlingars fretande gift Och skingrat är göternas lag En orätt som fordom till krafttag och sväckt Nu är jag oss bekymrar Den kunde ju stäckt vår sorglösa ro av idag Ur kraft sättes grundlag och hevde rätt Allt andligt kuperas och vanvet nämns vet. Av önen man vingarna slår. I moln sjunker solen och stjärnblossens glans. en ore. Det där så har faktiskt våran tekniker Geo Lindberg eh, också hunnit med här att vända på bandet Och eh, det var Karl-Åke som eh, läste en fin dikt här. Han har ett gammalt referensband här. Jag har faktiskt samlat ihop de här olika dikterna. Han brukade ringa på olika nattsändningar som vi, som Sverigepartiet faktiskt hade eh, för många herrans år sedan och nu ska vi ta material här från den bärbara datorn igen invandring och enklaver och det är en artikel då som har varit införd i veckans affärer nummer 25 den 16 juni år 2003 och enklaver det är ju till exempel nere i Kosovo um, Serbien har återigen fastslagit att eh, Kosovo är en del av Serbien. Men eh, på grund av mycket kraftig invandring så har ju då albanerna nästan helt och hållet tagit över hela Kosovo. Ett fåtal eh, enklaver med eh, serber och andra grupper finns fortfarande kvar i Kosovo men eh, de är kraftigt bevakade utav tungt beväpnade militärtrupper för att inte bli dödade eller gelslagna eller gel eller um, bortjagade utav uh, extrema militanta albaner som vill ha hela Kosovo för albanerna. Och uh, vi trodde ju då att albanerna hade ett eget land som heter Albanien. Men det är så då väldigt fattigt land så att de har ju vält över gränsen där och uh, där kan man prata om etnisk gränsning. Eh, men nu var det ju så att serber och andra grupper drev iväg andra grupper. Det var en sak. Men tydligen får Albanerna bedriva etnisk gränsning. De har ju alltså ett eget land som heter Albanien. Vi ska då läsa det här. En tickande bomb. Eh, och det är återigen Malmö, den här underbara stad, det, är väl... det finns väl ingen stad i hela Sverige med så kraftig brottslighet och så mycket personrån och eh, brottslighet och olika gäng och inbrott och olika brottslighet av olika slag och eh, klotter och det är också Sveriges skrepigaste stad, i det finns ingen stad i hela Sverige som är så skrepig jag läser där, Malmö är staden där hälften av grundskoleeleverna har invandrar bakgrund. I ingen annan svensk stad märks enklaviseringen och det ekonomiska nätverket bland invandrargrupperna så tydligt. Den officiella invandringspolitiken är ett misslyckande men hittills har politikerna inte vågat ta tag i frågan. Av Monica Berg. Idag kan man komma från ett arabiskt talande land, flytta till Rosengård och leva ett normalt vardagsliv- som står helt utanför det svenska samhället. Det säger Aje Karlbom, socialantropolog på Lunds universitet. Citat. det är så politiskt känsligt att prata om den muslimska dominansen i Rosengård och om etniskt företagande och om det, det är enklaver som finns att det inte bedrivs någon forskning eller kartläggning över hur de ekonomiska nätverken i invandrargrupperna ser ut. Slutsitat. Enklavisering står i strid med integrationspolitiken och därför sopas den under mattan. Man låtsas som om den inte finns, menar Aje Karlbom, som bedrivit fältstudier i ämnet tillsammans med socialantropologen Sara Jonstotter genom att under tre år bo i Rosengård för att granska relationerna mellan flyktingar, främst muslimer och svenskar. Och det är citat igen. Under de senaste 10-20 till åren har det vuxit fram etniska företag, framförallt arabiskt talande, inom alla områden utan möjligen avancerad teknologi. Men i övrigt finns allt från livsmedel till kläder, skor och tjänsteproducerande företag, ofta familjeföretag eller mindre företag som rör sig inom en gråsvart Det är hur som helst ofta oklart vad som är svart och vad som är vitt. Slutcitat. Vilket inte bara medför att Malmö stad och svenska staten går om skattepengar utan också att segregationen slår rot. Och så är det citat igen. Förr var det människor som kom hit tvingade att tillbringa åtta timmar bland svenskar på olika arbetsplatser för att tjäna pengar. Men idag kan du som arabiskt talande få jobb hos en släkting eller vän. Eller starta ett eget företag där du anställer andra inom samma etniska grupp. Slut citat. Citat igen. Tyvärr tvingas många leva på socialbidrag. Man kan dock leva ganska gott på detta eftersom varorna i Rosengård är billiga. Jobbar man dessutom svart ökar livskvaliteten ytterligare. Slutsitat. Leva gott i Rosengård där det finns arabiska tidningar, paraboler som tar in arabisk tv, arabiska mataffärer, klädaffärer, frisörer, muslimska förskolor och friskolor och ett ekonomiskt nätverk som förmedlar arbete. I det ekonomiska nätverken spelar den religiösa tillhörigheten en stor roll. Och så blir det citat. Grupper av religiösa män sätter in ett par 3000 kronor på ett konto varje månad. Och sedan bestämmer det vem av dem som exempelvis ska få köpa en, en falafelkiosk. Fala det vet jag inte vad det är. Det här är en rullande verksamhet. Det var slut, Citat Säger Aja Karlbom att vara aktiv Muslim är viktigt, inte bara i ett socialt perspektiv utan också ur ett strikt ekonomiskt. I ett land som USA vars hela existens, utveckling och konsumtion utgår ifrån en aktiv invandring är denna enklavisering i olika etniska grupper inte något större problem. Men i Sverige där hela vårt samhälle har skapat kring en nationalstat är det en katastrof. Citat, Malmö är en tickande bomb, slutsitat, säger Paul Appalainen, tjänsteman på Integrationsverket. Citat, subkulturer med den andra ekonomi är i förlänge mycket, mycket farligt, slutsitat. Redan idag finns starka motsättningar mellan svenskar och invandrare, mellan arbetskraftsinvandrare och flyktingar, mellan araber och somalier, mellan muslimer och kristna. Cementeras bristerna i integrationen och den etniska isolationen ytterligare genom inbördes ekonomiska nätverk som verkar utan offentlig insyn är risken för maffia, kriminalitet och rashat överhängande. I en stad som Malmö med invånare från 165 olika länder och med en grundskola där 51% av eleverna har invandrarbakgrund, vore en sådan utveckling minst sagt förödande. Citat. därför är det viktigt att man vågar diskutera enklaviseringen även om den är ett resultat av en misslyckad integrationspolitik Slutsitat, säger Aje Karlbom I samband med att Malmö tog emot flyktingströmmar från Balkan, Östeuropa och Mellanöstern i olika faser under hela 80-talet och 90-talets första hälft drabbades staden och hela regionen av en extremt hög arbetslöshet Stora industrier som kockgums, varvet, faser, strumpfabriken och Ljungbergs fabriker lades ner. Och efter börskraschen i början av 90-talet försvann ytterligare. Och tycker det ser ut som att det står 27 000 arbetstillfällen. Vi hade, citat, vi hade inte arbeten för de flyktingar som kom hit. Och vi hade inte arbeten för dem som redan fanns här. Ändå tog vi emot 3-4 000, 000 flyktingar varje år i början av 90-talet. Alf merlöv ansvarig för integrations- och arbetsmarknad på stadskontoret i Malmö. Arbetslösheten isolerade flyktingarna. En isolation som skapade hopplöshet och oro. Samt förstärkte den inbördes gemenskapen och re Människor sökte sig till varandra, till en gruppgemenskap med gemensamma traditioner för att få trygghet och fotfäste. Malmöstad har å sin sida investerat åtskilliga hundratals miljoner kronor för att bryta segregationen i olika integrationsprojekt. Man har skapat träffpunkter i de invandratheta stadsdelarna Rosengård, Hyllie, Fosje och södra innerstaden fördelat pengar till svensk undervisning kulturell verksamhet, arbetslivscentra och vidareutbildning. Integrationsansträngningarna har bestått av en projektekonomi som varit rena skrivbordsprodukter, menar kritikerna. De så kallade blommanpengarna, döpte efter den fördetta integrationsministern Leif Blomberg, gav Malmö 18 miljoner kronor för åtgärder i Rosengård och Men lyckades bara skapa arbeten åt svenska projektledare. Det menar Matti Lackanen, på invandrarpolitiska föreningen i Malmö resten var rena terapiverksamheter utan integrerande inverkan som exempelvis mötesplatser för invandrare där de kunde träffa andra invandrare vuxenutbildningen som var planerad att ge hundra invandrare grundskolkompetens resulterade i att enbart två elever klarade av att slutföra den Rätt så intressant det är Det är visserligen bara våra skattepengar. Vi kan ta det en gång till där. Vuxenutbildning som var planerad att ge 100 invandrare grundskolekompetens. Endast två elever klarade av att, att slutfölja den. Att vissa projekt inte lyckas är uppenbart men Alf Merlöf tycker ändå att Malmö lyckas bra trots de svåra förutsättningarna. Eh, citat, staten tillsammans med kommunen enades 97 om en strategi för vad som behöver göras i de täta områdena. Kommunen har satsat 100 miljoner och staten har satsat 114 miljoner kronor för att ge de utsatta grupperna en möjlighet att ta sig in på arbetsmarknaden. Slutcitat. Och sen citat igen. Och på de här åren har vi lyckats ge 7000 arbeten och sänkt omsorgskostnaderna Från 1 miljard till 700 miljoner kronor. Och det tycker jag är bra. Slutcitat. Och sen kunde vi höra här vår kommentar att varje flykting kostar 133 000 kronor per år för kommunerna som då klagar på att det blir dyrbart men eh, så kommer jag ju tänka på att staten ger ju kommunerna ersättning för varje flykting eh, kommunerna får ju alltså ersättningar för varje flykting men eh, de pengarna tar ju slut också en vacker dag och eh, sen står kommunerna där på pottan utan pengar eh, det var väl om det var i tv eller på tidningar eller radio jag läser vidare här Idag heter projektet Storstatssatsningen och består bland annat av 14 arbets- och utvecklingscentra där tjänstemän från Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan arbetar sida vid sida i syfte att nå alla som står utanför arbetsmarknaden även de som är långtidssjukskrivna och förtidspensionerade. Men det är främst en attitydsförändring som behövs och därför har Per Andersson styrelseledamot i Svenska enskilda banken tror jag det ska vara, i Malmö helt nyligen startat stiftelsen Malmö i nya Europa tillsammans med Pågen, Sydkraft eh, Malmö kommunala bostadsbolag Skåne Mejerier Vinges advokatbyrå Malmö FF, Malmö högskola Malmö kommun Uh, citat Vårt syfte är att skapa en positiv opinion för invandrarna och att få näringslivet att inse vilken enorm resurs de utgör uh, Malmö är unikt eftersom hälften av våra invandrare är under 18 år tänk vilken resurs de blir i framtiden Vår befolkningspyramid är verkligen fantastisk Vi ska arbeta genom att uh, både arbeta internt och med opinionsbildningar uh, Sen finns det naturligtvis mycket mer att säga här Uh. intressant citat också. Citat: "Ändå vet vi att det inte är invandrarnas språksvårigheter som är problemet eller utbildningen. Andra generationens invandrare som pratar perfekt svenska har nästan lika svårt att få arbete som sina föräldrar som inte kan ett ord svenska." Slut citat. Vi tar nästa inslag och det blir mer inslag nu. Från Daldansen i Hedemora och nu blir det häftig, tung, häftig bluesmusik här en stund framåt. Så här kunde du låta på Daldansen i Sveaparken i Hedemora. Kolla, har vi någon stämning här? Är det någon stämning i Hedemora? Mår ni bra eller? Ja, jag, jag har tappat min stämning lite. Det är ju samma lås som Abba. Alltså har ni sett den där blåa kulan som står där, det är våran lås och så den stora fina med gräs, och det är Abbas lås. Det är lite jobbigt att ha en lås på ett skithus men allt går. Det är skitkul att vara här. so on fire paus här, ska byta kassett här, spola tillbaka det är inspelat också då, mix åt, åt mig här, så vi får vänta lite grann här kommer strax kommer strax mera här håller på att spola tillbaka jag kommer från 2003 här sista kassetten för kväll tror jag Kommer. Till frukost och kör vi går till lunch och läste roll och sen fick jag in min salmonella till mitt mellanmorgon. du du frågar du jag mår. du du frågar du jag mår. Ja du du frågar jag ja, du, du frågar jag mår och jag svarar jag riknäller och det går maskinen tog semester, under svalt ihjäl Och alla blommorna livet av sig utan något skäl Och du du frågar jag mår Ja du du frågar jag mår Ja du du frågar hur jag mår Och jag svarar ju det knallar och det går Och skaffer inget luktat mögret, toaletten luktar pink Och min själ är lika trasig som en sönderbomba mink Och du du frågar hur jag mår Ja du du frågar jag mår ja, du du frågar jag mår Och jag svarar det knallar och det går Sova för varenda jävla natt så springer dammen Och runt och skrämmer skiten i vår katt Och du du frågar jag mår Ja du du frågar jag mår Och jag svarar jag det knallar och det går Och du på sängen verkar större än den jävla ocean Och jag tror att högerhanden min har blivit nyfoman Och du du frågar jag mår Ja du du frågar jag mår Ja du du frågar jag mår Och jag svarar jag det knallar och det går och du, Ja, vi hälsar er hjärtligt välkomna att uh, lyssna till den nationaldemokratiska kulturföreningen Jälarhonen's närradiosändningar. Programmet heter Jälarhonen Sverige vakna. Och redaktör och ansvarig utgivare är Gunnar Andersson. Tekniker är Georg Lindberg och det här är alltså då Stockholms närradio City-sändare nummer ett på 88 MHz sen finns det också en sändare på 95,3 MHz och dessa sändare ligger utlagda på internet för mer information om Stockholms närradio besök Stockholms närradioförenings hemsida cityradio.nu vi har eh, nya sändningsschemat, nya sändningstider och nya föreningar. Och eh, förhoppningsvis så har vi nu samma sändningstid som vi tidigare haft under flera år på lördagar. Nämligen 17.00 till 18.30. Däremot så har vi troligtvis en annan sändningstid på tisdagar. Vi har ju tidigare haft en liten halvtimmes information. Det här programmet är från 2003. Adressen är norradio.se. Tidigare mellan 20.00 och till 20.30 Den tiden är sådeles ändrad Eventuellt är det 16.30 Lyssna vidare Vi får dra lite formalia här Ni skriver till oss på adressen gäller hot 526. Och det är postnummer 11479 Stockholm. Och eh, ni kan skicka oss cd-skivor och så här cd rom och datadisketter och pressklipp och ni kan skänka oss böcker, skrifter, promotions, musik och ja, intressanta saker men inga brevbomber. Telefonnumret till oss med information om våra tröjor och möjlighet att lämna meddelande dygnet runt 777 77 95. Bli medlem för 100 kronor. Ni får välja en tröja som medföljer medlemskapet med nationellt motiv. Ni får vår tidning, ett äldre exemplar värt 40 kronor, småskrifter och knappmärken med mera. Alltså bli medlem för 100 kronor. Och ekonomiska bidrag. Gjallarhornet. Postgiro. 634-252-1 Och vilka tröjor vi har finns alltså på telefonnumret 777-7795. E-post. Radio 88. Snabel Sverige. Nu. Fax. Dygnet runt. 612 45 77. Och eh, Vi kommer att återkomma eh, På olika områden Vi har ett nytt eh, verksamhetsområde För kulturföreningen Jallarhornet Här, vi har ju funnits sedan 1986 Ett gammalt program där, gammalt Gammalt för 2003 sen namn till Patriotiska kultur Och musikföreningen eh, Vi har ett nytt verksamhetsår Här och det här programmet kommer att sändas vecka 5 i repris vecka 6 år 2003. Jag producerar alltså endast den första och andra lördagen varje månad. Och sen den första lördagen varje månad. Sen går detta program då i repris den andra lördagen. Och sen är det tekniken och Jörg Lindberg som producerar normalt sett då den tredje och fjärde lördagen varje månad. Med en möjlighet att använda olika referensband och inspelningar och diverse inslag. Och... Eh i att lyssna på våra sändningar då så kan ni få höra exempelvis då Svensk Återblick där vi då gräver och rotar i vårt stora arkiv med olika band kassettband då i tusentals med olika inspelningar från olika föreningar och liknande som har sänt här på Radio 88 under alla dessa herrans år som har gått sedan jag vet inte hur de äldsta inspelningarna kanske redan är från 1980 och liknande faktiskt alltså i början på 80-talet då och ni kan få höra nationalistisk musik här. Vi försöker i alla fall ibland att beställa lite musik. Men det utkommer väldigt mycket sådana här nationalistisk musik. Men vi har ingen möjlighet att beställa alla dessa skivor. Som finns att beställa via internet och kataloger. Både från Midgårds och Vasakårens Ragnarock. Och från engelska organisationen Blood and Honor. I USA finns världens största nationella skivbolag, Resistance Records. De finns ju då på resistance.com. Eh, och eh, jag har gjort lite stolpa här. Och programmet är inspelat upp i Dalarna här med ganska enkel teknik. Ett begagnat kassettdäck som gnäller lite grann här. Men jag tänkte köra på det här tills det rasar ihop. Eh. Det är ju frågan hur mycket, man, hur mycket pengar man vill lägga ut på teknisk utrustning då. Men till att börja med så har jag införskaffat ett begagnat, begagnat så kallat gammalt bergsprängare som kanske minns från 80-talet. Folk hade såna här enorma ljudanläggningar med handtag som de släp omkring på. Med ett väldigt ljudtryck. Men sen blev det tvärtom. Sen blev det freestyle och alltså walkman och nu finns det bärbara CD-spelare med inbyggd radiodel och det finns en väldig massa av DVD-spelare av ja, tekniska utveckling. Men på den här burken då så har man ju dubbla kassetter och radio. Man får ju veva själv. Men det finns någonting som heter Line-in. Då kan man då an ansluta olika apparater. Och eh, via hörlursuttaget då så får jag ljud som kan ta sig in. Här. Jag ska ge ett exempel här. Line in, då, CD. Line in. Då har vi tape radio, phone. Här har vi radiodelen. Vägen är står tomma. Nord ja, det hörde ni. Uh, jag har exempelvis här uppe i dalarna bandat en väldigt massa folkmusik här som vi ska ta och lyssna på strax. Kanske jag har mycket att ta upp. Uh, nu kan vi återigen faktiskt erbjuda sådana här nationella musikvideos. I och med att vi har införskaffat uh, två stycken... Uh, ja, jag har en video här uppe och en i den ordinarie lokalen i Uppland då, men det... Uh, det var videobandspelare som gick för ungefär 500 kronor i originalkartong som vi passade på så att vi kan då kopiera, men... Det är ju en del såna här videos som innehåller ganska grova saker så vi måste ju då begränsa utbudet. Men exempelvis en live-konsert med gruppen Ultima Thule och liknande så att vi återkommer när vi har en lista på de här musikvideorna. Och som sagt, vi har ju ett nytt verksamhetsår här. Vi kan alltså ibland också erbjuda inslag från olika närrådestationer. Och det kan vara Radio Lidingö. Norrtäljes närradio. Radio Åland har vi faktiskt ibland bandat in. När jag dundrat in. Uppsala närradio. Närradion i Sala. Avästa. Norberg. Borlänge-Falun. Lite bitar och smakprov. Så att eh, vi kan ta upp väldigt mycket. Vi kan göra så att vi använder den här bergsprängaren här nu och eh, lyssnar på. Trycker på knappen här. Folkmusik. Och sen kommer jag tillbaks igen. Ja, då är jag tillbaks igen här. Och det finns alltså olika möjligheter beroende på hur mycket pengar man vill lägga ner när det gäller tekniska lösningar, audio, ljudutrustning och för att producera närradioprogram Men jag tycker för närvarande att man behöver inte hålla på att skaffa såna här mixer tack vare att man har då en, en anläggning med line in och kan ansluta olika apparatur. Och här har jag då line in volymkontroll och kontroll på volymen på mikrofonen när jag talar ett headset. Så att det är bara att eh, fundera på hur mycket pengar man vill lägga ut. Eh, de här stolparna som jag gjorde då och eh, då kan vi börja med den första lilla stolpen då. Eller eh, noteringar då. Eh, och det är ju så Ja, jag skulle säga att också vi tar upp mycket och granskar då radio, tv och tidningar. För att det pågår ju väldigt mycket järntvätt och liknande. Det är ju ingen diskussion har pågått under många härrans år. Nu läggs ju det här videoprogrammet Mosaik ner och det är väl ingen som kommer sakna det programmet. Och vi ska inte heller tala om alla dessa otaliga direktsändningar som Riksradions uh, studie 1 och liknande har haft från de här underbara eh, multikultiområdena Rosengård och Bergsjön och Rinkeby och allt vad de heter och vi har ju under alla dessa år ställt oss den stora frågan eftersom man har bara talat om socialbidragen och kriminaliteten och e elände och nya projekt och stödprojekt och det behövs pengar dit och hit och dit lokaler för invandrarföreningar och liknande vi har ju bara ställt oss en enda fråga man har alltså bara tagit upp negativa saker under alla dessa här år. Så då kan man ju fråga sig vad är det är som är så förbannat positivt med det här multikulti. Den dåliga tv-program har vi också tagit upp mycket amerikansk Nästan 99% av alla filmer och serier kommer från USA. Man behöver inte ens skratta. Skratten ligger ju på band. så Ungefär det går 5 sekunder då så kommer det skratt. Det är ju ganska påfrestande. Eh, reklamen är äldras i det ändliga Varje halvtimme säger de att det är nyheter eh, På heltimmen så har vi riksnyheter och på halvtimmen har vi lokala då. Men ofta är det ju samma nyheter Så att eh, har man lyssnat då från tidigare morgon så har man ju hört de där sakerna ganska ofta Det är ungefär som Euro News på tv De vevar om samma så kallade nyheter varje halvtimme Uh, och det är för mycket dunka-dunka-musik och uh, mångfalden när det gäller musik också i radion är väldigt dålig. Det är dåligt ställt med variationen helt enkelt. Många äldre lyssnare har väldigt svårt att lyssna på radio. De, de kan inte mer den där ungdomsmusiken som, som dominerar så väldigt kraftigt. Och vi vill gärna se filmer och serier och sånt från olika europeiska länder och gärna från andra länder också över hela världen. Inte dessa ständiga amerikanska skräpdyngeprogram och denna hemska reklam som, som terroriserar människorna. Eh, vi kommer att ta upp här elpriser går upp, hyrorna går upp och liknande. Men jag tror jag börjar med det här med svensktoppen. Eh, titt och tätt så håller man ju på på Riksradion och tar bort, eh, vad har på i flera år och tagit bort populära program och man ändrar utbudet och så vidare uh, när det gäller svensktoppen nu så är det väl tydligen så att man vill göra uh, Kent Fennell har ju tydligen hållit på här i jag kommer inte ihåg hur många år han har hållit på och själva svensktoppen har ju hållit på i 40 år men Kent Fennell har i alla fall då tydligen han vill inte vara med längre nu när de tänker tillåta då uh, artister att sjunga på andra språk alltså det heter ju då Svensk Toppen. Jag vet, ibland har man ju lyssnat lite grann på Mellanvåg på Norge. För de har så trevliga programledare och trevlig variation och verkligen verkligen trevlig musik. Och där finns ju då Norsk Toppen. Ni tänka er då att man i Norge ändrade så att den norska varianten, alltså Norsk Toppen eller Norge Toppen eller vad det heter då, att man skulle sjunga på engelska. Alltså, det är ju specifikt då Jag menar, ja Nu har de då nu tänkt att göra denna, denna förändring Och eh, Kent Finnell Vill helt enkelt inte vara med om detta Det enda positiva Är väl då att svensktoppen Som inte längre kommer att vara svensktoppen Till 100% Får längre sändningstid Däremot så kan man väl säga Att det har ju blivit mer och mer dansmusik I den här svensktoppen men eh, jag tror vi lämnar det, åsikterna går alltid isär och, och, och smaken och musik och, och så är ju olika alltså helt enkelt, det är ju helt klart men eh, vi tycker att det ska vara mer eh, variation och liknande och man gör ju också väldigt enkelt för sig också på de här lokalradestationerna. Det ligger väl på datorapparater nu för tiden också men det är ju oftast är det en programledare, det är inte ens en tekniker längre, de kör själva oftast också och eh, de trycker bara på knappar och uh, pratar massa strunt och tävlar och, och, och tramsar och flamsar. Och, uh, och så kommer nästa låt då med sådana här, ni vet, disco -musik då. Så man måste ju byta kanal. Så nu för tiden så måste man ha apparater så att uh, man slipper veva fram och tillbaks. Uh, det ska vara sådana här snabbval så att det går fort. Och likadant på tvn också. Man kan inte ha en gammal tv så man får sitta och veva mellan kanalerna. Vi ska ta nästa punkt här. Björn Björkvist, nationalsocialistisk front i Kolskrona. Vi uh, hade väl lite kontakt med honom för flera herrans år sedan. Då fanns ju inte ens nationalsocialistisk front. Jag tyckte han var lite kaxig sådär. Uh, vi har inte haft någon större relation. Men... Uh, att om han är ledare för nationalsocialistisk front och han bodde ju tidigare på Gotland eh, han har ju tidigare för flera år sedan vi läste upp ett rättegångsprotokoll då han hade kläder på sig med olika märken och liknande och det blev bråk med poliser där och han han ble, fick böter för han hade symboler och liknande på sig och eh, det gör ju nationella symboler men det som har hänt nu är då att eh, NSF då i Kulskrona återutgav en gammal skrift från 30-talet judefrågan jag tror han hette Oskar Landalen liknande och jag har tidigare då sagt att han som gav ut den här skriften på 30-talet han ändrade sina åsikter och tog så att säga avstånd från till egen skrift då alltså flera år senare då och jag har väl haft en uppfattningen att jag tycker att NSF inte ska hålla på och ge ut den här gamla skriften, de ska lämna den där tiden helt och hållet och koncentrera sig på nutiden den moderna tiden här i Sverige tydligen var det så att man återutgav själva skriften judefrågan med ett nytt förord av Björn Björkvist. Där han tydligen uttryckte sig nedsättande då mot den judiska folkgruppen. Och han har förlackligen då helt enkelt döms för hets mot folkgrupp då till åtta månaders fängelse. Så att eh, det kan ha sina risker med att ge ut sådana här gamla skrifter och dessutom lägga till någon sån här förord och liknande. Så att eh, han får helt enkelt krypa in här på koken. Och så jag har ju sagt det också att var och en får ju stå för sina åsikter i den nationella grupperna och rörelserna. Och om man nu mördar poliser eller rånar banker för den nationella kampen eller vad man nu sysslar med så får man ta ett personligt ansvar för, för detta. Och organisationer och liknande kan ju inte ta ansvar för varje liten enskild medlem och liknande. Vi har ju fått genom flera år tidigare brev från fängelser och liknande men vi har inte haft med dessa personer att göra. Vi vet oftast inte var, vad det handlar om helt enkelt. Så att folk har ju kommit och gått. Och många tokiga typer har ju kommit och, och försvunnit i, i såna här grupperingar och organisationer och liknande. Sen flera år tillbaka i alla fall så har jag periodvis i alla fall beställt de här tidningarna då som utges av Nordiska Rikspartiet och NRP de har ju då funnits sedan 1956 och det är då Sveriges äldsta nationalsocialistiska parti fast de har väl verkligen minskat i sin aktivitet och de ger ut då den här Nordisk kamp och tidningen Nordiska rikspartiet och sen oregelbundet har utgjorts 21 utgåvor av en ideologisk tidning som heter Solhjulet då. och eh, man kan ju tycka mycket om NRP då Göran Oretsson och Vera allt ifrån flygblad med väldigt fina sunda punkter då som de anser att Partier som Sverigedemokraterna och liknande har kopierat av helt enkelt och modifierat och anpassat. Och jämfört alltså punkter som NRP har haft i väldigt många år. Och där kan man se helt enkelt också likheter med lite variation i... Man kan ju helt enkelt påstå då att de här moderna nationella grupperna har tagit... NRPs gamla punkter då anpassat och modifierat och tagit som så att säga som sina punkter. Och som bevis för detta så hävdar ju då NRP sedan många år tillbaka att också som det har visat sig också i vissa fall att personer har kanske bara, ja i vissa fall bara beställt lite information men också i vissa fall också varit medlemmar och kanske till och med gjort dumma saker och sen har gått till de här nya så att säga mer respektabla grupperna. Men en sak som är väldigt intressant, som också NRP har hävdat i många år och som ju också faktiskt också den här tidningen Kontra har tagit upp. Och som vi också har gett ut vad Kontra påstår. Som ju också är en sanning faktiskt. Folk har ju i många herrans år använt uttryck som när de har då på sosarna alltså socialdemokraterna. Och det är många som har skällt på så att säga sosarna Och de här bidragen, det där är bara bidrag. Och många moderater och liknande har ju skällt på sossarna. Och många andra människor också, det här med bidrag och bidrag och bidrag. Men det som NRP har hävdat och även tidningen Kontra har eh, visat på kopplingen mellan att eh, Socialdemokraterna blev helt enkelt för att tala i klartext eh, vad ska vi säga de blev attraherade av det tidiga nationalsocialistiska Tysklands sociala framsteg som mer eller mindre måste betraktas som en revolution därför att man införde alltså en rad olika punkter förbättringar för arbetarna, arbetstider och så vidare och så vidare och man fick ner arbetslösheten men man införde en väldig massa olika regler som förbättrade för arbetarna gentemot arbetsgivarna och så vidare och så vidare och det var också personer från socialdemokraterna som besökte då Tyskland. Och jag tror det var efter kriget 1946 eller vad det var så införde man ett, ett program med jag tror det var 44 punkter eller vad det hette för någonting. Och även Per Engdahl från nysvenska rörelsen har väl om det i några skrifter tagit upp detta. Men eh, säga ska väl också att det var just den biten. Som Socialdemokraterna blev inspirerade den sociala biten. Man kanske inte... Ja, det var just då helt enkelt förbättringar. Därför att de här bidragen... Det var någonting som kom, hävdar NRP, från den nationalsocialistiska Tyskland. Det var där man införde helt enkelt det som vi känner till som barnbidrag och liknande. Det fanns inte tidigare. Det kom alltså från den nationalsocialistiska Tyskland- det övriga lämnar vi därhen. Vi lämnar alltså att man startade ett krig. Man ockuperade också våra broderländer här och övriga europeiska länder. Man införde en enpartistat. Man förbjöd alla andra politiska partier. Man fängslade inte bara judar utan också politiska motståndare. Och eh, man ansåg ju att slaviska folk var mindre värda och så vidare så att man begick ju brott mot mänskligheten och så vidare. Därmed inte sagt att de allierade och eh, allra minst den röda armén, inte heller själva de skulle ha, eh, men det talar man ju aldrig om, brott mot mänskligheten. Vad gjorde de allierade till exempel mot Tyskland? Man bombade städer fullständigt sönder och samman resten, eh, 200 000 människor, män, kvinnor och barn- dödades oskoningslöst detta var ett brott mot mänskligheten, inga rättegångar Röda armén våldtog alltså två miljoner tyska kvinnor vad är detta, brott mot mänskligheten kommunismen har ju mördat alltså kanske mellan 120 och 150 miljoner människor det är ju den största förintelsen i i, i världshistorien då men detta talas det ingenting om Sen har vi också naturligtvis att det var Socialdemokraterna tillsammans med de andra partierna som beslutade att man skulle införa ett uh, rasbiologiskt institut i Uppsala 1921 med Herman Lundborg. Det talas inte heller om, men det har också tidningen Kontra tagit upp. Jag tog ju Kontra upp då att Olof Palmes släktingar var ju att säga, lerade då med tyska nationalsocialismen men det kunde ju inte Palme hjälpa nu uh, uh, vet inte, jag inte om jag tappar tråden här men uh, men som jag sa uh, alltså kommunismen och de allierade de begick fler mord och övergrepp på mänskligheten än vad tyskarna lyckades åstadkomma och sen har ju USA hållit på med olika krig genom alla herrans år i olika länder och ska leka världspolis och bestämma och diktera villkoren så att frågan är helt enkelt till exempel när det gäller Saddam Hussein är det folket i Irak som ska välja sin president eller är det USA som ska bestämma vilka som ska styra. Nu ser vi till exempel att nu tillverkas ju, odlas ju opium i Afghanistan lika mycket och på landsbygden så har ju kvinnorna i Afghanistan inte mycket att säga till om. Så man har ju vridit tillbaka klockan nu till stenåldern som den var förut helt enkelt eh, men en sak är säker också det är ju det att eh, det här avregleringen och eh, det ska ju då vara som heter eh, konkurrens vad händer till exempel elmarknaden där alla de här små elbolagen köps ju upp då eh, kontinuerligt helt enkelt Elpriserna höjs vart efter och blir bara dyrare och dyrare. Avregleringen, vi ser till exempel, har ju varit total katastrof. Det har ju brutit samman i England med olika privata bolag som bedriver järnvägstrafik där. Man var tvungen helt enkelt att bilda ett helt nytt bolag bestående av en stor olika mängd grupper från samhället då, som, som ska olika privata bolag. Det händer ju mycket svåra trafikolyckor eller järnvägsolyckor i England med flera döda. Och brister i underhåll och säkerhetssystem och liknande. Och i Sverige så går alla olika här, privata järnvägsoperatörer med brakförlust. Och bredbandsbolagen går också med förlust och Telia går med förlust och det skärs ner och människor i tusentals får sparken och liknande. Det är fruktansvärd utveckling i kapitalismen och profetörerna i, i ett nötskal. Uh, så att elpriserna går upp och sen hyreshöjningarna här på vissa ställen i Sverige är nästan 4% är hyreshöjningar uh, vad som är glädjande är väl stället då att det kommer mer och mer såna här butiker och varuhus som säljer billiga saker, man köper in stora partier med, med grejer som är väldigt billiga och de går det ju bra för uh, och när det gäller matbutiker så är det ju Konsum och Ica till exempel. De är ju väldigt dyra då, fast de har stort sortiment. Men folk handlar hellre på de här villis och rätt Priser, vad heter? Eh. Sen skulle enligt uppgift i tv också, John Axelssons lite kontroversiella internetsajt Flashback.se vara stoppat nu igen. Han hade ju väljat problem för några år sedan. Och det höll ju på att tjafsa fram och tillbaka. där jag minns att jag sa att nu var flashback tillbaka. Och så efter en vecka så här är det var de stoppade. Och efter en vecka så var de tillbaka och så höll det på så. Men det har väl att göra med att de har sådana här konferensinlägg. Man kan göra inlägg vid olika avdelningar och där har man då tipsat och länkat till områden där man kan hitta sådana här kort som man kan tjivt hitta på kanaler. Det är otroligt duktiga människor som utvecklar ett system- jag vet inte hur det går till därför att det pågår ju alltså ett krig mellan de här bolagen Om man byter alltså koder oftast direkt under fotbollsmatcher så, så bara blir det då myrernas krig sen har de då ett program som helt enkelt jag vet inte hur det går till riktigt samlar upp de här nya koderna det är väldigt komplicerat jag förstår inte hur, hur, hur, hur de kan och sen matas det in helt enkelt de här magiska siffrorna sen sprids de här nya koderna på olika sätt via internet och liknande. Och är lite tjafsande då så programmerar de om. Och så kan de titta i en, ett tag i alla fall. Men det går väl inte så många dagar och så byts det kod igen. Så det är ett ständigt krig helt enkelt mellan de här olika bolagen då. Jag har ju införskaffat en begagnad, en begagnad bärbar dator här som jag kommer ha här uppe i Dalarna. Jag har ju också införskaffat ett kontorsbord. Det hade ju inte ens ett bord. Nu har jag ett kontorsbord och har lite apparater på. Men det ska ju bli mer apparatur här uppe. I alla fall lite till. Så att det får bli ett kontorsbord till. Och eh, när det gäller då eh, här uppe i Dalarna så kan vi rapportera att björnarna sover här uppe nu. De har ätit så mycket äpplen och det är bara en och annan varg som drar förbi. Jag ska återkomma lite till... Eh, och inslag på Dumburken som jag såg uppifrån Norrland när man då utnyttjar situationen med alla dessa tomma lägenheter och nu kommer det bussar efter bussar efter bussar med så kallade asylsökande det är så att det minskar ju i alla länder i Europa när skärper man ju reglerna men till Sverige så ökar det kraftigt men endast åtta av tio har ju asylskäl så att de flesta får trots allt så småningom lämna vi tar lite mer folkmusik här från ett spelmanslag från Dalarna. sprängare här som apparaterna hette på 80-talet. De släppte omkring med handtag och bar omkring på stora ljudanläggningar och sen blev det tvärtom. Sen blev det små freestyles och walkman och vad det nu hette. Man litar equalizer här som man kan påverka ljudet. Men jag nämnde då att uppe i Norrland så har man ju stora problem. Det är ju mycket tomma lägenheter och nu börjar ju busserna komma dit upp. Och de är ju så glada också nu för att nu ska ju folk i de här men det väljer alltså upp eller busslaster med asylsökande då. Och de kommer ju handla i butikerna och så vidare. Eh, vi kunde se, vi har sett reportage på tv. Och eh, man reagerar ju på olika saker. Och det man reagerar på är ingenting nytt. Inget alltså vi har ju sagt det här i många härans år. De andra nationella grupperna har ju sagt samma sak. Eh, asylsökande är väl en sak då flyktingar är väl ett annat ord som inte stämmer eftersom enligt eh, radion och tv så är det åtta utav tio som inte har eh, alltså utav, utav tio stycken så är det då helt enkelt åtta stycken som inte har några asylskäl utan så småningom efter mycket om och män och utredningar för avslag då men de brukar ju vara ganska duktiga på att anlita advokater som vi får betala våra skattepengar och de kan ju hålla på och älta de här överklagningarna i många härransår och sen ser de till att skaffa så mycket barn som möjligt och gifta sig och ingå i äktenskap och det finns alla möjliga varianter och tricks och vi har ju advokater då som säger att de vörmar sig väldigt mycket för så kallade flyktingar men själva verket så är de ju profetörer och de tjänar ju pengar på det här flyktingarna betalar ju ingenting för advokater utan det får ju vi då svenska skattebetalare betalar men Sverige är ju ett rikt land, vi är ju världens rikaste land Men det var väl någon sosse som jag sa att vi inte är inte riktigt lika rika längre men att vi är världens största socialbyrå i alla fall, det kan vi ju vara säkra på, är det som tyskarna säger det är Sverige. men det man reagerar på i alla fall när de här busserna kommer och de börjar kliva ur där och börjar att konka och släpa och bära på sina väskor, det är ju hur dessa människor är klädda egentligen Jag tror många reagerar också Det är ju faktiskt så att det är ju inga trasankar som kommer till Sverige Det är ju gräd gräddan av folk Vi berövar ju alltså de här länderna Människor som har utbildningar och liknande Sen för vissa finns ju de som är analfabeter och liknande Men de har ju alltså uh, Ja, de, är, de, har inga, de har ju kläder på kroppen Och det är ju inte något sämsta sortens kläder ofta kararna har ju ofta skinjackor som kostar alltså ja, pengar, pengar, pengar utan de är verkligt nöd, nöd, nödlidande människorna som är på väg att svälta el, det är de som ska ha hjälpen helt enkelt de ska ju hjälpas, de kan ju inte ta sig hit de har ju knappt något kläder på kroppen och de håller ju på att svälta el i sjukdomar och eläder och de lever ju alltså i uppsamlingsläger eh, som är lervällningar alltså och det eh, finns ju inga ingen... Eh, det finns ju inga toaletter och det är ju total misär. Dessa människor kommer ju inte till Sverige, det är ju självklart. Men det är de vi ska hjälpa alltså genom olika organisationer och inte genom någon statliga eh, här sida och liknande. Eh, utan människor ska hjälpas i sina hemländer eller i närområdena. Och sen får man hoppas på att eh, man kan få fram eh, en ny bättre regim och liknande. Utan de som kommer till Sverige, det är de som kommer hit på falska papper och uh, har betalat alltså enorma summor för att uh, komma hit på falska identiteter. Och då har de ju visat att de kan ju inte vara ärliga från början då helt enkelt. Sen blir det ju så också de här flyktingförläggningarna och liknande att... Uh, mot de är ju så glada nu kommer det folk och ska handla men det är också så att då ökar ju stölderna helt enkelt och sen säger ju folk att det börjar försvinna cyklar och liknande det är ju alltid en liten klick då i de här grupperna som tyvärr ja, de säger ju helt enkelt själva att de räknar ju inte med att få stanna så då kan vi passa på och, ja bedriva lite brottslig verksamhet också och tjäna lite en extra hacka men det man reagerar i alla fall på när de kliver av bussarna här uppe i Norrland det är att det är inga trasankar som kommer utan de har kläder på kroppen och det det de har försätts sig alltså eller om det är migrationsverket som har gett dem de här stora tjocka dunjackorna och liknande. Det är alltså inga trasankar och fattiglappar som kommer till Sverige utan det är människor som har pengar och har möjlighet helt enkelt. Um, som jag tagit upp tidigare också men det är ju så att alla polisen har ju ja som övriga polisen i Sverige totalt också hela polisväsendet men också nu när det gäller Dalapolisen då så har de ju helt enkelt klara svåra ekonomiska problem och här kan jag till exempel hålla på en scannerapparat och lyssna på Fagersta polisen och Borlänge och allt vad det heter då. men de har mycket svåra problem i alla fall nu var det Ludvika polisen där de flesta av fordonen står i garaget mängder med bilar och motorcyklar och sånt då. Ute på gatorna så är det en, en säll, sällsynt syn att få se en polispatrull. Därför att det finns helt enkelt inte personal. I fem år var ju polishögskolan stängd. Och det börjar ju komma ut nu i Sverige eh, mindre grupper med nyutbildad personal och de ska ju bli varma i kläderna som det heter. Eh, nu tror jag faktiskt, om jag ser rätt med mina ögon här, att det här referensbandet börjar som sagt det ligger att eh, ta slut på den första sidan då eller A-sidan. Vi ska helt enkelt då vända över till B-sidan. Andra sidan där kassetten och där får vi börja med lite musik. Och jag tror jag ska köra vidare på det här spelmanslaget som kommer här uppifrån Dalarna. Eh, det är möjligtvis lite granna kvar där. Så att jag har ju bandat in en väldigt massa folkmusik här som jag ska skicka till studion för över till minst en kassett. Så att det hoppas jag att våran tekniker också kan spela i våra sändningar. Och stöd oss gärna då med ett ekonomiskt bidrag. Gällarhornet på styro 6 3 4 2, 5, 2 1 så skicka oss ett ekonomiskt bidrag och visa att ni uppskattar våra närrådprogram som kommer att fortsätta och fortgå här nu under år. Det nya verksamhetsåret för vår förening. Verksamhetsåret år 2003. Jag tror jag hinner med här. Man har byggt om tågstationen på Gävle central där för 20 miljoner kronor. Väldigt flott och Med en sån här, ja ni vet resecentrum då byter mellan tåg och bussar. Och där har man ju klottrat ner nu. Man har ju bombat och förstört de här väggarna med massa klotter och graffiti och liknande. Och det här är ju inte bara något specifikt för Gävle utan det är ju över hela Sverige och det är ju betraktat som grov skadegörelse. Och vi får hoppas på att man skärper straffen kraftigt. Och möjlighet för polis och väktare att beslagta sprayburkar och upprätta register och liknande på de här ligisterna. Ja, vi ska ju vända på referensbandet här och det blir kort paus. Och på andra sidan av referensbandet så ska vi ta och spela folkmusik. Ett spelmanslag här uppifrån Dalarna. Det blir alltså nu helt enkelt kort paus. Våra tekniker ska vända på referensbandet. Ni lyssnar till... Ja, vi ska ta och köra en väldigt fin låt, nationalistisk, med den populära gruppen Hell. Låten heter Ängelbrekt. Vinden tar vid Bönder med faran så sträckt En skriftlärde pris av vår rikshövidsman Stolta ängelbräkt De lät fåglar få på sjunga namn genom skyn I bönder av väldaste dräkt Från de ädlaste krigar av väldaste släkt Stolta ängelbräkt Stolta ängelbrekt. Stolta ängelbrekt. Nu, vi ska ta en låt till här från en äh, samlingsskiva med den äh, avlidne Ian Stewarts äh, nationalistiska grupp Screwdriver. Den heter Noise och den syftar på den här moderna äh, nationalistiska i musiken, blandning mellan punk och rock, Ja, den här, ja det fanns, så finns olika stilar verkligen, det finns country och ballader och skinhetsgrupper och så vidare och så vidare och i USA så finns det grupper som sjunger mycket råa texter som inte går att distribuera här i Europa. Exempelvis på adressen resistance.com Men för att reta upp våra fiender Och framförallt Riksradion som pratar mycket om Sån här rasistisk propaganda Och vad de nu hittar på Så ska vi ta och köra screwdriver Och låten en noise White noise får jag väl tillägga bandade alltså från närradion i Falun de kallar sig för Wolf FM 88,8 och eh, det är lite svårt med mottagningen man får experimentera väldigt för att få in någorlunda eh, så att det blir så lite knaster och sånt som möjligt och här har de då haft ett program med väldigt mycket folkmusik här och vi ska ta en låt där till att börja med får vi se Det är ju ganska svårt för äldre människor att lyssna på radion. Och P4 skulle ju vara en kanal som de lite äldre lyssnarna som inte klarade av P3s dunka-dunka eh, musik skulle, skulle ha som alternativ, men det har ju inte riktigt blivit så. Och eh, det är många som eh, äldre som har att välja bekymmer och kritik mot eh, det här. Enväldiga, enformiga Musikutbudet Och så här kunde det låta När en gammal tant på 85 år Pratade med en programledare Som är väldigt trevlig för förresten På Radio Örebro När <puedes bra> <risAR> man än slår på radion Så är det är skrika och dunka dunka Ja, men du Och vi ska ladda en kastat <-stabell> uh, här mm. I den ordinarie studion i Uppland så har vi ju två stycken skivspelare men det är en som är inkopplad och fungerar Eller fungerade för pick pickupen Var nämligen utsliten och gick av Men jag pratade med Färn och de tar hem en ny pick pickup för 195 kronor där Det är ju märket Technics Och eh, ibland så tar vi fram lite gamla LP-skivor helt enkelt och lägger in Lämplig, lite lämpliga låtar men det är väldigt knastrigt och så nu har jag sett att det finns dataprogram faktiskt som faktiskt på något konstigt vis filtrerar bort och tar bort allt knaster men gamla LP-skivor kan man ju spela och sån här musik spelas för nästan aldrig i radio håll till godo mm. Tjocka Lasse, Carl, Herman och jag Vi på krogens stuvan var evigadag eviga Först när vi ville fila på klassisk musik Hördes klassisk musik. det från publiken ett knål och ett skring yeah. Man klaver och klarinetskade var 20 års film och, och inget annat Hoppa högt och hoppalett Ska vi ha 20 och inget annat Yeah! Vi Holman så kallade sig Carl Herman och jag. Herman och jag snuvan på och sen gick det bra. Sen gick det bra. köpte ett och jag klarinett. Ja, klarinet. Sen gick vi kring och spelte och skåla i ett Han yeah. klarade och klarinett. Ska det vara 20 års timme och inget annat? Hoppa högt och hoppa lätt Ska vi ha tjugo års gym annat yeah! Ved hål man, choklad Karl Carl Hermann och jag, Hermann och jag Köpte hos Koges növarn och Krögan blev jag, Ved blev jag Vet hål man, det kassan Carl Hermann högde, Hermann högde Spelte med choklad se vår livsmelodi, <tryck> Vi har tjugo och, tjugo och annat Hoppa och hoppa lätt ska Vi, vi tjugo och tjugo och annat yeah! och Lasse, Carl Hermann och jag får så i väg Rosunda, en vacker dag yeah. Tack idag. Vid vi tog man ville filma Konstnärligt och bra, konstnärligt och bra. Filmen om och, yeah. <hållanden> och klarinett Skade ha tjua års vim och inget annat Hoppa högt hoppa <hållanden> Vi tog oss och jag, Carl Hermann och jag. Solde så krogen snuvan och förd från bostad. Vi tog och köpte land och nu sitter vi där. Sitter vi där. spelade precis som för och å, det låter så här. Yeah! Yeah! Knäböjer och knälen för det var 20 timmar och inget annat. Hoppa högt och hoppa lätt ska vi och kym annat Man kan väl ha 20 och och annat Hoppa högt och hoppa lätt ska vi och kym annat Man kan väl ha 20 och och annat Ja, där försvann den låten Och tonen är ännu våldsammare. Nej men, det är ju så. Du satt på en Grattis, du har rattat in Stockholms närradio, Radio 88 och den nationaldemokratiska kulturföreningen Jallarhornet. Vi sänder här varje lördag mellan klockan 17.00 till 18.30. Uh, ja, vi kunde ju se på den så kallade Dömburken. Uh, ni vet, den här konstiga eh, apparaten som man slår på och får se en väldig massa amerikanska skrepserier som inte ger någonting eh, jag vet inte hur många filmer och, och eh, intressanta program som produceras och det är ju inte alla som har de här parabolantennerna och dekodrar och har pengar och sitta och betala en massa hundratals med olika kanaler utan får hålla till godo med de här gamla vanliga då så att säga och så är det ju reklam som man har sett ganska många gånger förut och så är det ju väldigt tråkiga program. Hur många till exempel orkar titta på riksdagsdebatter och liknande. Det är ju så segt så att man somnar. Och intresset för politik är svagt och man har svårt att få fram nya politiker och bland ungdomen och liknande. Och det är stora problem där. Men vi kunde också se på tv att den sjunde, lördagen den 7 december när nationalister då skulle samlas för att hedra den mördade skinnhuvudet Daniel Vredström från Hammar då han blev mördad i Salem utav ett, ett gäng pöbelslynglar både av svenskt och utländskt härkomst han blev lynchad och fick halsen avskuren men inte ens en sån dag låter våra motståndare de odemokratiska eh, svartklädda, afa rottorna inte ens då så tillåter de eller vill tillåta i alla fall att nationalister ska få hedra en mördad kamrat. Utan Tydligen så var det väldigt många sådana här svartklädda odemokratiska element som samlades. Och endast tack vare att polisen finns Uh, och skyddar helt enkelt den demokratiska rättigheten att få hedra en mördad kamrat då uh, jag kommer att återkomma när det gäller hur många nationalister det var på plats då men det är ju skrämmande att se att man står och skriker stoppa rasismen och liknande det är ju fruktansvärt helt enkelt det som Daniel Wredström råkade ut för och de som har sett de här bilderna på internet och liknande är alltså Trots att han är död, han dog helt enkelt med ögonen öppna, vidöppna och helt skräckslagna. Han var ju helt chanslös mot det här stora gänget. Då. Och inte ens den här belisten som Daniel Vredström stoppade hjälpte honom in i bilen så att han kunde uh, leva vidare sitt liv. Han blev väl bara 17 år gammal. Och det finns ju en fond också som har bildats och om jag inte är helt fel så ska internetadressen vara salemfonden.nu uh, Ja, uh, sätten att manipulera, bearbeta, hjärntvätta, indrocksregnera pågår ju ständigt. Utbildningsradion som även har program på tv, Sveriges Television, Lokalradion olika massmedier eh, arbetar på olika sätt eh, för att bearbeta olika grupper i samhället och här har vi ett exempel när man till och med eh, försöker bearbeta små barn och inslaget kommer från Radio Norberg som för övrigt brukar ha ganska trevliga program men jag tror att det här är någon form av utav social sharing öga med Marie Fredriksson det är ju så här att innan Sparvöga så pratade jag om boken Sagan om Karl Knut. Och där var det ju så att en nu gick upp, ut och satte upp lappar på stan. Och jag vet inte det beteendet tror jag vi känner igen för vissa extrema grupper som brukar sätta upp lappar på hur man ska göra och inte få göra och allt av det. Och att de kände att då fick de inte vara ute längre. Men det ska jag också berätta faktiskt jag ska fortsättningen för er. Men barnen hjälper dem för barn vet allt hur man gör. De river bort varenda lapp och skriker sen så alla hör. Här är det ingen fara. Just här får alla maskar vara. Ja, det hörde vi även i barnböcker så bearbetar man stackars oskyldiga små barn. För att de ska se upp för så kallad rasism och rasistiska grupper och fascister och nynazister och högerextremister och vad fan de nu hittar på, ursäkta svordomen. Jag läste också en gång om en avhoppad så kallad AFA medlem. Han sa det att de här AFA-typerna då, de bor inte själva i de invandraterata områdena. I AFA-grupperna så finns det inga sådana här kulturbrikar från olika länder och sånt. Och de umgås själva inte med olika utländs utländska grupper i Sverige. Eh, vi ska ta och spela lite dragspel. I P4, just när jag spelar in programmet, så låter det så här. 5, 6, 7, A, nu! Bra! Ja, det hör ni. Det var ett program som handlar om salsa. Nej, jag tycker vi lyssnar på dragspelsmusik istället. Det är mer genuint med våra rötter. Och vår kultur. Ut i tackel och har jag skådat en ensam stjärna Den har tindrat så klar och så ljus ljusunderbar Den har varit mitt livs lantäna När i främmande hamn jag var frestand ibland Har jag sjungit så gott som jag kan Jag har en flicka som väntar där hem som alltid ska vänta på mig Min lilla flicka som väntar där hemma Jag vet att du sviker mig ej Om himlen var full ut av grånande byar Har den slagit över i blånande skyar Om bara jag ute på villande har, Minns löftet jag tog och jag var BAAAAAA Byar, har den slagit över vid blånande om bara jag ute på villande av min jag och jag gav Ja, ni lyssnar till Stockholms närradio sitter sändaren Radio 88 kulturföreningen Jallerhornet och programmet heter Jallerhornet Sverige vakna och för att kontakta oss så kan ni skriva till Jallerhornet box 526 Postnummer 11479 Stockholm. E-post. Radio 88. Snabela. Sverige. Faxnummer 612-45-77. Stöd oss ekonomiskt. Postgironummer 634-252-1. 634-252-1. Och om ni har material som är intressant som ni vill att få ska ta del av intressanta uppgifter och sånt så skicka material till oss och det finns också möjlighet för er att få medverka i våra sändningar och då kan ni ringa och även skicka sms till mobiltelefon 0703 990741. Här kommer ett inslag vi får se hur långt det blir eh, som är bandat lite grann från Radio Norberg Nyåret, 72-73. Ja. Det är också lite speciellt. Ja. För då skulle han, när han var där nere, då skulle han bli morfar första gången. Ja, just det. Ja, och... och eh, alla såg Stig Lönn här i Norberg, Han är en sån här amatörradio-pratare. Mm. Så han fick i, i uppdrag, han hade tydligen kontakt med någon i Liberia. Ja. Så när, min pojke var, var född och ringde mormor då till mm. Stiglund och han telegraferade på radiopraten till Liberia att, att, att, att ni hade blivit morbror och mm. morfar. Ja, det var en järnvägare, jag kommer inte ihåg vad han hette, den där gubben. Mm. det var han som ringde och tar om. Det var ju i 13 helgen. Ja, 13 han ja. På. 73. Mm. Ja, det var, det var en upplevelse för vår pappa också att få, ja, det var det få, att få åka ner. Mm. Han trivdes. Han tri ja, han trivdes där nere. Han var heller inte rädd för att ta kontakt med folk och på sin självlärda engelska. Nej, var... Så pratar med folk vitt och brett. Jag kommer ihåg en gång han var ute och cyklar. Jag vet inte om han har fått ta på en cykel. Och det var husborgen cykel han hade på ja. Det var det var. Då kom man efter järnvägen och, och Elibionna höll på och skulle byta slipet. Och då hade de en... en borrmaskin kan man väl säga. Och en, ja, en maskin i alla fall som de kallar för kobra mm, mm, och, och en sån maskin hade ju jobbat med mycket och de fick inte igång. Av. Så han stannade och tittade och... Och sen gick han dit och drog igånga då. Mm. Och de var ju otroliga. Då var de imponerade. De var de imponerade. Ja. Men det är klart det var ju sådana verktyg han hade, ja, han hade jobbat mm. med vid kommun. Har du några sån här speciella händelse som är från den här tiden? Nej. Det rullar väl egentligen på. Mm. Det är klart att eh, vi åkte väl omkring lite och tittade. Jag hade bland annat en kompis som heter Sven West. Mm. Och vi åkte omkring lite grann mm. och tittade ut i busken. Och, och mm. sen, eh, vissa liberianer som man blev bra bekant med. Mm. Jag hade väl några stycken som jag var hem till och, mm. och så där. Mm. som farsan var med också när han var där. Mm. Och sen, eh, ja det är klart, eh, vi jobbar ju ganska mycket. Mm. Sen var det var lite umgängesliv, som man, mm. kanske är mera umgängesliv än vad man har här hemma i Sverige när man är, bor sådär tillsammans. Det var ju ganska mycket ungkarar och, mm. och då var det ju mycket barer och mycket pilsner och, mm. och sånt där. så det, mm. det mm. var de, kanske lite för mycket ibland. Ibland också, Det ja. kan bli det när man ligger ute och jobbar no. så här långt hemifrån. Mm. Vad känner du för lite grann, Sture, att, så att säga, det som händer i Liberia sen, med alla oroligheter då, och... Ja, det är klart man ju funderar ju vad, vad kompisarna tog vägen ja. och hur mycket som var kvar och vad som blev förstört. Och, mm. och det har jag förstått nu på senare tid att det var mycket som blev förstört. Mm. Det var nästan allting. Mm. Finns det, det? finns ingenting kvar? Alltså det här berget där, det är slut nu? Ja, det tog nästan slutet på 70-talet. Mm. Då såg de sig om efter andra berg som mm. de kunde... Men de hade, jag tror de hade kontrakt till 78. Uh -huh. De hade väl räknat ut att det skulle vara slut ungefär då. Uh -huh. Så att då, då lade de ner uh -huh. så att det. Ja. Det var det väl meningen då att Liberianerna själva skulle fortsätta. Uh -huh. Men jag tror inte att de var kapabla att sköta det själva så att det blev nog ingenting. Uh -huh. Och sen var det stridigheter och motsättningar. Sen alltså. var det i början Och det började nog någon med början på 80-talet mm. men, men nu här på senare år så har du faktiskt träffat en liberal. Aha. Med tack vare vår kyrkohedde Risberg. Ja just det. Ja. Och det var... För han har också varit där. Risberg var ju präst där ett tag. Ja. Och han har bjudit hit en biskop. Mm. ifrån Morovia och då ringde jag till Rysburg och frågade om jag kunde få träffande biskoppen och det fick jag mm. så vi var dit och käkade middag i Rysburg och, mm. och jag pratade mycket med gruppen nu mm. han berättade väl då vad som hade hänt lite, mm. till det att det var förstört nästan allt som järnvägen den var kvar så han, järnväg, den fanns kvar men det fanns en annan gick ett tyst företag. Där har de rivit upp och förstört allt alltihopa. Det fanns ingenting. Ganska sorgligt egentligen ja. att det blir så. De förstör ju för sig själva också. Ja visst, naturligtvis. Mm. Men det tänker de ju inte på när de håller på med sådana här Det är lite lugnare där igen nu, va? Nu är det väl ganska lugnt, mm. men det är nog... Som... Det är egentligen ganska konstigt, ett sånt land. Som om de kunde hålla samman. Mm. Hålla sams. Det är ju, det är ju bördigt. Mm. Och det, det finns vatten. Det är aldrig mm. något torka. Och aldrig något stormar. Ingenting. Utan de skulle kunna leva sju fint som helst. Om de bara kunde hålla sams. Mm. Och på den tiden. Då hade de ju en president som hette Tabman. Mm. Och han var ju landsfader kan man väl säga. Och han bestämde ju allting. Men så länge som han levde. Då, då var det dunktigt i landet. Ja, ni gör alltså nu lyssna till den nationaldemokratiska kulturföreningen Gjärlarhornet. Och det här programmet har hett Gjärlarhornet Sverige Vakna varje lördag 17.00 till 18.30 Radio 88, Stockholms närradio. Mer information, Stockholms närradioförening, hemsida cityradio.nu. med bilder och möjlighet att klicka och lyssna i realtid på sändarna 88 och 95,3 MHz. Och jag avslutar med en låt med Ove Törnkvist, och den har ni säkert aldrig hört i den stora riktiga radion och kommer heller aldrig att få höra. Ni får heller aldrig höra Ultimatul eller Screwdriver och sådana här låtar som ni kan få höra om ni lyssnar på våra sändningar. Tack för att ni har lyssnat på oss. Jag fick telefon från brorsan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 Doktorn sa att det hänt vid busstationen När hon hämtat folkpensionen Slog så nedav modiga män Att de sen fick några dagar i buren Lär inte botas kallfrakturen Och de lär redan vara i farten igen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 Det här var alltså Mix 88 MHz den 2 juli 2013 direkt från kassettdäcket här vi har fått över några kassetter här med lite blandat innehåll. som också innehåller en del inaktuella uppgifter och olika slag så var lite observant på det. Klockan är 23.20 och vi har spelat in en på 6 timmar. Välkomnu åt att komma ut på nyatradion.com. Kära svenskar, vad blevavel. Det finns justa jugoslaver, liksom greker och turkar är i vår handelsbok. Men mitt i bidrag ska russenen. Står du jätte damen eller Moder och blir dumt som en trundra komo. Det som ligger dig i fatet är allt värs förbättrar pratet med dina egna ungars flätlar i mafians nät.